Ett fall man verkligen kan peka på Det var när den här Grabben Patrik eh, Neslund ja. Var mördad, det var också ute i Solna ja, var ju var efter eh, nattbussen då av en, eh, var en peruan va? ja. Men när man inte Riktigt hade det där klart för sig För första upplagan där På Aftonbladet <kör> Dagen efter Då hette det ju Rasistmord mm. i, I Solna va Men sen Försvann det där ordet rasistmord När man helt plötsligt kom på Att det var en peruan va? Som hade mördat Vad heter det eh, i kniven i en svensk då va ja. med, med, Under utropen Du ska dö din jävla svensk va Ja visst Då var det liksom ingen rasistmord Helt plötsligt längre ja. va men, nu har jag inte, men byter man ju inte svensk då mot någon annan nationalitet? Ja. Det hade ju inte det Det på du nu har jag inte ä, artikeln ifrån ä, förstadiet i det där ärendet va men <coughs> däremot efteråt <coughs> den här peruanen då han fick visst var bara 18 månaders fängelse. Ja. För ett mord då alltså. Mm. Och skrev Och sen blir det halvtid på det. Ja, så sen halvtid på det. Sen skrev moden då i Expressen och Aftonbladet Jag tror det stod i Svenska Dagbladet också Att är inte ett, ett liv mera värt mm. skrev mamman då Men alltså den journalisten som skrev det där Alltså rasistmord och sånt Det skulle man ju nästan eh, anmäla på något sätt, sätt alltså. Och sen eh, lägga det på minnet alltså. För sen när, när vi kommer in i riksdagen så ska vi se till att den där journalisten som skriver sådana där saker, eller sådana här saker om äh, det här omvända mordet då alltså, eller om man, som man skrev då att det var rasistmord han eller hon skulle ju <täusper> helt enkelt få ett annat arbete för att han eller hon då, vem det var nu som skrev det där, passar ju inte för att vara journalist eller hur? Nej det är det skrämmande hur man, kan, alltså, hur, man kan, hur man kan använda Hur man kan Och sen, och sen bara tappt har man, man helt plötsligt kommer på Jaha det var en svensk som vart mördad Det var ja. en invandrare som var mördare då, ja. Eller invandrare nu ska vi säga det Han, han var ju peran Han var fortfarande peransk medborgare Men ja. han eh, hade kommit hit i Sverige När han var visst 3-4 år så att han ja. var inte länge, Men han var ju trots allt eh, peron. Ja. Peransk och fortfarande peransk medborgare Ja just det. Eh, att eh, Men ja. ändå det var ju och, Det var ju epitetet på det, din jävla svensk Det blir ju jag menar om du Om du mördar någon människa under tillropet Du ska dö eh, Din jävla svensk då, Eller norrman eller dansk eller kille ja. Eller fransk men, Jag menar och du, är, och du själv inte är Ja. Norman eller dansk eller kilenare Eller fransman. Ja, då då används ju uttrycket rasistmord va? Ja, Men då ja. måste det ju vara det likadant om, om, om det är mot en svensk va? Ja visst det är det I så fall om man nu använder det ordet rasistmord då, va? Mm. Alltså ordet rasist för det, På det sätt som man använder Det är sant du... Lasse Det är ja. som du säger Ja och sen, till slut här då, så tänkte jag bara fråga dig en sak. Hur det, det var en dam som ringde här till mig ikväll, eller igår kväll då. Hon hade sett på tv, sa hon, att han, Riksbankschefen Bengt Dennis, hade pratat någonting om att hon skulle förlänga mandatperioden till fyra år. Jag tänkte misställa ställda ställe. Tänk om de skulle sitta i fyra år Istället för tre år de här socialdemokraterna Och förstöra landet ännu mer. Mm. Ja du vet att, Vad jag förstår i Nu är jag inte till hundra insatt i det där va Nej. Men, men, men vad? Ja, en sak vet jag ju Definitivt Att de kan inte bestämma det nu Så att det inte blir någon val nästa år va Men Nej. sen så är det ju så här Vad jag har för mig och 29,9 ja, säker att det där är så att säga en, en, en sak som som hör till så att säga grundlagen eller då jo, det, säga, det, det här och då, då det måste vara två på varandra följande val va? jo, innan innan man kan boka det där, eller mm. stadfästa det där. Ja. Och innan det väl förhoppningsvis mm. säger vi, förhoppningsvis ja med nodhamnen no, och allt vad det kallas för va när man hoppar på våra planer. makter överifrån att, att de ska vi detta patrask vara borta. Ja det hoppas jag verkligen. Så vi får råd med vårt eget land. <coughs> just precis. Ja. Ja. Jo och sen är en annan sak också det här det här med, det här med som vi har pratat om balsamverkan och så. Och det, det kan man ju inte just besluta då i, i kväll här över telefonen va. Nej. Så att nu har jag haft kontakt med en del... Eh, kamraten nu i kväll, eller igår kväll då, och eh, vi föreslår att vi ska försöka ordna med något möte, va? Så no, vi möte. måste få ett sådant tillstånd och få en, och gärna sen, man får ju se vilka andra nationella grupper man kan få knyta ja, eh, an till, till detta, att ja. få en nationell valsamverkan om vi nu inte kan hålla hålla jag menar om alla frågor va, men vi måste ju kunna göra någonting så att det händer någonting för att, jag menar ja. några röster här och några röster där och en hel del röster <här> där och en hel del röster mm. där va men det vore ju väldigt bra om man kunde lägga ihop alla dessa en hel del röster ja, jag menar att det är. finns en, en, en, en så att säga en koalition då ja det, så det, att det där något. är och jag menar det, det, det, det är mycket sånt som man får i brev och sådana brev som man ju inte läser i radio för att de är inte ja, skrivna mm. för att läsa i, ja. i radio. Men där folk undrar över varför de inte samverkar. Varför ja. sitter ni där och, och, och, och på som andra utanför. Men det får vi göra det här, vi får varkast, så får väl kasta ut eh, budkaven ja. till andra nationella grupper också lär. Och okay. med, det första som nu är faktiskt, som man nu kan se här, för det är ju, ja, den 28e ja. Det är ju faktiskt den 30 november åtminstone folk kan, de alla nationellt sinnade, kan enas under en demonstration. För vi har ju då från Sverigepartiet, man måste ju alltså söka i, på, i organisation då, eller parti då, ja. eller förening. Så då, då har vi ju ansökt som vi, vi söker då i Sveriges partiets namn men vi kommer inte att genomföra demonstrationen så att säga, som en demonstration i, för Sverigepartiet och det är för nationell solidaritet och detta ja. med nationalism det är ju nationalismen då, den 13 november och då har vi fått tillstil, polistillstånd här då från Göran Hansen, polisintendenten på, på, på juridiska byrån att ja. vi har ju demonstrationstillstånd då 13 november mm. med samling klockan 18.30 vid Östermans och sedan ja, just. klockan 19 ja. ja det där kommer vi ju återkomma till och det, vi kommer ja. ju att distribuera flygblad ja. och sådant som detta och sen blir det ju flera radiosändningar ja. Så, ja. men vi men... har ju våra radiosändningar och du kan ju tala om när du har dina jo, vi... program också. Så att, eh. Ja, det, det är på fredagarna, alltså klockan 18.30-19 till 19, och sen klockan 20-21.00. till Och den brukar ofta gå i repris på lördag morgon <skratt> mellan klockan 8 och 9. Men sen var det en sak också som jag la märke till, som du sa, Lasso. Det var ju mycket bra. När Socialdemokraterna har sin demonstration första maj, då har de röda flaggor ja. men när vi demonstrerade den 30 november så har vi svenska blågula flaggor det är också en stor skillnad titta på folkens hus där på taket, det är stora jävla röda flaggor, jag blir så sur när jag ser dem där jämt <här> ja visst <här> <här> <här> ja. Där, därför är det så bra också att um, och jag um, också till alla som pratar om Sverige och eh, nationell solidaritet att ställa upp den 30 november. Och sen då det där med, med valsamverkan så får vi väl återkomma och sen får vi ordna med något möte så vi får diskutera det där va? Ja. ja. ja. ja. Det är flera kanske som Det är halv. Jag har plockar någonstans kvart över tre i honom. Ja. ja. det är hon. Så det kanske är flera som vill komma in också? <coughs> ja. Och jag skulle gå och ta med en liten klunk eh, Saft Ja, hostmedicin eh, igen Men <laughs> det här är väldigt besvärligt Men ja, det är ja. där? Jo, det är jobbigt, men jag vet ju själv För att jag har själv den här, ja. den här man. Ja, det man får, är det, ja. Man får en sån här tupp i halsen Eller vad det kallas för Ja, en fjeder, ja Som ligger <och> killar <laughs> Det är efter bussen också ja. Men det är ännu värre Ja, visst <laughs> Ja, ja. Så kan man ju inte låta bli med detta förbaskade röken. Tänk man kommer bli så förkyld som man la om med det Ja visst ja, det Har inte du några problem med pörsen? Nej, jag, jag har rökt förut men jag har lagt av det, det är väl en, Det är inne på fjärde året nu Har du då? Ja, det vore dags för mig också ja. Jag har faktiskt lyckats en gång här för att tala personligt så Ett nyårslöfte jag tog in <skratt> höll jag i sex månader så sprack det på en och på mitt sommarafton Ja Ja. ja det blir sådär, ja. Ja, ja. Grattar, så det ja ja jag ska lyft dem jag ska fortsätta lyft ja så att ja ja jag ska fortsätta lyssna på er natt ja ja okej okay, pochi vi ser så vi har så ser det gör vi ja ja, ja. På tack hej tack. och eh, nu så blir det båda en gängel och så vi gör och sen så blir det väl musik då och sen så kan ni ju ringa som sagt var till oss på telefonnummer 08 645 4576. Ni lyssnar nu till svädetapperiet Stockholmsavdelning 288 MHz. Vi har en nu från klockan 24:00 fram till klockan 06:00 söndag morgon. Vill ni gå kring det med åsikter ni har om vårt parti Eller något ni vill att vi ska ta upp i våra Skriv då till Sverigepartiet Box 153 Postnummer 19123 Solentuna Alltså Sverigepartiet Box 153 Postnummer 19123 Solentuna Ni kan även beställa informationspaket från oss för 35 kronor Medelsavgiften i Sverigepartiet är 100 kronor per kalenderår och för studerade och pensionärer 75 kronor Sverigepartiets påstyrokonto är påstyro 8, 8 7, 9, 5, 0 Alltså påstyro 8 8 7, 9, 5, 0 Skriv på talongen vad inbetalningen avser Sverigepartiet tar även tacksamt emot ekonomiska bidrag till bland annat vår närvaroverksamhet och upptryckning av flygblad med mera Sverigepartiets ordinarie säljstider är fredagar på 88 mh mellan klockan 14.00 och klockan 15.00 samt lördager mellan klockan 16.00 och 17.00 mellan klockan 17.00 och klockan 18.00 sänder Radio PKM, alltså Patriotiska kultur- och musikföreningen. Har du eller känner du någon som säljer kopieringspapper bilget? Hör av till oss, per brev eller telefon. Under dagtid kommer du till en automatisk telefonsvarare. Därför kan vi meddelande samt avlyssna den information vi där ger Men idag i natt har vi Telefonlektri På samma telefonnummer som vi har telefonsvarare under dagligt Välkommen att ringa 6454576. 6454576. 6, 4, 5, 4, 5, 7, 6. Märk du vår skogar, märk du mitt monfärg. Inom ett smördjur säger smördjur. Till grus och klutar Vinkar karon från sin brusande eld. Och tre gånger sen död själv Med du din dröva Därför, Movits, kom hjälp mig och väl Grav och döver vår syster Lillklockan klämtar till storklockans död Lövat står i porten. Och vid det gossarnas bön Helgas denna orden Vägen upp till templets skrift, brydastad, trampas mellan nad bladd multnad blan korubor till den långa och svart kläddar och mjukt i, i tå Krelmakar löper din make Där dit åt gräset Långhalsad och smal Hon en glor tillbaka Hon från Antubommen skydde de sidor o mena alla stigla vem skall nu flaskan befa Jag vill ju bara vara snäll och schysst för fan. Jag åker ju ut och pratar med dig och letar efter dig. polare vill träffa dig. Det är väl inga problem för fan. Älskar dig, det, det är inga problem. Alla älskar det. Jag känner många som älskar det i <laughs> Ja, men jag ringer till Lars, jag har så mycket annat att göra. Och jag har inte varit på Gotland förstår du Gud Lasse. Och jag har inte varit där där där och där ute. Nej han var på borta läggelse. Ja. <laughs> det är sant fast så mycket men går det väl. Vet du att du är i direktsändning nu? Ja, jag bryr mig inte om ja. det. Vi lade ut det här. Det heter Lars Görans Jumpe. Hon bor i Färgesgatan 5. Det är inget ja. som gled. Nej, men det talade du ju inte om innan vi tog reda på men jag det. heter jag är gammal röda, jag förstår det. Är inga problem. Och jag skattar inte, så det är inga problem. Det går in där bra du no Nej. Ha? Är du stolt över det då? Nej, jag har inte stolt, men jag står för vem jag är. Ja. Och, och du har rätt lite känna, du vet att man tar reda på vem du är. Då gör du det, men du förnekar allt du har gjort då? Vad har göra en Silberg på ett fattor? Jo ja, men du vet ju själv bandet är din röst. Nej där men. Du åker ut, där du ska åka ut till bussets ja, bil. Du har utnämnt den här lilla killen. Men det är bra grabben. Det är helt långt. Du förstår att du är en tuff. Så då sysslade både med renand och då grupte ju närråd och sändning här och blabla bla. Några är här och det är bara helt vanligt oskyldiga, tretliga människor mm. som älskar dig och också dina jävla hot Men det är inga hot, mm. det, är, det är du som har förstår dig Jag, din jag älskar det. dina hot, jag skiter vad du kan och flasherar ditt jävla skit Fattar du ja. Jag heter Lasse Silberg. Ja. bor skatan 5, va? Ja. Nej, är det, det. är ditt ja. skithål, va? Och, och du kan det ta det om det går ut i direktsändning, ja. va? Förstår ja. du det? Va? Ja. skithål, Och jag är gammal rövar och det kan du också tala om i du radio. Fattar ja. det, va? Du jag alla. gillar inte folk som går på småbarn. Ja. Gamla kärringar och hot och bombhot och mm. bränner flyktingbaracker och du är minst sagt misstänkt för detta, ditt <laughs> jävla skithål, hajar och jag bryr mig inte ens om det men du har jätte på fel folk, <laughs> du har jätte <gete> på <laughs> mig Fredliga jävla gamla luffar Som går omkring och lullar här på söder och dricker några öl Och tar runt med mobilmikrofoner och tärror Och sen senar genom den och förklar Ja men Då det är en Då kör vi bort dig. Nu har i alla Fall, ni kära lyssnare att höra där låter alltså Jaha jag ska prata i den mikrofonen där ja det Hallå bra. Jag kopplar in till studion där inne ja, mm. Lasse, är du ute? Vi ska ta med mer musik eller? Jaha, jag trodde det kom något sånt eller? Ja, vänta lite då, vänta Jaha, ja, vänta då. Mm. Jaha. eller ja jag kan, jag kan ta en liten sak här, en liten intressant sak. Ni fick ju höra i alla fall där nu. Sådärligt. Eh, Från en intern som finns i Zumbeberg. Eh, som heter Kom In. Det är en ganska rolig tidning egentligen. Eh, som en typ resövning. Där står det så här. Jag, som ni vet är ganska dåligt på att läsa innan till. Men jag ska försöka <kör> läsa detta så tydligt som möjligt. Så får vi se om ni eh, eh, förstår någonting av detta. Det handlar om bostadskostnad. Överstiger bostaden två rum och kök av vedetagens storlek och standard? Skall bostadskostnaden till vad som anses belöpa på den del av kostnaden som motsvarar tvårum och kök. Varvid bostadstilläcken före inkomstavdrag alltid ska täcka bostadskostnaden med 100% av beloppet mellan den övre och nedre hyresgräns Som vid varje tidpunkt gäller enligt statsbidragsförordningen. Vi tar det här en gång till. Så. Översliger bostaden tvårum och och kök av vedetagens storlek och standard skall bostadskostnad till vad som anses belöpa på den del av kostnaden som motsvarar dem och kök var vid bostadstillägget före inkomstavdrag alltid ska täcka bostadskostnaderna med 100% av beloppet mellan den övre och nedre hyresgränsen mm. För i varje tidpunkt gäller enligt statsbidragsförordningen ja det står alltså i tidningen kom in på Ja, jag vet inte fick vi något samtal där eller eller annars så ska vi väl ta lite musik om det nu är Ja, vi har ett samtal. Alltså kom det ett samtal. Ja, då tar vi in det då. Vi ja, välkommen. Välkommen. Hallå ja. Ja, hallå ja. Ja, nu var jag sämre när jag hörde förut men jag tänkte höra är det Sverigepartiet eller? Ja, just det. Ja ja, det är så många partier så det är så svårt att, att skilja på dem. Ja det blir mer och mer va? ja, Förut var det ju något annat parti Som slog sig ihop med Sverige Eller med ett annat parti Och blev Sverigepartiet eller? Ja det var från början så att eh, Framstegspartiet Slog sig samman med folkkampanjen Bevara Sverige Svensk Och bildade Sverigepartiet Ja Så var det från eh, början Det var så Sverigepartiet blev till Men sen så splittrades Sverigepartiet så blev det ja Sverigepartiet och, Sverigedemokraterna, är, och, och Sverigedemokraterna så är det en... så det här bevara Sverige svensk, svenskt det hör till eh, Sverigedemokraterna nu då bevara Sverige i svenskt finns inte längre det finns ju ett uttryck det är många som använder bevara ja, Sverige i svenskt eh, Sverigedemokraterna säljer ju ändå Pub publikationer från Besvara Sverige svenskt. Jaha det är möjligt. Du vet att jag eh, är som sagt var inte medlem där va. Så att jag har inte någon översikt eh, över vad de eh, Ja men eh... ändå så har ett politiskt parti och, och är Sagesmans för ett politiskt parti och ändå så förstår du inte vad som, vad som händer i världen. Är det inte ganska dåligt om ett politiskt parti? Om Ja men i världen Menar du att jag ska hålla reda på vad? Va? men jag tycker partier hålla vars... reda på Svenska partier Ja men vad de har för publikationer Kanske det... kan berätta vad ni säljer själv ja. Vad ni säljer själva? Va, vad ni säljer inom Sverigedemokraterna I så fall Vad? Nej jag har ingenting med dem att göra Aha, tar, tar Jag, jag upp ringde det? upp den här Din andra polar Brümstra, Och frågade Vad han hade, hade för skiljad skillnad med kristendemokratisk samling, det kunde han inte uppge. Nej, nej men det får du ju, det kan du inte ta med oss men det här kan jag ju ja, svara då. på det att, att eh, jag vet alltså inte vad olika nej, nej, nej. partier oavsett om ja, de är nationella ja, eller det. icke nationella alla deras det. publikationer jag läser en hel del ja, ja. i skrifter och deras flygblad det, och så de det här läser säkert våra... partiet vad har de med den här uh, kulturföreningen som sänder svensk musik på lördags eftermiddagarna att göra då för att det ska kultur och musikföreningen ja Ja, det är en förening som bildades ur eh, Sverigepartiet Det var alltså medlemmar i Sverigepartiet ja. Inklusive jag själv Jag är inte med vare sig i styrelse Eller någonting i det Men jag är meden som medlem Som bildades eh, helt enkelt Och eh, Radioaktiviteten Från början så var det om man säger så Att vi skulle de, Vi har gjort sådana här resor ut i olika, olika Nu var det tygård. så dåligt genom telefon Vänta lite för att skruva upp radion Ja, ja mm. <tryck> Ja, just det Det här att eh... Patriotiska kultur- och musikföreningen Ja, ja. det jag bra, ja. Ja. Eh, från början så var det tänkt då När föreningen bildades Att eh, när vi gör då Sådana här resor som vi har gjort då Bland annat under den här sommaren Ut i olika ställen till Birka Och olika Ja, ja, ja vi, var vi, vi åker ta... ju själva ut på en skärgårdstubb Med någon jazzbåt ni åker till Birka Det är väl. Nå, jo mm. jo det kan man ju göra där nere från söder Men eh, vad heter det? då i alla fall så, så hade vi tänkt att vi skulle då delge de här resorna och de här Platserna vi varit på i radion. Men det har det blivit så dålig kvalitet på så att säga Det är ingen som är riktigt eh, Bra på att beskriva Platser där. Så den här sommaren har det liksom inte blivit Och inte mm. blev det förra heller Nej. Men nu har vi nämligen Det har alltså med svensk kultur att göra det där då. Ja Delvis. Vi har faktiskt tagit upp en del kultur eh, När det gäller så att säga Kulturers eh, varande och försvinnande Bland annat de indianerna i Amerika och dess ja, öde. Jag hörde en nattsändning från den här föreningen Och då spelades det bara Elvis en hel natt ja, men Det var ett undantag, det var en kompis till mig som fick spela sin musik Alltså det är ett totalt undantag Ett undantag var det bara det är inte normalt alltså, det var bara en polare till mig som fick spela lite musik, Jag var schysst mot honom. Jo, jo, ja. där ringde det även upp en kulturknutte och han försökte prata kulturmusik med men ni vet ju ingenting. Han kommer från EAP hör du. Ja, men det finns väl kulturknuttar där också. De spelar bara klassisk musik, det gör ju inte vi, det kan inte vi hjälpa. Alla får ju spela du musik du menar att gammal svensk kulturmusik är inte klassisk? Nej men man kan ha olika man kan ha olika synsätt på musiken På Ja men Mörbyligan man kan ha oavsett Mörbyligan eller vad man nu lyssnar på Så kan man ha olika önskemål på det man vill lyssna på Och vi spelar förstår du den musik som folk bland annat skickar in till oss så att du har någon Eller... skickar in en Elvis-skiva och då spelar ni den. Nej men det är så här att... Så vi, att om Moderaterna då... skickar in sina kampsånger så skickar, spelar ni upp dem. Förlåt? Om Moderaterna skickar in, upp, skickar in sina kampsånger så spelar ni dem. Money, money, money. Ja, bara money bara van... Skulle ja. man kunna tänka sig, hörde du, att man skulle göra om man tänkte att nej, man nej, fick nej, tag i skulle... en gammal... En gammal, lika som man fick tag i en gammal en vad gammal klassisk eh, bonderörelselåt vad då, har vi spelat då? eller en gammal klassisk högerlåt då, eller gammal klassisk vänsterlåt så skulle man kunna tänka sig att spela upp det och det har ju gjorts också och, i, i rent kulturellt ja. men, jag menar, om jo, inte låten har spelats på länge men inte som en propaganda för jag menar, någonting som Moderaterna har spelat men det senaste det, valet va eller vad man nu pratar är det om det är bättre att låta bli och spela någonting än att spela Elvis vart vill du komma då ja. när jag saknar ett svenskt nationalistiskt parti va jag tycker att svenskar ska vara svenskar jag tycker man ska handla svenskt. jag tycker att man ska hålla Sverige rent, men jag tycker ni har, ja, ni har stannat kvar i puberteten det här är bara några pubertetsbesvär och den här den här, den här snillet på söder som trakasserar er, han är bara avundsjuk Hur så nollor som sig har gått, fått en sån framgång. Det, det va? är din kompis Nej inte alls. Vad här? Tycker nej, jag känner en röst. Jag lärde som en opartisk eh, observatör. Va? Mm. Och då tycker jag att det går du, har du har en genkännande röst i alla fall just, jag känner igen dig från en sändning en gång från, som Brunström hade. Så jag ringde till honom och frågade vad var skillnad på hans parti och Kristendemokratiska samling ja Kristendemokratiska samling det är ett gammalt parti det är bara skit men han kunde inte komma med några konkreter ja, det, det, det är ju det att det kanske ringer in här efteråt och bemöter ja, det men det samtalet har jag faktiskt bandat så att det behöver ni inte bråka med lyst om, men jag, jag är övertygad om att det finns fler svenskar än vad ja, jag jo. Va? Men varför gör du inte ett slag i saken? Eller har du redan gjort det För jag fråga dig? Är... Att gå med i något och Nej, försöka tvärtom, förändra. Tvärtom så försöker jag ena er va? Mm, Ni men... håller på att bråka på ett barnsligt plan. Istället för att slå er samman Jo ja, men va? det är det vi har pratat om ikväll Vi har bara gjort ett litet steg En valsamverkan här vi diskuterar Mellan då eh, Och, då, och eh, eh, när vi hade det samtalet där Det är eh, en början, men du vet att det är inte så men, lätt. Ja, men då spelar man inte Elvis en Nej, ja, men Elvis... Fan, det spelar Elvis ja, alls. Du vet sen att... vet man inte, sen vet man ingenting om, om svenska musikhistoria. Nej, kom med och gör programmen då. Du får ju gärna vara med om du vill. Du har ju vår ja, adress. Så att du menar att alla era motståndare ska hjälpa er? Motståndare? Nu försar du ju nästan. Det ja. Säger nej, nej, det? men det finns väl de som... Håller emot er Som är bättre än dig Nej men du vet att Nu ringer du in Och du, vi tar tacksamt emot kritik Bara den är saklig Och du är ju faktiskt Saklig på så sätt Att du gör ju eh, kritik Som man kan lyssna på Men Vad jag säger att För att förändra saker och ting Då måste man ju gå in i den organisationen Eller starta en egen organisation För det som säga Men det blir ju menar, väldigt många till kan... antalet Men jo, jag menar, låt du är ju säga... välkommen alltså in. Jag menar det är ju så med det här Ett undantag att spela Elvis ja, det, jag menar, det är väl en kultur Det är också eh, Så tillvida att det, Även om det nu är, är amerikansk då, va, Men Elvis i sig är väl menar, en, en kulturperson Han också var inom musikvärlden och jag menar även om det heter patriotiska kultur Och musik För visst så, vi spelar, det ska ju helst vara då svensk eller då, nordisk musik Men undantag för folk som Arbetar i en ideell organisation Och ber att få att få få spela Utan Elvis, jag menar ska man Jag har ingenting emot Elvis Men att är man patriotisk Så är det bättre att låta bli att spela något Än att spela amerikansk propaganda Jo, jo, jo det är, du kan kalla det för propaganda okej okay. Men, men, men, och, och, och, och det har, du har framfört det och Ja, då räcker det, men det har jag framfört mina åsikter Det kommer dröja innan jag vi spelar Elvis de svenska partierna inför valet då Förlåt? Det var nog, jag, lyck, jag önskar lycka till med alla svenska partier inför mm. valet då Men jag har, skulle fast... tycka att du som har, alltså, du vet att, om du har åsikter va om så här, jag menar, nu är det på telefon. Men ta gärna kontakt med oss annars förutom den här, alltså inom när det är såna här direkt, så kan jag menar, man kan ju träffas och diskutera om saker och ting. Och jag menar, har du synpunkter, alla synpunkter som är positivt va? Oavsett om det nu gäller Sverigepartiet eller patriotiska kulturmusikföreningen så det som är positivt är ju Till gang för landet då, va? givetvis. Och du är ju välkommen med, med detta. Jag tror nej, nej men så, jag ser inte så. Jag är alltså en enkel medborgare. Mm. Och jag har alltså 48 partier att välja på. När jag väljer ett parti. Då väljer jag det för att slippa kämpa själv. Va? Då ja, låter ja. jag partiet kämpa istället för mig själv. Ja, ja. Jag menar det att. 1,3 miljoner socialdemokrater kan inte hålla på att kämpa för socialdemokratin utan de, de väljer alltså 148 representanter som mm. kämpar för oh, men du vet att där kommer du in på en sak som du måste faktiskt förstå att dessa 148 representanter då. ja det kunde ju räcka med en alltså. oh, oh, men dessa, du vet att där har man ju alltså då kommit in i denna riksdag, då. man har sitt statliga partistöd va? man har folk som har fullt, alltså lön, fullt betalda människor som arbetar du vet att tills du väl kommer in och får in foten i en, i, en, en, en, i en kommun va? eller då ett landsting om man nu talar om riksdagen men först och främst det blir ju då kommun va? jag menar så du får nog huvud någon som helst eh, alltså då pengar så du kan använda dessa pengar i då, att det, till att få ut information om partiet va, eller om organisationen det, du vet att jo, jo, alltså, du vet att komma till ett dukat bord du att vet det. att Susanna och, per, måste, och, och när, när de startade de hade inget dukat bord de heller förstår du Nej, precis, ja. det var alltså folk som frivilligt jag menar väg sina, sin fritid och säkerligen dagar där de kunde ha arbetat också va som, som, och de som ar, arbetade inom partiet som de som så att säga arbetade knägarna då på, förvervs, alltså, på ä, verkstadsgolvet där de med sina pengar som de det de kunde avvara kunde räcka kanske till den personens arbete för rörelsen va? Och du vet att så, jag menar, det, det byggs upp så. Va? Men vi har inte, men så långt har det inte någon, mig vetligen, någon nationell rörelse i Sverige. Ja, jag ska låta vara osäkert men att tänka med att ha någon på. heltidsanställd. Vi har inga ekonomiska bidrag. Och du vet att, att sitta och vänta på att, att det ska vara färdigdukat bord och det ska man rösta på. det, det är... Det lite väl mycket begärt förstår du det... Ja. nej det kan inte jag nej nej det är, det är, du har ju rätt att tycka vad du tycker Utan jag tycker det att de som tar ansvar och startar ett parti ska också ha idealismen och kämpa för det ja, men partiken. vi kan inte göra mer än vad vi gör vad ska vi göra ja, jag vill inte upprepa någonting här va, men... Jag vi har den här natsen, vi har Jag kan alltså bara stödja ett parti som jag tycker skulle mm. då eh, representera mig va mm. Och det skulle jag stödja helhjärtat Men jag tycker det inte det finns, det är för mycket chatt Det är för mycket bråk Och själva säljer ni ju någon bok om någon ökenrotta där Vad fan är det han heter? Mm. Ja ökenrotta det var väl det väl Nej det är allmän stockholmsklocka ta... inte men, men som sagt men. att. Du vet att vi, vi, säljer, och vi säljer massor av olika eh, böcker och så. och Du vet att allt behöver ju inte till 100 procent betyda att man ställer upp för säga, skriften. Till 100 procent är samma sak som folk som är med i partier. Jag tror inte att det är någon som liksom exakt kan säga så här, att jag, jag är till 100 socialdemokrat. Och i så inbegripa att de till 100 procent det finns ingenting i parti som de tycker är fel ja. eller i deras skrifter som de ger ut ja, ja. för att få in pengar till rörelsen ja, nu eller något sånt och det kan, kan vet. man inte nu pratar du om mer än vad du vill om dig det... själv vad du tror det var ja jag kan inte du vet att... jag jag vet ju själv vad jag själv tänker va ja, man ja. Saker och ting Så att du är... tror inte att någon Skulle kunna tänka sig att stödja Sverigeparti till själ och hjärta till hundra. Jo, jo, heller. nej men vet inte, Jo till 100% Tack för att det finns inget annat parti Som de till 100% jag menar om, du, om, du, om du, du tar de etablerade partierna va Du har fem stycken där va, och den, om du tycker, nej, va? nej jag tycker det här märker mest svamm Nej va? men du måste förstå I själ och botten så tror du inte på det själv jo, det då. Det jo då, ja jag visste Men jag säger det, att det du tror på mest va Det kommer du ju givetvis att stödja till själ och hjärta Till hundra procent Men för den skull behöver du ju inte vara till 100% övertygad om allting som det, det, det partiet eh, säger. Du kanske bara är till 80% övertygad av det. Är eller 90 eller, av, eller 95 eller 99? Men de andra, är det 60-70? Du kanske tycker att det finns ett parti som du har ja, sympatiserat med lite grann i skolan. De här idealistiska kommunisterna, de är kommunister till 125%. Ja, ja, ja det. De saknar ju om dem. Och verklighetsanknytning och allting så får ja. man ju inte döma ut folk att man inte kämpar det så. Ni men nu har kämpa. jag ändå fått säga vad jag tycker ja. och sen så, eller får jag nöja mig med det ja. tack och hej vi säger så, tack att du ringde jaha då har vi samtalet och det är som sagt var och så och det igen vi om, eh, ja, ja det är ute direkt ja. Du kommer direkt. Du? Hallå ja. Sära salve. Jag hör inte vad du säger. Salve, jag hej på det salve. Ja men det är en hälsing och det är latin. Uh -huh. Betyder hej Ja. Uh -huh. uh, jag ska säga. <här> Flott? Jag skulle säga så här att jag reser ut ur en, en ensamare Ja. och det har med folk- och att göra Jaha. medborgare står på dig om många vägrar delta i folkräkningen brakar kontrollsystemet samman innan du förr ut folk- och som kommer i november finns några punkter att fundera på varför gör man en folk- och bostadsräkning frågetecken 1. nu. ska utröna behovet av infrastruktur offentlig verksamhet sociala skyddsnät med mera de närmaste åren minns det förra folk- bostadsräkningen? frågetecken. bostadsräkningen? trots närgångna detaljfrågor har vi bostadsbrist vårdkö, daghemsbrist dålig kollektivtrafik och så vidare ljög du för myndigheterna förra gången eller har dina uppgifter inte använts i planeringen? frågetecken punkt två FOB ska ge statistiskt beslutsunderlag, det vill säga totala siffror och, utan individuell koppling. Förra FOB har fortfarande inte av, avidentifierats ditt personnummer. finns på samtliga uppgifter. Punkt tre. FOB ska bespara landets kostnader eftersom den, den är tvingade. Eh, den är. Eh, tvingande behövs ett stort kontrollmaskineri med rätt att bötfästa. Personkopplingen leder till ett ökat behov av datakraft och administration och kränker bara din integritet. Detta kostar enorma pengar, dina pengar. Varför fyller du, du då i frågetecken? Rädd för böter frågetecken. Kära medborgare! myndigheterna är inte farligare än en tandlös hund om vi enas och säger nej. Om hälften som läser detta värrar så brakar myndigheternas kontrollsystem samman och straffen kan inte handläggas. Systemet bygger på att du tror att ingen annan vågar och att du är rädd. Prata med dina vänner, sträck på dig framför spegeln och tro på dig kan du sedan på ett enda sätt motivera varför folk- och bostadsräkningen är bra? Fyll i den, men är du bara rädd för böter, riv sönder den. Jag känner 15 personer som ska riva folk- och bostadsräkningen. Stå på dig, du betalar, du bestämmer, sträck det är demokrati. Och det är ensänd någon som heter Knut Ödman är Från Malmö och jag läser i Svenska Dagbladet Gårdagens tidning Det var mycket bra och jag kan tala om för dig Att eh, när det gäller folk- och bostadsräkningen Förra gången den var Så eftersom jag i kyrkobokförd på en postbox Jag fyllde faktiskt i den Men jag åkte ändå på 500 penn För de ville ha en adress Men jag har ingen adress Fick du böter alltså? Ja, visst fick jag det. Ja men, men hur, hur, mycket, hur högt var det? 505. Ja men det är ju värt, hur kan man rida sönder. Jag tänkte inte fylla ur. jag läste upp det här för jag tycker att det, det börjar närma sig nu, november. Mm. Och då tycker jag att eh, jag vill gå ut med det här, men, och så tycker jag att har varit så färdigt långa. Jo, de har varit, jag vet att de har varit De man skulle ha kanske en klocka framför sådana ställa? Jo. Ja det behöver inte vara tajmat sådär exakt men det är alldeles otroligt jo. långa samtal. Jo jag håller med dig. Vi har haft det. Jag, kan inte, ah, jag kan inte förneka det. Men jag fyllde i den gången ska jag ska tala om för ah. min postbox eh, storlek. Och eh, ah. jag talade om att, eh, att eh, hyran den var då på den tiden. Det var 60 kronor per år. Och jag talade om att värme ingick. Jag hade ej tillgång till dusch och bad. Och ej mm. toalett. Nej Och då skickade de på mig i alla fall Då jag skulle tala om, och jag om Att jag, ja, men jag har inget Jag har inget kontakt om bostad Jag bor i andra hand Och så vidare jag, ja, men var, ja men det är olika det, ja, men Jag kan inte fylla in den här lappen idag För att imorgon så kanske jag bor någon annanstans När jag postar den det, kan jag, inte. Och jag höll på med dem Och det var en väldigt brevväxling och eh, eh, jag skickade dem alltid utan frimärke för jag tänkte att få dem att lösa ut <laughs> ja, det va. Så att vad heter det, det var, men, men det slutade med ett krav från från från, från, från ja, genom kronofogdemyndigheten. Jag, jag kan kan ta för jag har råkat ut för eh, en annan historia förstår du. Eh, jag hade nämligen det var 1973 var det ja. Ah. Då hade på den tiden kunde man faktiskt som, som ensanstående får bostadsbidraglom. Och eh, jag studerade. 63 så var det. 60, 63 kronor var i månaden. <coughs> Det gick ju flera år, jag, det hade jag då bara ett eller om det var två år där, va? som jag hade. Ja. Nej ett år var ju för det var det, det, året som det var det enda året jag hade där, enda gången jag fått en bostads till det. Sen tog de bort det där då. Men sen 1979 eh, då ja. så genomfördes ju en kontroll där man skulle kontrollera upp alla bost eh, bostadsbidrag. För det hade ju kommit fram att det hade varit mycket fusk om sådant. Ja. Så att jag fick ett rekommenderat brev med mottagningsbevis ja. på posten från Exploateringsnämnden. Jag var ute i Nacka på den tiden då. Och där var det kopior på då samtliga tolv då utbetalningar. Och. Då att jag hade kvitterat och så kopior på min, på min ansökan. För att saken gällde nämligen att jag hade, jag hade alltså när jag hade uppgivit den där, eh, så hade jag inte räknat med en extra inkomst va, som jag fick, en väldigt liten extra inkomst ah. Men den gjorde att jag hade fått 24 kronor för mycket. Oh. Det vill säga 2 kronor för mycket varje månad. Va? Oh. Nu hörde jag saker att det där, bara det här brevet då, med frankeringen och rekommenderade mottagningsbevis och sådana här tjocka bunter med, med, med papper då och ja. utdrag. Den var mer frankering för än 24 kronor. Va? Så Redan där hade exploateringsnämnden i Nacka, Nacka kommun då, gått tillbaka. Men då fick jag detta och så var det då ett inbetalningskort och så var det ett brev och ett datautskrift där det stod att jag antingen skulle jag betala in hela beloppet. Eller så kunde jag ringa exploateringsnämnden Och uppgöra en avbetalningsplan För de där 24 kronorna Det var ju alltså en data som man skriver ut Men, men, men ändå va, det, Jag följde ganska komiskt då så jag, så jag gjorde som så Att jag tänkte Jag ska betala in det där va. Men på den tiden så hade jag inget Sånt här postgiro Eller personkonto Eller sånt här va. Och då kostade det 90 du förstår du att posta 24 kronor. Så jag skickade in 23,90. Eller 23, ja. Nej, 23,10. Alltså. 23,10. Ja. 23 va. Och så skrev jag då det här. på eh, under Det var ju färdigt. De hade alltså skickat med din betalningskort då, Men det fanns ju meddelandet betalningspotagande. Och där fanns ju då mitt personnummer och så. Ja. Men så fanns det ju ytterligare plats då. Och så, så skrev jag så här. Avdragis från... från eh, inbetalningen, nyttjöre och så inom barantes, samma plånbok fast olika fack skrev jag. Och det där vart ett satans liv ursäkta Sverige. Det var exploatering för det kom ju på de där åren och sen var det kravavgifter. Så att, till slut så slutade det. Du, hade man hunnit upp på den tiden så var det eh, jag tror det var 30 kronor då som var gränsen Men jag var uppe i, i 60 kronor och 90 plötsligt. Och det vart ju indrivning med Var På vad sätt indrev de då då? Ja, de drog det då på löf. För jag hade ju lön va? Aj, ja. Så att det var ju då genom lönekontoret då. Så drog de ju då de här 60 För det var ju så alltså här här betalningspåminnelse Och kravavgift och... Och så var det någon sån här ränta, det var konstigheter en massa konstigheter Som hade lyckats komma upp i de här 60 kronorna Som hade kommit över gränsen, för det fanns, nu vet jag inte var gränsen ligger nu Men då, jag tror att det var 30 kronor, nu ligger de mycket högre Men i vilket fall som helst så att eh, eh, De eh, drev in, alltså, från, från början så kom det ju då en kronofogde hem till mig då mm. Men eh, de var två förresten. Men eh, jag hade liksom ingenting som som, som, som även om jag inte hade något speciellt som var, som var eh, speciellt dybart heller. Va? Men jag hade heller ingenting som kunde motsvara värde. För det är nämligen så att man när kronofogden ska mäta ut i kan det här jag fallet. Du, kan vi beskriva hur de ser ut? Förlåt? Hur ser de ut? Jo, du är kronofogdarna. Ja. ja. De är så vanliga människor eller? Ja, de, men de, de, de, de, de ser inte så entusiastiska ut på något sätt. De ser inte ut precis som de liksom på har, något vis, eh, typ. de, de ser inte ut som de gör någonting som de tror att de... Har de, de slöblick eller? Har ja, de Jag Ja, väldigt eh, slöblick uh -huh. och eh, vad heter det samtidigt, och du vet att, ja och portfölja, uh -huh. så... <coughs> I, I vänster hand har kronofogden alltid. Jag <laughs> på det. Att kronofogden alltid har någonting. Det är en kronofogden som lyssnar nu. Jag undrar varför kronofogden alltid har portföljen i vänster hand. I vänster hand. Ja, de har det i vänster hand. Så brukar man ju säga att portföljbärare då det <laughs> då har en i höger hand, hö om man är i högerhändelsen. Aha. Men de har en i vänster hand. Jag vet inte om de, om de, om de, om de är rädd på att de ska klippa jo. till dem. Men ja. i vilket fall de var hemma då. Men de hittade liksom ingenting som jag hade då som var värt 60 kronor och 90 år. Alltså som man kunde ta. De kunde inte ta tvn för det den kostade liksom för mycket Ja, de ja. kunde inte såga i tvn inte. Nej, och man, de får inte ta liksom överdrivet. De måste liksom motsvara värdet något sådär. så alltså, är det skyldig 60 och 90 så, så kan de ju tar någonting som är värt hundra spänn och, och, och mäta då eh, och sen så, eller på aktionen så får man det som behöver när de har tagit sina avgifter men, men sen finns det ju vissa saker som de inte heller får ta va på den tiden var det ju svartvitt tv som som var så att säga, skäligt att ha, hade man färg-TV på den tiden så, så kunde de ta den va, det hade de inte heller men, men nu får man ju ha färg-TV vissa fall det är tydligen existensminimum i räknas man har rätt att ha en nu. Men i vilken fall som helst det där, så det var ju liksom ingenting vid den här påhälsningen Men sen drog de det där från min lön då Ja det är makade, de är helt otroliga, ja de orkar hålla på De hade egentligen dragit det där från lönen eh, Om jag hade fyllt på en gång, då hade jag inte fått det där besöket Men jag skrev, som att jag fyllde i blanketten då Så, jo, så fick har... jag ett brev om att de skulle komma på besök Och då, då var jag hemma <laughs> den dagen, var jag hemma den dagen va Gick det ingen ersättning för att du var hemma då? Nej, nej. Men det borde du ha haft. Ja. Det, Hör, det, det? Jag, jag, jag bjöd på det för att liksom, Jag tänkte det att... Man måste ju uppleva det här också. Men då är frågan så här... Jag ställer frågan till er alldelesamma där mm. i studion. Kommer ni att fylla i den? För jag kommer inte att göra det. Nej, du vet att... Eh, jo, alltså jag fyller i den. Det gör jag ju. Men det är fortfarande så. Fast det är, nu är en annan postbok jag inte skrivit ut i men. Eh, så att, att, ja, ska du skilja dig? Ja, fast det blir postboxen. Jo, men alltså, oh. Jag har fortfarande inte fått någon, eh, eh, vad heter det sen den andra, den första fotoboksavsäkringen eller den som var sist. Ja men de kommer ut nu i november. Ja ja. Och, och det stod ju tidningen att de gör det och eh, de menar så alltså att jag tänker inte fylla i någonting, för att vi är så registrerade tidigare och de har haft många program på tv just om det här, eh, förstås det påarna då, som byråkratavdelningen. Att de var lite skeptiska eh, mot det här. Faktiskt. Ja. Men, men nu, är det, nu är det så här förstår att jag, mina gamla uppgifter stämmer inte riktigt med de förra. För du vet att då hade ja, jag li en liten box va? Nu har jag en sån här, det här, här kallas för företagsbox där. Så den är faktiskt lite större. Den är, den är ja, som man, om man tänker sig att man viker... Det här inte som en hel eh, kvällstidning men... Eh, en eh, två tredjedels kvällstidning om man säger man viker upp lite grann. I, i, ja så att den, den är lite, den, ja ungefär så va. Så att den, den är större så att det blir några centimeter till den här gången. Men ja det, men det har väl inte med en det, det här, Jo men de vill ju veta var jag bor och jag skriver på boxen. Jag har alltså Ja helt, kan inte bo i en box? Eller? Ja men Lars Lind, du kan väl inte bo i en vux Nej, nej, men eftersom jag inte har dem... Jag har väl ingen anledning att tala om för dem någonting som jag inte har. har de får vi ge mig en bostad genom bostadsförmedlingen. Nu har jag hört att de här, de är ganska tjocka. De här, man, man ska bara kyssa ut det här folk och bostadsräkningen. Att man ska tala om vad man gör varenda timme eller varannan timme. Och, och det jag kan plaga. vi stå i toaletten och alltså äta såna toaletten. Ja, Sådana frågor, ja det är svårt att göra i boxen, då tror jag de bannar det på, på posten. Så att vad heter det om jag går in och sätter mig i boxen? Och det, så, ja. Alltså det är kanske är andra frågor nu som, ja då. Det är ja. möjligt att jag inte kan fylla i den för att det inte finns eh, frågorna går ut att besvara. Ja men du ska, äh, äh, alltså, du ska man ska bara kryssa, göra en kryss och du ska det ska pågå några dygn det här Man ska tala om vad man gör uh, Ungefär innan alldeles i två dygn Vad jag har hört, vad jag har hört. Så, ska det, så ska det vara Vad man gör varje timme Eller någonting sånt här Vad man har för sig alltså Och vad man, först då vad man bor och, det, men det, och alla de här fyra siffrorna Efter sitt födelsetal Det är helt fel, det tycker jag man ska arbeta bort Vi är ensamma i hela världen om, om man tar fyra siffror Efter våra födelsedata Förstår du? Ja, de har tre annars, Vad sa du? Det finns de som har tre. Tre. Ja. Tre siffror. Ja, gör det? Ja, då, det, det? vi hade väl så från början. Aa. Sverige har också varit tre en gång i tiden. Ja, men jag menar, vi är ensamma hela världen om att ha just... Att ha fyra siffror efter. Ja, ja, du menar som... som på, det, på det sättet så är det fyra siffror. Holland... Har vi något liknande system, jag vet inte, jag ska Nej. inte säga exakt hur, hur det, det ser ut inget, det finns inget annat ja. land än Sverige som ja. har det Men jag skulle bara uppmana listarna för att ja. inte bli lika långvarig som alla andra Och så tycker jag var roligt att höra att Porsche Brynström var nykter uh -huh. Ja med. jag med ja. jag Är ni nykter också? Ja Ja, roligt ja. du, har du betalt din tv-licens förresten? Ja, vad då? då? Ja, akta för tv-pejlingen. Kommer du att peilar. dig? Aj, aj, Jo, jag har aktat mig flera år men så tyckte jag väl att det är lika bra. Jag ger mig till känna och så ah, roligt. Aa, titta. Ja, men det finns inget att se på. Mm. Men det var ju såhär, ni har blivit så finnliga här i staten då, eller vad det kallas, de här klantarna som föreställer regimen i landet. De har gjort det här att de tar lika mycket betalt som svartvit tv som på en färg tv licens. Ja det har blivit så nu, jag har ja. sett det där, jag har inte heller någon, jag har ingen licens. Nej. Jag har ingenstans att ställa. Nej. Jag att bara på eller Licenser men, men, vad då? vadå? Förlåt? Har, har du ingenstans att ställa licenser vadå? Nej men eftersom jag inte har det, jag, jag måste Du står i en bostadskö jag bor i andra hand så jag, jag anser, finns ingen annan som är folk på bostadsräkning eller någonting att tala om vad jag har eller någonting de får innan de ska begära några uppgifter av mig då får de faktiskt enligt enligt vad jag anser vara skäligt i detta land att man ska ha en en, en, en, en lägenhet en Om jag har ja. stått i denna bostadskö i Ja Kan du föddes eller? Så, så, så är det och, och bara väntar och väntar och väntar va? Så så um, Ja Ja men, men jag tycker i alla fall finns en är, Det finns ingen anledning Vi är så registrerade Ändå i detta land Så det är något förtärligt Och sen det här med buggning och allt för nu men, så, så, Och då vill de ha Det är igenom här I, reguren, i det också Att det ska vara tillåtet Att bugga bland annat Men vad får hålla mig till det här Med folk- och bostadsräkning Jag tänker absolut inte mm. fylla in dem för i och med att de har min adress så har de uppgifter om mig i övrigt va? Mm. Namna och det har de på mig. Så jag tänker inte, jag betalar heller böter. Det gör jag inte heller för det rivas under. Jag vill bara uppmana listan om det finns mm. någon som är vakna nu. Ja, jag, jag kan säga att, att kommer det vara sådana frågor vad har gjort på de senaste 24 timmarna sånt. Där, då kommer mm. jag själv inte heller, för då finns ju ingen annan att fylla i boxadressen. För den har de ju redan på, på blanketten så behöver de inte veta en gång till ja. bor, för det står ju på, det går ju till boxen ja, allt från foder och, och och skattemyndigheter och ja, allt det, och det, det kommer till boxen det kommer ingen annanstans det ja, men, ja, men jag vill oavsett om du har box eller vad man har nu eh, jag, jag tycker det är så fel allting, när de har alla registreringar på oss människor vi får ju den varenda år, mm. man ska ju deklarera ja. och det står ju ifyllt då, emellan Både födseltal och allting. Jag tycker det är skamgräpp på hela svenska folket att vi ska... Jo, men det där, jag kan jag ska tänka. Ha betalt om jag ska fylla i en sådär. Varenda dag ska tusen kronor för. Mm. Jag kan tänka mig att anledningen är till att det du säger då, de har ju uppgifterna. Men de vill ju kolla va. Om du har någonting som du egentligen inte vet om att du inte har talat om att du har så. Ja så alltså dåligt, jag har bra vad menar men det kan Jo, jo men de, nej men du vet att de tror att de litar inte på folket ja Gör det Nej men du vet att de, jag kan tänka mig så, om de har sådana där frågor folk om bostadsräkning kanske så tillgång till båt, har ni båt? Och så skriver man ja, båt. Var, eller vad gjorde det tjänaste för fyra timmarna? Var ute och seglade och så tittar de på deklarationer på, på förmögenhet så står det där bilbåt, bara ett sträck på båt, vilken då båt va ni har ju ja. ingen båt, ja men det har man ju gjort bort så ja, jag, okay. jag, jag tror att systemet i de här frågorna är så, för att det finns vissa det är ja, jo men jag har sett sådana blanketter inom kommunala ja är, men du kan som... ha åkt här långt bort. ja, ja eller <laughs> hur jo då, Ja men det ska jag korta av mig, jag vill bara uppmana folk att ska fylla sig i de där, det när kommer. Man får göra sådant, vad kallas det för när man gör, eh, det heter, när de när här trädkramarna och sånt gör, det heter pa, inte passivt, eller icke-vålds, vad heter det? Såna motstånd man gör, man inte använder våld. Alltså, icke-våld? Ja, ja icke-våld. Ja det heter någon icke-våldsmotstånd eller vad det kallas för, alltså man inte... Man, de, man får bära sporten alltså. Men, ja. men det måste ju fungera även i papper att man de får, de får ja de får så fall tvingas under dödsstopp att fylla i blanketten. Ja men alltså, ja, i så fall ska ju varje medborgare ha betalt för att man fyller i saker och ting. Mm. Det är löjligt här, det är så tänkt som vi kan bli. Jag hoppar alla de som lyssnar och vaknar nu att inte fylla i. Och när mötet kommer livsönder bara alltihopa. För om alla ju fler är enade om detta. Just så många kronor finns det inte? Nej. Förstår du? Och de ska ge banta nu också. Vilka då? De, myndigheterna. Och det måste väl... Ja, inte... ja myndigheterna. Ja, du vet det. Är här början. Ja, de ser ganska feta ut. Krispaketet. De ska ju banta så att... Nej, det är Modus Vea som håller på att ta livet då. Men i alla fall vi igen då. Då får jag tacka för mig. Ja. Ha det bra. Ha det bra. tackar för dig. Tack ja. att du ringde. Hej. Ja, och vi ska väl... Eh,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 med åsikter ni har om vårt parti Eller något ni vill att vi ska ta upp i våra närvarande Skriv då till Sverigepartiet Box 153 Postnummer 1923 Solentuna Alltså Sverigepartiet Box 153 Postnummer 1923 Solentuna Ni kan även beställa informationspaket från oss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 Grip på talongen vad inbetalningen avser Sverigepartiet tar även tacksamt emot ekonomiska bidrag Till bland annat vår näradioverksamhet Och upptryckning av flygblad med mera Sverigepartiets ordinarie sändstider är Fredagar på 88 megahertz Mellan klockan 14.00 och klockan 15.00 Samt lördagar mellan klockan 16 och 17 och 17 Mellan klockan 17 och 18 och Sänder Radio PKM, alltså Patriotiska kultur och musikföreningen Har du eller känner du någon Som säljer kopieringspapper bildet Hör av dig till oss Per brev eller telefon Under dagtid kommer du till en automatisk telefonsvarare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 6, 4, 5, 4, 5, 7, 6 Vassitdass Ge rum vid roddartrappan Undan birfilare Skoputsare, tullsnokare och matroser Hurra, lägg silskärten på ölkannan Trumf i bordet, tigkärring Svavelsticker här Sex knipper för en vitten Trumf i bordet, åtta stiver håller jag Courage du gamla granadör Vänd upp och ner på bollsfoten Kullerbytta med madammen i skjulet citronerna på duken och spinnrocken på taket och hållhändan på kistan ur vägen kolgubbar tvätterskor och Jag gör inte av med nylämningen med sydna kringlen om halsen Guttor, syft mig till släpp fram movits med basfiolen Mak åt er, sillpackare bagarpojkar nyrenbergare skräddare och fågelfängare stig undan här uppsyningsmann eller nedsynningsmann eller vad du är för en brohuggare Hjälp upp blinda gubben med liran Skuffa slagom Slå på truten Släpp fram den där guldsmidda herren med björnarna Som dansar polska Si tocken han får ju Susanna med en markatta på axeln Och en säckpipa i mun Trömla trömslagare Harlekin dansar och slår benen i vädret Frisk gossar. Botten ur tunnan Trömf i bordet Ta fast tjuven Grevens lakaj sätter åtta styver i potten. Åtta styver för Ljungfrön. Två styver för Susanna. Trumf i klöver. Där kommer Movitz. Åtta och åtta gör med sexton. Fyra till så har jag sjutton. Mera klöver. Sex och sex är tolv. Åt du upp, hjärtelfru? Ja, du har vunnit. Kors så du ser ut movits Nog känner jag igen peruken Han har lånt skoflickans peruk Som bor mittemot vismar i kolmätagren Lustigt basfiolen på ryggen tolpan på hatten valtonet under armen och buteljen i fickan Stig i båten Vad säger den där guldsmitta äppeltysken Med markattan på axeln Le diable, il porte son violon. Oui, par dessus, le pol, comme le suisse porte la alabarde. Nu torrent i valtonet. Ach, tu tumerteufel. Er versteckt sich auf der Musik wie ein Kuh auf den Mittag. Muvitz, Bruta, willst du was kirschen? haben? Stig i boten, Susanna. Akta schöttkorgen. Hoppa ner, lilla syster, med klippingshandskarna och fiskkassen. Var har hon varit? Borta har manglat. Håll ut, håll ut, håll ut. Vad är det? Bort varvet? Blöde jävle. Åh, Dit just det jag peka Var den lilla människa, den soldat med gula bäcksorna sitter i packen och beställer? No, no, no, no. Riktigt. na no, Djurgården Wi oui, Djurgården wi oui, Djurgården wi oui, par jävla besitta Mäster Nilses Gans richtig Huta åt krögan på bryggan Där står han och skäller på musikanten Ah, il a peur d'être battu. battue Canaille. Kanalje, Canaille. Kanalje Mäster Nilses Wi oui, que diable tamporte Hur hänger det ihop? Exkursieren Sie mich. Das ist alles Lapperei. Ich sag nur der Kläger, dass er oftmals seine Bezahlung gefrodet und dass es der andere nicht geachtet hat, sondern ihm allezeit nichts mehr Worten begängnet ist. Hurra! Stöte die Waldtunen! Susanna Schonger, Wäderna Späla und Böljuna Gunga schüttet! Stolta stad Jag nu glad För glömmer ditt prål Ditt buller, larm och skrål Dina slott och ton Movits blås i ditt hon. Bäljan slår Båten går Bland jakter och skutor Spanjefaran står Segelsten Går snart in I Kadix och Dublin Nalle, vill du ha nötter? Gå inte så nära björnarna Stilla, nymfen sjunger Och sefiren följer hennes stämma Klang och skott Kungens slott mot skyarna höjs Och ögat hemt förnöjs. I en åldrig syns en arsenal. På en mur syns en kur, Med gluggar och flaggor, mordgivär och lur Från dess vall, don och knall Från bergen och åter skall Vågorna glänsa och glittra. de svalkande ilningarna förnöja. Kostade på Movits. Guttår. Men se. Vid strandens nät över. Se vad blågula och gröna bilder. Som timrar i skuggan av den upp- och nervända mörkbruna kölen. Hamrarna knackas så tätt. Märker du åt höger. En grekisk tempelbyggnad på en höjd. Och nedanför i vattenbrynet. Se. Vad för en skog av gungande master Med fladdrande vimplar Solen baddar Klockorna ringar trummorna dundrar Fanorna fläkta Pikarna glimma Klockspelan drillar och klämtar Korken ur butelgen Movits kastar hatten och peruken i böljorna Och dricker hela världens skål Klang i honen, Vila på årorna Sjung Susanna vad jag ser Ulla ler Solhatten i hand Med rosenröda band Bröstbuket, gröna blam Nått in kjol, Skön och känd och spänn Hon hoppar ur båten Med en kullrig länd Kära du jag grev nu Mitt förklä Mitt i hitt hu Raljeri Lät nu bli Jag skulle bara gå Till slaktarhuset nå Men nu sitter jag där Det är ett hjärtat mig skär innan kort Transport Är framme Sitt stilla Tag min ros ej bort Förmåsjö Skall jag mö I dessa Väljor dö Ja det där var Stolta stad Carl Mikael Bellman Det var sju minuter långt så att det blev en lång vänta För den här som har lyssnat nu Vi har en uh, telefonsamtal alltså Ja jag ska säga bara snabbt innan att Det, här, det är den här gängen som ni hörde där Det är en gammal gängel där Så därför har vi inte med den, Att vi har även sändningstid på torsdagar Mellan 7.30 och 8.00 på morgonen eh, Sen så är det här med kopieringspapper också I och för sig vi fick ett väldigt bra tips då Från Sven-Erik som vi har använt oss av när, när det gäller då att få billig kopieringspapper Men alltid förslag är ju välkomna på allt som är möjligt när det gäller kontorsmaterial Ja, välkommen du som har ringt e, Tackar Hej e, Hej. E, jag hörde att e, förr Brunström e, tog upp lite grann om det här e, förslaget om utredning av valperioder och så vidare Ja e, han hade, Det hade inte riktigt klart för sig e, Jag sitter här och har Aftonblad för mig och det här så kallade krispaketet omfattar ju hela 14 punkter men det var bara 13 som handlar jag bara ska säga 13 som handlar om ekonomin Vilken sida är du tittar på? Det är på sidan 7 och jag vill bara Jaha, ta sig ur rubriken demokrati Jaha. för det handlar om det här och sen hörde jag också jag har läst tidigare idag eh, en kort kommentar från ett par tidningar andra tidningar och, och sedan hörde jag Radio Klara. men jag ska försöka fatta mig kort men jag vill gärna läsa att alltså, eh, de har en bra översikt i Aftonbladet eh, under rubriken demokrati eh, och, och det är bara på ett par eh, meningar Är det på sidan och, 7 det, där? Vad, vad sa du? Är det på sidan 7 där? Ja, Ja visst krispaketet. Jaha, där, jag ja, ja. Och, och, och mitt i där står det, demokrati, mitt demokrati. Ja just det. Ja, ja. Ja, jag ser det. Och, och sedan så har Aftonbladet ä, betygsatt det också med plus och minus. Mm. Och jag kan väl få börja med att ä, läsa upp ä, vad det rör sig om först va? Ja. Ö, översyn av grundlagen gäller bland annat majoritetsval för små partier längre tid mellan valen skilda valdagar för riksdag och kommun och sedan är det bedömningen där som plus räknar Aftonbladet med längre valperioder och majoritetsval det stärks det största partiets makt lättare att regera skilda valdagar kan ge kommunalpolitiken större betydelse. och sen var det minuspunkterna med högre för småpartier och majoritetsval överbetonas de stora partierna på de små partiernas bekostnad ehm, före 1970 så hade vi ju valperioder Både när det gäller kommunalval och riksdagsval på fyra år, ja, det var ju och en, det anser jag själv och det anser väl många i olika partier att det vore bättre. Och då hade man ju val som i minns annat år, alltså. Mm. annat år. För man hade ju inte en gemensam valdag som man fick sedan 1970, eller 1970. Mm. Jag kan nämna att jag hörde landstingsmannen för Miljöpartiet Åke Askensten det här lite grann i Radio Klara igår kväll Jaha. och han var inte förtjust i det, långt därifrån för han trodde ju då att det kunde leda till personval, endast ett par partier då skulle få någonting att säga till dem va? Mm. Och han kallade det faktiskt då ett sånt här eh, nu är det ju inget eh, direkt förslag utan det är bara förslag från Ingvar Karlsons sida om en utredning, en statlig utredning här nu va? Mm. Och, och eh, det ska ju godkännas först naturligtvis i riksdagen då eh, under våren då och, och sen arbetar ju den utredningen länge eh, och det ska ut på det deras förslag och, och så, så det är ju inte aktuellt nu som törs Jag trodde vid valet år 91 inte utan och inte utan det är nästa valperiod då. Men det måste väl vara två på varandra ja det, det, det, när det gäller författningscentring ja. så, så måste det vara två beslut om ja, det ska vara var valet valet 94 måste ju också komma emellan ja, det, så det, det kan inte träda i kraft för en om det blir någonting av det hela eh, det kan inte träda i kraft för en 1997 ehm, Håke Askensten om jag minns rätt nu så kallade han det hela för att det skulle leda till Demokratisk diktatur ja, det, det var ju ett ganska hårt äh, Omdämmet Ja, det, jag tycker det var, det var både det ena och det ja. andra Demokratisk diktatur, ja Ja, ja mm. eh, eh, Demokratur har man väl hört Ja, demokratur det, det, det, ja. Ja. Men, men inte Nej. Det här eh, Och en, eh, han en, eh, Jo, eh, han talade också om om, om, en, om enmansvalkretsar som de har i England exempelvis. Mm. Och i många länder som har varit engelska kolonier. Det känner du till. Mm. Och, och um, då är det ju bara um, ett eller ja, två partier då som uh, har en chans en rejäl chans att komma in i England under hela det är sånt här någonting om jag är med det själv under hela 1900-talet så i början var det ju då de konservativa och eh, liberalerna, men sen växte ju Labour, Arbetarpartiet till så sen blev det ju eh, istället Labour och, och eh, de konservativa torger som eh, fick in större mängd eh, parlamentsledamöter i engelska underhuset. Och, och liberalerna trots att de ibland hade en stor andel av eh, de röstande stort röstetal så hade de bara några få mandat och det är likadant än idag där va? Mm. Och så det är ju inte speciellt demokratiskt ett sånt eh, system. Nej det är det som jag som jag ser det med att förlänga och just i det här läget va, när man sitter då så att när en minoritetsregering kommer ut med ett sånt här förslag då, jag menar, då vet man ju vad de är ute efter jag menar, det vore en helt annan sak om de vore stora man skulle se det annorlunda det var väl i Svenska Dagbladet de skämtade lite grann med det här förslaget jag tror inte att politikerna har sagt mycket om det annars de sa väl någonting att Herlander hade upp det på 60-talet eller skrev någonting i Esens Gravart också att landet hade upp det på 60-talet redan och ville ha överrepresentation för det största partiet. Och jag vill minnas att det var det för det största, de största partierna när vi hade det gamla valsystemet. Sen har det väl blivit lite mer rättvist utom det gäller den här spärran alltså, ja. på 4% och, och, och jag minns också det att det var Folkpartiet som ville ha 4% så de var rädda att KDS det är ju ett ganska gammalt parti ja. eh, och, och de var rädda att de, de skulle komma in då till Folkpartiet och rösterna eh, sen eh, finns det åtminstone ett land som har hela landet utgör en enda valkrets och skulle vi ha det systemet här i Sverige det är ju på sätt och vis det mest demokratiska systemet då skulle det parti som får en, minst en en ett en, vad det, en 349 del av rösterna skulle få ett mandat i riksdagen Ja det låter ju, det låter ju onekligen väl, väldigt, ja. man, man, man, det Känner är demokratiskt. du till vilket land det är som har det systemet? Nej, hörru du. Vad ska jag tala om det för dig? Ja. Det, det är Israel och det har de haft Aha. redan från början 1948. Och det gör ju att de har ju en hel del problem med småpartier. Du, du har hört talas om den här. En fanatisk rabinen eh, Kahane, ja, tror jag. Ja, han har kom ju in själva. Han fick ju en 120-del av rösterna, va? Mm. Och, och det är ju tal om i Israel att de också ska ändra sitt eh, valsystem och få det mindre demokratiskt därför att eh, det kommer in en mängd små partier. Och du vet ju att Danmark, de har ju en stärk på Israel har ju ingen spärre alls då, men Danmark till exempel har ju 2% som du vet, det är ganska många partier där också. Eh, och det är klart, men att kanske någon bör det väl finnas, men och i Tyskland, det, ja, det gäller ju inte bara West Tyskland, utan hela Tyskland valet nu den andra december då har ju en spärr på 5% och likaså i de där ländervalen, landtagsvalen va? i de olika delstaterna eh, för jag minns eh, de hade ju val i, inte bara i för detta i Östtyskland utan också i Bayern och där de är republikaner, republikanerna de, eh, jag hörde på radio att de hade fått 4,9% av rösterna där men inte så att det räckte till att komma in i lantdagen nej mm. ehm. och en, de, de, Karlsson tog väl inte upp någonting jag hörde om i radio men jag kanske inte hörde allt men han tog väl inte upp någonting om folkomröstning till exempel att äh, ändra på folkomröstningsinstitutionen nej det är det ehm. press kanske presskonferens det var ingenting på den där presskonferensen som de höll på. Jag såg på det som var då de visade från, eh, från eh, aktuellt då klockan 16 då hade de ju hela den där presskonferensen då. Och det var ju inget sådant tal om från omröstande. De Och eh, det mest demokratiska är naturligtvis att man har inte bara rådgivande folkomröstningar utan också beslutande som de har i Schweiz. Det är ju det som är, jag tycker det är rådgivande jag tycker att det är bara ordet klingar så falskt, jag menar rådgivande jag menar, om en sak rådgivande i en demokrati så ska en sak som är i så är rådgivande vara beslutande jag menar det är ju folket som beslutar om det är demokrati jag menar att använda uttrycket bara rådgivande folkomröstningar det är... man kan väl ha både och förhandlingar men om de har båda delarna i Sverige så jag kommer inte ihåg, det var länge sedan jag läste om det här. Nej, de har, de har, endast, de har endast beslutande folk om rösten, ha de har de Och de, de har, jag tror att det är en i det 25 kantoner, det är det väl va? Så de kan ha i de olika kantoner också, inte bara folk Nej, de har det. ju ett annat system, de har ju ja. kantoner, om det är 25 exakt, Ja inte i huvudet, men, men de har ju... De har ju ett annat system så att säga ändå mm. Mm. Men det är väl det här nu att den, eh, Jo jag kan nämna det också Det kan ha ett visst intresse Jag hörde de senaste siffrorna i natt Jaha. Och, och, och, och en, just det partiet som många väntar kommer in De hade fått hela 6% va? Ja. Och Miljöpartiet hade 4,4% Mm -hmm. och jag minns också Socialdemokraterna var 32,4 och Folkpartiet och, och eh, Folkpartiet och, och centen hade gått tillbaka något, men jag kommer inte ihåg eh, siffrorna riktigt eh, Center var någonting på 10 lite över och eh, Folkpartiet var väl 12, kanske något över och, och Moderaterna 27, men just det där att på det så har det fått 36 det är väl, sånt där som tal som tänkte på att hindra småpartier att komma in ja, det där, det där, då kommer man till den här äh, saken när det gäller just det med religion va? och med även med, med, med, med, med när det gäller sådana här väckotidningar att i alla i alla ekonomer när ett land börjar alltså, befinna sig i kris va? då drar sig väldigt mycket människor mot relig för religion, alltså mot eller till religioner va? alltså ja, de börjar det det här, det jag... att de börjar läsa mera eh, sådana här skvallertidningar alltså i högkonjunktur så, så ligger <coughs> upplagemässigt eh, tidningar väldigt dåligt till sådana här skvalletidningar va när folket mår bra va men när folket mår dåligt då men, men sen är det väl det också att folk i allmänhet eller många i alla fall Jo jag kan nämna en siffra till som jag minns 19% procent möjligen något över 19% procent vill inte rösta på någon av de här partierna inte ens det alltså mm. så, så den siffran har väl stigit något om de som är obelut men där, där undrar jag många gånger över just det här. När de som säger alltså den, här, den siffran obeslutsamma. Jag menar det måste ju finnas många av de här obeslutsamma. Som, som, som onäkligen säger då. Ja typ ja Sverigepartiet eller något annat ja. mindre parti va. Men jag tror att de hamnar i de här obeslutsamma. Jag kommer inte ihåg exakt det förstår du men du förstår vad jag menar Jo, jag, Jora, jag ja. vet precis hur det där uttrycket ja. är men, men det finns liksom man har bara de här alltså de som ja, är de etablerade partierna sen blir det de här som inte vill någonstans, röster. men så kan det ju inte vara i verkligheten det vet mm. vi ju att det är det va? det måste ju finnas många av de här som egentligen de vill väl inte tala om det? Nej, säkert kan det bara då att de inte heller säger det. Aha. Jo, men äm, jo, sen har jag vet, jag läst i vintras någonting det var ju en, för åtminstone 8-9 månader sedan tror jag det var äh, i, på ledarsidan i Dagens Nyheter att man, äh, den som skrev det här, väntade att KD skulle komma in i nästa valet Ja. Och det verkar som att de skulle göra den och, och sedan ja, det kanske inte skulle tala om för er, men då, de nämnde Sverigedemokraterna också att de skulle ha chans för valet 94. Ja. men jag kan väl det gör väl ingenting att... nej, nej, det är... jag nämner det och, och eh, jag minns inte vem det var som skrev det var en sån där artikel på på en andra sidan i, i det eh, med, ja, och det är allt det här i både KDS och sedan andra småpartier det är väl det som eh, Karlsson är rädd för naturligtvis Jo det är ju Bakten ja. köttgryta Ja ja och eh, de, de, jag har också tittat i Expressen i, idag jo, jo det var någon Expressen ja. och, och, och, och där stod det väl en liten kommentar till det här att just därför att äh, man har inte alls debatterat det inom rörelsen jag, hos eh, socialdemokraterna varken inom eller utom rörelsen det var så de skrev minns ja. mm. så det är mycket överraskande och det har ju inte äh, alls äh, någonting att göra med äh, krispaket och ekonomi och sånt där så därför är det ju också överraskande va? jo mm. Ja, det var väl vad jag ville säga jag menar tillåt jag ska ta skaffa den tidningen och se vad som det är. Det var inte sant du på. Nej, det en du det var väl den du hade bott ifrån va? Nej eh, eh, i i eh, hittade jag inget inget i det ledare. Nej, det var alltså det var svenska dagbladet. Det, det, det är Expressen och eh, svenska dagblad som jag citerat ur minnet och, och så. jag Och upp det, det var ju allt om Larsen leder. Ja ja, jag har. Jag trodde du hade. Jag trodde du talade här om Nej nej du hade hört på radio. Ja, ja det var ju radio. Det det är det. Det ja, ja. jag har hört i radio. Äh, ja ja. Att, ja just. Nej jag, jag men... tror det var morgonstudion jag, jag har hört det den tidningen men men vad åt Så vi jag såg att de i sin ledare bara om att de vill ha nyvadd va? Ja. Jo jo, men det, det är ju det vanliga. Ja. ja då tackar jag igen. Ja. Hej hej. Tack så du ha att du ringde. Ja, nu ska vi ta lite musik och sen kan ni som sagt bara ringa till Sverigepartiet sitt i på telefonnummer 08 645 4576. Ta lite musik. Ja. Får Ett fall man verkligen kan peka på Det var när den här Gaben Patrik Neslund ja. var mördad, det var också ute i Solna Ja visst. Det var ju var efter nattbussen då Utav en, var en peruan va? ja. Men när man inte Riktigt hade det där klart för sig Så första upplagan På aftonbladet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 Då var det liksom ingen rasistmord Nej Plötsligt längre ja. Men, nu har jag inte, det där Men bytte man egentligen... ut svensk då Mot någon annan nationalitet ja, Det då där hade du ju blivit ett där på, du Nu har jag ju inte eh, Artikeln från eh, Förstadiet i det där ärendet va? Men <coughs> däremot efteråt <coughs> Den här peruanen då Han fick visst eh, 18 månaders pengar ja. För ett mord då alltså, mm. Och moden och sen blir det, i, det, halvtid på det. Ja, sen är det halvtid på det Sen skrev moden då I Expressen och Aftonblad Jag tror det stod i Svenska Dagbladet också Att är inte Ett, ett liv mera värt mm. Skrev mamman då Men alltså Den journalisten som skrev det där alltså Rasistbord och sånt Det skulle man ju nästan eh, Anmäla på något Sätt och sen eh, lägga det på minnet alltså. för sen när, när vi kommer in i riksdagen så ska vi se till att den där journalisten som skriver sådana där eh, saker eller sådana här saker om eh, det här omvända mordet då alltså, eller man, som man skrev då att det var rasismord han eller hon skulle ju <coughs> helt enkelt få ett annat arbete för ja. det. han eller hon då vem det var nu som skrev det passar ju inte va? för att vara journalist. Eller hur? Nej, det är det skrämmande hur man kan, alltså, hur man kan, hur man kan använda det. Och, och, sen, och sen bara tappat. man, man plötsligt kommer på Jaha, det var en svensk som varit mördad. Det var ja. invandrare som var då. Ja. Eller då. Nu ska vi säga det. Han, han var ju peruan, han var fortfarande peruansk medborgare men ja. han eh, hade kommit hit i Sverige när han var visst 3-4 år. Så att Länge. Men han var ju trots allt eh, peruan Han ja. var fortfarande peruansk medborgare Ja just det eh, så att, eh, Men ja. ändå det var, ju, och, det var ju med epitetet på det, din jävla svensk Det blir ju jag menar om du, om du mördar någon människa under tillropet Du ska dö eh, din jävla svensk då Eller norrman eller dansk eller kille ja. eller fransman. Jag menar och du, är, och du själv inte är Norman eller dansk eller kilenare Eller fransk man ja, det då, kan, då används ju uttrycket Rasistmord ja, Men då ja. måste det ju väl vara det lika där, menar, om, man, om om det är mot en svensk va? Ja visst det är det Så fall, om man nu använder det ordet Rasistmord mm. Alltså ordet rasist för det, På det sätt som man använder Men Jo då det, det är sant är... Lasse Det är ja. sant som du säger Ja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 och förstöra landet ännu mer. Mm. Ja, du vet att, vad jag förstår nu är jag inte till hundra procent insatt i det där, va. Nej. Men, men, men vad? Ja, en sak vet jag ju definitivt, att de kan ju inte bestämma det nu så att det inte blir några val nästa år, va? Men Nej. sen så är det ju så här, vad jag har för mig och jag är 99,9 procent säker att det där är så att säga en, en, en, en sak som, som hör till så att säga Grundlagen eller då, så att jo, säga jag, då. det här då och då var, där. Det måste vara två på varandra följande val va? jo, innan, innan man kan boka det där, eller mm. stadfästa det där. Ja. Och innan det ska väl förhoppningsvis mm. säger vi förhoppningsvis ja. med nåd no, och no, hamn och allt vad det kallas för va? när man Vina hoppar våra makter min. Överifrån att, att de ska väl detta patrask. Bara borta Ja det hoppas jag verkligen Så vi får råd med vårt eget land <coughs> Just precis så. Ja. Jo och sen är en annan sak också det här, det, det här med som vi har pratat om Valsamverkan och så Och det, det kan man ju inte just besluta då I, i kväll här över telefonen va Nej Så att nu har jag haft kontakt med En del eh, kamrater nu I kväll eller igår kväll då Och eh, vi föreslår att vi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 Ja. några röster här och några röster där och en hel del röster mm. där och en hel del röster där men det vore ju väldigt bra om man kunde lägga ihop alla dessa en hel del röster ja, jag menar att det, det. finns en, en, en så att säga en koalition då. Ja, det, så det att det där är, är och jag menar det, det, det är mycket sånt som man får i brev, sådana brev som man ju inte läser i radio för att de ja, är skrivna mm. för att läsa i, ja. i radio men där folk undrar över varför <coughs> är samverk varför ja. sitter ni där och, och, och, och, och, och, och som Men Uvar, vi det här, vi får, vi avvarta, får vi får väl kasta ut eh, budkraven ja. till andra nationella grupper också laddse. Ja, och, och jag sedan, men, så det, så det, så det första som nu är faktiskt som man nu kan se här för det är ju ja, den 18 dag ja. Det är ju faktiskt den 13 november, åtminstone folk kan de alla nationellt sinnade kan enas.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 Socialdemokraterna har sin demonstration första maj, då har de röda flaggor ja. men när vi demonstrerar den 30 november så har vi svenska blågula flaggor det är också en stor skillnad titta på folkets hus där på taket, det är stora jävla röda flaggor, jag blir så sur när jag ser dem där jämt ja vi <laughs> därför där är det så bra också att och jag också till alla som pratar om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 Och jag skulle gå och ta med en liten klunk eh, Saft Ja, hostmedicin eh, igen uh -huh. <laughs> det här är väldigt besvärligt Men ja, det är sådär. Jo, det är jobbigt, men jag vet ju själv För jag har själv den här, den ja. här där man. Det, ja, det man är får, det, ja. Man får en sån här tupp i halsen Eller vad det kallas Ja, är det. <coughs> ja Som ligger och killar Den <coughs> värsta är man springer efter bussen <coughs> också ja. Det är ännu värre. Ja, visst Ja, och sen ja. så kan man ju inte låta bli med detta förbaskade rökan Tänk mig att bli bli så förkyld som man la om med det Ja visst ja, det Har inte du några problem med början? Nej, jag, jag har rökt förut men jag har ju lagt av det Det är väl en, det är inne på fjärde året nu Har du då? Ja, det vore dags för mig också ja. Jag har faktiskt lyckats en gång här för, det, för att tala personligt Så ett nyårslöfte jag tog in Det höll, ja. höll jag i sex månader så sprack det på en och på mitt sommarafton Ja Ja, det ja. Så det. Jag ska fortsätta lyfta dem. Det är gift dem er. Ja, så att Ja, ja. Jag ska vi... fortsätta att lyssna på enat. Ja, ja. Okej, Porsen. Det är så. Vi har så sin. Det gör vi. Ja, ja. Vi får idag. Tack. Hej. Tack. Och eh, nu så blir det våran gängel där, och så vi har och sen så blir det väl musik då.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 Tex fyra fram, 4 5 sju sex. Märk ur vår skoga Märk Innan små Inom ett Mörker sägs sluta Till grus och klutar Vinkar koron från sin brusande eld. Och tre gånger sen grävar själv Med du din dröva Därför, Movits, kom hjälp mig och väl Gravord över vår syster Lillklockan klämtar till storklockans död Lövat står i borten. Och vid det gossarnas bön, Helgas denna orden, vägen upp till templets skrift, brydast av, trampas mellan russon nad bladd multnade bland korubor till dess långa och svart Grelmakar löp i din make Där dit åt gräset långhalsad och smal Hon en glor tillbaka om brundan du bonnen sjudes i dag o alla lå stiga vem skall nu flaskan befa Retigan! Vill ju bara vara snell och skiss. Om jag får utveckla det här lite grann vidare så har jag kommit till lite andra slutsatser med tanke på. Utvecklingen i samhället och det här med massinvandringen Och som den så kallade demokratin har behandlat oss nationalister Jag har helt enkelt kommit fram till den slutsatsen att Jag tror inte på demokratin längre I vart fall inte om vi definierar demokratin som partierna sköter den idag Nej, den, deras demokrati, man kan väl uttrycka det så Att den bygger ju endast på Statsformen demokrati Men det, det finns ju ingen demokrati egentligen I själva verkligheten att Det bygger på att vi har grundlagar Som tillförsäkrar då eh, Olika rättigheter som ja. är en statsform Men, men partiernas sätt Att, att hantera Obehagliga eh, Frågor då Typ det här med flyktingpolitiken mm. Det sköts ju inte demokratiskt mm. Nej men jag menar, vem, vem kan till exempel Anna Lind, är hon demokrat? Som hon bara sig åt, exempelvis Eller kan vi ta andra exempel? Till exempel När de skriver nu I pressen i, Från Babels torn upp i Marieberg Så skriver man så här att Det, vore ju vä, det är ju väldigt synd Att vi, lägga, vi ska inte lägga på locket På den här debatten Men herregud, alla vet Som har varit med i den här svängen ett tag Det här pratade vi ju om 1987 börjar vi, 1988, mm. 1989, 1990 och ända fram till idag. Men herregud, alla vet ju att vi har ju inte haft någon möjlighet att komma fram på något. Sen börjar de och snacka om och lätta på något. Vad fan pratar de om egentligen? Mm. De har ju förtryckt oss, alltså. Precis som om vi har varit vi som, som värnar om fostelandet, har de ju helt enkelt under flera, flera år förtryckt. Vad säger det? Grattis nu, nydemokrater Nu får ni smaka ut samma Utav samma, vad heter det, medicin som, som vad vi har fått ta många jävla år Och då menar jag på Då är det tveksamt om man ska om jag, jag vet inte alltså om. Jag har helt andra planer På att organisera nationalister Än under demokratiska former Eftersom, ja Det vet ju du väl mycket Lasse, att vi har Alltså att jag har varit en sann demokrat ända sen jag sen jag tänker, vi har ju alltid talat om, om det här då med, har gjort äh, demokratiska det. lösningar men det här med att så att säga, för att ordet demokrati det är ju alltid ett sånt där ord som används politiskt va? det är, eh, så, att, så, att, så att säga, liberaler och, och, och, och, och, och frumvänstern de tycker ju alltid att det är demokratiska beslut om, man får, om de får rätt va, men får de fel vi kan ta som ett exempel ur, ur, ur, ur, ur, ur verkligheten här hur, hur, hur så att säga vänster nere i Danmark, då när man, eh, plötsligt när Danmark sa ja till Ego. Då sa ju då de här som började bråka och kasta sten på polisen, de här vänsteraktivisterna i Danmark att det var ett antidemokratiskt beslut att, att vi skulle att de skulle gå med Ego, bara för att de fick fel. Alltså de, folk valde så att säga ja-sidan, även om man då själv tycker att det var ju synd att de sa ja till EG, det tycker jag, men. Men hur kan de säga då att det var ett antidemokratiskt beslut? Det var ju en folkomröstning där, där man beslutade om det. Men då, och det visar Men, ju då vänsters sätt att se på antidemokrati. Men vad jag menar, och det är det som du menar också, att man att det här demokrati då eh, i så att säga i, i, när det gäller partipolitiken va? det är väl så här att eh, så jag upplevt jag tycker i huvudtaget partipolitik är så att man talar om så mycket alltså mycket skit som handlar om alltså det här mott. Ja, det är ju så i alla partier. Va? Man motionerar och massa av blaj va? när klockan är fem i tolv. Sk har man inte tid att resonera om alla dessa saker? Som, som är det inte så? Men det är ju precis så det är. Jag menar på, ett intensiv, på en akutmottagning eller ett intensivvårdsavdelning. Där ställer sig om det kommer in en människa som håller på att dö. Då ställer man ju sig naturligtvis inte och diskuterar åtta, tio stycken om vad, vad man ska göra med den människa. Och vad jag menar med det, för att ta, jag tar ju det som liknelse. Att det är ungefär i vad Sverige befinner sig idag. Det är ungefär som en hjärtinfarktpatient som kommer in och omedelbart behöver hjärtmassage. Och vad heter det, syrgas för att överleva. Då kan man ju inte ställa sig och diskutera om det. Nej. Och det lustiga är nu med etablissemanget som har barnstyrt Nu har de ju, som vi har varnat i så många år Nu har de ju drivit landet dit, dit, Frukterna ser vi ju nu Nu har vi ju fått det mångkulturella samhället fullsmockat med konflikter varenda, varenda dag det är, det är bråk och konflikter och elände precis som vi sa, det var ju som att titta i en glaskula den som hade lite grann mellan öronen kunde ju begripa att det här skulle gå och käpprätt åt helvete och nu vrider de sig i sina spasmer över det de har ställt till med ja, jo precis, det är kejsarens nya kläder var i nya avsnitt, ja, visst Ja, varje dag va? och det här sista med Expressen det var ju ganska, som jag, för jag hade nämligen en, en sändning här för en vecka sedan när jag talade om att de är så pass järntvättade så de begriper inte ens att de själva är förda bakom ljuset med sin egen lögn. Man kan likna det med en person mm. som, som ljuger ständigt och jämt mm. Han tror ju till sist på sina lögner, va? alltså mytomatiskt, mm. maniskt eh, mm. beteende. Eh, och Det här, eh, det som hände i expressen var att man ser inte vilket förtryck det är. Eh, då den här administrativa chefen då tidigare för, för, för Expressen då. Erik Månsen han var ju då så att säga chefsredaktör då, men han, han levde ju den här alltså, världen där han trodde att allt var demokrati. Mm. Men andre, han, jag menar, han jobbade ju som administrativ chef va, mm. tidigare. Mm. Eh, så att han trodde ju då att man fick ju säga saker och ting. Va. Man fick ju alltså då liksom, han talade om det. Men han, vad han gjorde helt enkelt. att alltså han inte bara fostrad journalistiskt va. För journalisthögskolan. Den mm. fostrar ju folk till att eh, vara var troende mot den, mot den starka staten så att säga. Eller de som är etablerade. Mm. Va? Eh, och då eh, var skeptiska mot allt annat. Och där. Han alltså gick på hela den grejen. För att han var troende. Han folkpartist. Så, så han helt plötsligt gjorde de här som man sa då man, eh, med de här löpsedlarna men mm. egentligen är det inte löpsedlarna som är och, och de här affischerna utan det var innehållet i tidningen men det vågar man inte säga att det var innehållet va? mm. nej, nej, nej, nej. Man, media säger ju att det man sa ju då, att, man... att man fick sparken för löpsedeln och, och de här eh, reklamkampanjerna och en starkt vinklad det får du inte glömma en starkt vinklad opinionsmätning på vad svenska folket tyckte mm. nu är det ju faktiskt så att Erik Månsson Han halkade ju på den lilla smala Slippriga spången som Expressen har lagt ut Därför att han var inte lika rutinerad Och nej. kräket Och eh, eh, strömstedt, strömstedt Utan han halkade på den här spången Han var alldeles för orutinerad Men det diametrala i det här Det är ju faktiskt det Att det är för första gången Som någonting Gnutta sanning har kommit från den där tidningen ja, jag är det. Utan man kör ju ut de rubrikerna Kör ut dem Så tycker svenska så tycker merparten av svenska folket Enligt den och den opinionen Och det var ju så Och det, och det, det lustiga är att då förfasar man sig Över sanningen eller hur mm. Men det märkliga är då att man Frågasätter den här då Och, och antalet då som är tillfrågade och, och, och, och frånfället Så att säga Utav de som blir intervjuade va? Mm. Så att man frågasätter de här partierna då etablerade som det heter då frågasätter ju då andra opinionsbildare som det heter va mm. opinionsbildare. de frågasätter det här resultatet men det du är ju det där att som eh, den här SIFO-chefen nu kommer jag inte ihåg vad han hette men, men hade uttryckt i att den här undersökningen den gjordes ju då i samband med att man gjorde den sista valbarometern så var det här alltså följdfrågor och ingen har ju att valbarometern att den var tillförsett, att den var riktig och den var ju gjort i samma telefonintervjuer mm, mm. som man hade gjort alltså under den här ja. eh, tiden eh, jag, jag tror att jag har det någonstans eh, eh, här som man, som man eh, uttryckte det här ja. eh, att eh, från Expressen här ja. det är från eh, 8 september eh, här står han heter äh, äh, ett ja. äh, Förstår inte varför ifrågasättningen av SIFOs metoder kommer just nu efter det expresses uppmärksamma artiklar om attityder till flyktingpolitiken. Frågorna ställdes samtidigt som SIFO gjorde den senaste väljarbarometern. Samma personer som svarade på frågor om sina partisympatier fick vid samma intervjutillfälle svara på frågor om sina attityder till invandrare och flyktingar. Mm. Men Man har ju inte frågat var man heter. Man frågar när mm. det inte passar skorna. Mm. Men kom också ihåg att det var ju. Jag har aldrig hört att. Eh, vad heter nu det som heter kanalen kanaler? Äh, eh, eh, studio 1, ja. De offrade ju med. med eh, vad heter hon Matsson och de här? En hel timme på att ifrågasätta alltså riktigheten i opinionsundersökningen. Mm. Varför kommer alltså, varför lägger då, då sådana. Uh, ja men det är ju naturligtvis för att försöka vrida till det där, för att än en gång de sitter ju fast i sina egna lögner som de har ljugit i, och nu försöker de med alla medel vrida sig ur men det går inte, det kan inte det kan inte gå om man sammantar det här och ser det här hyckleriet, så måste man ju då ställa sig den frågan kan vi nationalister vi är ju alltså har ju alltså, alltså det är ju inte så många som är lika övertygade som vi va? Men det är ju dock en Relativt stor Grupp va mm. Och den växer ju naturligtvis så Speciellt är det glädjande att ungdomarna fattar det här Före alla 40-talister som är förgiftade av Maos lärare och flum. Ja men de, de har ju stället. sitt på det torra 40 De sitter mm. ju i, i, i villor Som de ofta redan har betalat färdigt Lånen på va Eller bostadsrätter som de har betalat färdigt Så de, de, de har ju sitt på det torra va mm. Och, och de struntar ju i framtiden, för ja, med eget jo, men är ju medlöpare, alltså, mm. de tänker ju så nej oj, oj oj jag kan inte säga min mening för att då kanske jag, kanske jag får äh, kicken från jobbet och så vidare, det är, ju, det är ju det jag säger, det är ju en... Men nu ska man inte säga att alla är 40 för alla är det de, men, men, men, men de vad som, de som har makten på. i det här landet är ju just 40-talister. Nej men vi jag har pratat om det ju alltså att göra en spegel på vad vi, vad vi kallar demokrati. Mm. Men då måste man ju sen ifrågasätta om man, som, som till exempel jag och, och, och du har jobbat ännu tidigare än jag. Men när man har hållit på med det här jobbet, alltså att försöka få folk att fatta att vi håller på att driva Sverige käpprätt åt helvete. Och så håller man på med det år ut och år in. Mm. Och så ser man att de honar oss, de skrattar åt oss, de trampar på, på det de själv kallar är självklara, grundläggande och grundlagsfästa rättigheter de till exempel kan släppa fram en och... Annan. Först och främst så gör de allt för att skandala... Gör alltså... Uh, all skandal, uh, Finns det minsta lilla som någon nationalist har gjort? Ja, då har du ju, som du vet, all, hela begreppsvärlden. Ja, ja, ja, ja, på ja. Han. Sen så kan de ju i bästa fall råka vid någon typ 30 november så kan, ju, kan de ju råka låta någon nationalistisk partiledare eller, eller, eller så vidare komma till tals i ett vinklat reportage i... i Två eller tre sekunder. Jag menar det är ju det är ju så sjukt alltså så att eh, ibland så mm. tycker man ju att man kacklar för mycket men ibland så finner man heller inte ord. Nej. hur fruktansvärt sjukt det är. Nej men just det är det här och det var vi, vi talade om det här med att alltså tidigare då men vi ska just att det här med media va? när det gäller media så och de här tv-programmen särskilt va? Mm. Eh, Radioprogram, ja, det är samma sak där. Men att är eh, det så att säga, om man som nationalist ska ställa upp på deras. Vi vet ju alltså att de vinklar. Mm. Vad vi än säger eh, till media om man ställer upp. Va? Så så kommer de att vinkla uttalandet. Eh, lokalradion kanske är lite bättre, men alltså man säger stora eh, Sveriges radio. Va? Så att man ända ska ställa upp på. På, på direktsändningar Ja visst, ja. alltså i live va? För då kan ja. de inte klippa jag, Som ett exempel jag kan tala om för er lyssnare här. De har ju vaknat till nu På tv-programmet Striptease för de hade varit här Men så var det alltså deras fula sätt De hade alltså varit här eh, För vi har ju alltså den här radio-studion eh, Hemma hos där eh, Kenneth Bodo Som är tekniker Och eh, eh, att vi inte kan ha, så säga, hyra i egen lokalt Det är att vi inte har några pengar till att hyra Vi har inga bidrag som de här etablerade partierna och så vidare. Men de hade varit här i morse då, Så när knackade på dörren Och uh, Kenneth hade uh, Tittat ut då Så, så står de en stor kamera där utanför Och säger Sveriges Television Vi vill höra om det här saltförbadsavtalet Med kameran på va? Mm. Men Kenneth hade ju ingen lust att uh, prata med dem då Men den ringde jag till dem då idag Och de var ju väldigt intresserade av det här saltförbadsavtalet Uh, men alltså det är då att komma med en kamera Utanför dun och ringa på Man ringer med för fan eller faxar som jag sa till dem För jag ringde upp dem och frågade vad de, mm. vad de höll på med Eftersom det var så fräck att komma så där Man kan mm. väl ringa och säga då, eller faxar då uh, Att man kommer och inte komma på så så Nej men så, är så, är ju, så, de, de har ju inga som helst Nej de har ju alltså, de om, jag skulle klampa upp på det Men ni skyddas ju av olika abavakter och sånt så Jag kan inte klappa upp på er Redaktion och göra någon intervju för Våra roll för på jag är ju lika med så fall journalist som ni är. Ja, just. Även om jag inte, som jag sa lite om, jag har ju inte erat adelsmärke på presskortet Nej, Men, men, men då, då Då ville de ju då prata om det här med sallsobtalet och hur det har kommit och så vidare. Jag har ju de skulle återkomma på måndag, men eh, ifall de lyssnar för jag sa att vi skulle ha natt sen för de ville ju prata idag. Jag sa inte tid idag för att då ska sova på så är det. Mm. Men att, eh, självklart kan jag prata om salgsbrottsavtalet och, och vad vi har fått ifrån och så där, men det blir ju live. Mm. Det blir inte någon inspelning som man kan klippa ihop sig med någon jävla hopfull stövel som som, som, som, bak, som, som bakgrundsförlagare. Ja. Utan, utan det blir ju live. Och det ska man tänka på. Man ska inte låta dem... Nej, jag, har ju, utav den, jag har ju varit med om, om precis alltså. Motsvarande flera gånger Och jag blir lika förbannad varje gång När någon nationalist går på de, de här grejerna Utan vad det handlar om alltså, som, som till exempel Jag kan ta När, när eh, striptease var igång förra gången Du vet Då skulle då var ju Friggebo och dem det, det har ju varit som ett uppehåll ja, Men i alla fall så, så kontaktades ju eh, Vi av den här vad heter, han? <coughs> ja, vad heter han Programledaren i striptease igen Jens, orberg, orberg, orberg. Jens orberg. Ja. I alla fall så, så då så, var det ju om, om att komma. Och vi sa ju det. Jag sa Anders Klarstum och jag var det som skulle åka upp. då, då vi, mm. vi sa att vi kommer självklart alltså på, på, på sändningen. Huvudsaken är att det är en direktsändning. Mm. Då var det tvärnigt. Mm. Och det var ju i alla fall att möta Friggebo då. Nej, nej så det gick inte. Utan det, det, det är ju då, då då ställer vi ju naturligtvis inte upp på det nej, För nej. det förstod vi ju att de skulle redisera, redigera Sönder nej, det och, och ta ut bitar så alltså det gör de ju alltid, jag har ju varit på intervjuer Där, där alltså man har pratat alltså Några sekunder av en tio minuters intervju mm. Och då kan du ju vrida till Vad fan som helst, så är det ju Och det är likadant i alla andra Sammanhang att akta er för, för, för, för de där Det finns ingen som helst Vad heter moral i de där mm. vet du, utan Nej men de det ju är ju ett sätt, sätt. De vinklar, va? Ja. Det Det är ju Nej, ju... men varför klippte du sönder det där och fick ett helt annat budskap? sa jag åt dem. Ja, det var på grund av att det skulle passa redaktionellt in i tiden. Så jag. Men de hade de... väl sagt det när du hade gjort några inslag. Va? Ja, det var ju om om en det... husbyggnad, något om bygget, va? Nej, det var om vad fasiken var det? Det var i Sollentuna där någonting. Nej, det var så att de gick, invandrarna fick fört, hur i i lägenheter. Ja, i ja, det var ja, det. Ja, bygg, Där klippte ja. de ju sönder alltihopa. Fast den han lovade på heder och samvete. Och jag menar man på ju inte di, in thi, om man har bränt sig på plattan så lägger man ju inte dit handen en gång till. Så dum är Nej ja, det är enbart eh, direktsändningar alltså. Men, men man lite Ibland så funderar man alltså för vi vet ju nu att salskobrottsavtalets Tid har gått ut jag tänker, Det som vi såg idag på Aktuellt från trollheten. Det var ju ett ganska schysst inslag de hade gjort Från den här killen där uppe då va? som, Det var ju inte, inte klivt Man undrar ju ibland alltså, vilka Nej men Lasse, det, det går inte på det där nej, nej, nej, det, det, nej, det, det är som som jag då. säger Jag menar ju inte ja. Nej men, jag, men man undrar nej, jag, jag, jag är inte så lätt Men man undrar ju liksom nej. då vad är det som händer va? Jo men alltså om nu samhällsklimatet har ändrat sig alltså så så, så ska du veta det att de här journalisterna kommer ju Om opinionen i Sverige blir så stark så att den blir alltså ett hot va? Opinionen att så här kan vi inte ha det vilket vi har förespråkat längre då kommer dessa kräk till journalister att vända sin folkpartistiska kappa Och flyta med, och du ska förstå då att om, om ett eller två år om, om den här utvecklingen fortsätter, om överhuvudtaget eh, inte Vi har gått i statsbankrutt redan före det Så kommer de att säga, ja men det sa ju vi också redan 1987 Eller hur tror du inte det? Ja. Så rutnär, därför säger jag så här Om detta pack, detta, och speciellt från detta TV4 Be dem fara så långt peppan växer För det är det enda de är värda För de gör inget annat Hela deras inställning från första stavelsen till sista Är att smutskasta dig och ställa dig i en dålig dagel som människa Och dålig och, och, och, och som en är, dålig politiker också Men de gör alltså, just TV4 va? för att jag, eh, Det var ett program för några veckor sedan eh, Som eh, var då om det här med jasplanet va och där hade man alltså från en mobiltelefon Alltså en sån skanner scanner då mm. eh, Spelat in ett samtal På mobiltelefoner från två stycken Det hemliga samtal De har fått in på ett band Där gjorde en polisanmälan för dagen efter delen på morgonen. Ja, det var det de var jätte De sa det till och med Jag hörde på den snabba sen var det? Att han visste att han hade blivit polisanmäld. visste att det var jag som. Var. Men jag har polisanmäld för att sådana får man ju ha och lyssna på. Sig. Men man, får, ja, och man, kanske privat får man väl spela in det. Men man får ju inte spela upp det för någon annan. Man. Alla minns i tv eller i radio. Märkligt att inte sådana män då som typ som Försvarsministern Anders Björk Inte känner till det och själv tog tag i saken Och anmälde det där Ja, men, ja det vet man ju inte liksom hur de för att, Men det går ju ofta ja, men man behöver inte anmäla poäng Det var bara det att jag skulle inte stå stan Och, och, och så då gick jag in på någon annan polistation någon... Jag tror inte att han helt enkelt var medveten Om att det var olagligt att, att göra det där ja, du, vet att det du vet att olagligheten Det består ju i att så att säga, Att den som spelar in det Inte är delaktig själv i samtalet för att det, och det är såna här grej som jag tror att eh, många missar, man, exempel, man hör ju på våra eh, telefonväkterier och sådär då hör vi att vi ringer till, till eh, diskrimineringsombudsmann och så vidare och får dem att göra så olika sådana här eh, potentater va? eller journalister och sånt där. och så tänker man, ja det där fick man ju spela in och de kan ju sända ut, så då får man väl vända ut det där men alltså lagen säger ju då att att för att spela in ett samtal så måste man själv vara med i samtalet. Så att, säga. Att, att spela in ett samtal, det förutsätter att en vet om det. Och jag vet ju om att jag spelar in samtalet. Mm. Och jag är med, med i samtalet. Mm. Men jag får inte spela in två stycken omedvetna människor som inte vet. Det lär. har väl alltså, om vi tänker alltså polisen har problemet. Alltså ja, att det är bugg ju då, va, buggning då. att det här är ju på en scanner då, på mobiltelefonnätet. Ja. Eh, det, och det, det är alltså om man jämför det här, det är det, det är ju att om vi säger så här att om. Eh, om du själv är med på ett, ett styrelsemöte, till exempel va? Så får du ju då i, i fickan ha en liten bandspelare och spela in styrelsemötet, va? Och sen spelar jag faktiskt upp det för andra också då. Det, det åker lunen styrelsen men då, men, men om du känner för det, va Så så. så, men, så jag. Men. Du, för då är du ju själv med på mötet va Du mm. är ju alltså med i rummet va då får du spela. Men du får ju inte gå in och lägga Bandspelaren under bordet va Sätta fast den Och sen gå ut i rummet och, så, och, så, ruggning, ja, och, och låta de andra ha ett styrelsemöte Utan att du själv är med va? Och sen gå ut och hämta bandspelaren sen va Och så spela upp det va Nej. För då är det ju såhär olovlig ol avlyssning mm. va Men är du själv med på va Alltså själv är medlem i, eller i rummet mm. Då får du spela in det va? Mm. Men det är samma där med, Men du eh, vad vi inte pratade Det där var ju Varför förklara lite om jo, det det han, var väl... Att vi Alltså Fräckt utav tv Att men göra vad ett sånt där brott va? Att spela upp från en Jo en, men det är inte det ganska typiskt Jan Schärman Hanses metoder Och hans journalistik Men han hade det, inte Att det här är ju alltså det, det, Ja men han har väl Ingen så som helst Det Som det kan vara Och även om han skyller på Att det här kan kassetten Har vi någon som har skickat till oss Ja, att spela in å, det. ja det, är klart, det kommer de ju göra Det sa de då också Att de mm. uh, Uh, eller jag ringde och frågade var man hade fått det där från det var en som hade spelat in det här och skickat till oss men det spelar ingen roll va? för du får inte spela upp det för jag hur du så enkelt va? så kunde man ju då uh, spela in vad andra säger och sen säga att man har fått bandet ut av annan då så spela upp det men det går ju inte man, för att man, brottet är ju inte att Nej. ha ha kassetten det är inte brottet för eftersom, du får ju faktiskt spela om du nu vad jag förstår, lagar, du får ju spela in vad som sägs på en skanner va ja. Det är samma, du får ju spela in vad som ser på en polisradio också Men du får ju inte spela upp det för någon annan Nej Allra minst i radio va Men om vi lämnar det, om vi går tillbaka till det här råthålet TV4 Alltså man behöver ju bara nämna några mm. namn Alltså Anna-Lena Lodenius Jan Schärman Vad heter det Malou von Sivers, Bengt Magnusson Steffo Törnqvist Uh, uh, vad har vi mer? Uh, ja man kan, man kan gå hela vägen det, Jo vad heter han? Uh, det spelar ingen roll det var några stil. Alltså det är ett stort råthål helt utan Titta på morgnarna när det är det här sändningarna i god Den här snipiga lilla råttan malo von sig. Det enda gången som hon skiner upp den hon får in Antingen en kommunist, en folkpartist eller helst en bög då hon Gadel, ja, i, och Gadel, ja. Ja. Ja. visst alltså Kommer det sen Ian Wightmeister eller, eller någon sån här Eller några andra normala personer Då drar hon ihop sitt råttface och, och, och, och, och, och snipar och är sur Och klipper av intervjun och sånt där Så går det Det där är ett stort råthåll Det där TV4 det är att jag, jag gjorde en, en jämförelse På en just med det här med Man, man pratar ju så mycket eller, TV4 eller alla journalister Men eftersom det nu TV4 som gjorde den här prylen så den. Man pratar ju om det här Med, med kulturyttringar Och brytningspunkter Och valfriheten eh, Man har ju sagt då bland annat eh, TV4 då att det här med Med kulturer då att Man kan ju ha fl liksom flera kulturer mm. man. Menar, man kan ju så att säga som någon uttryckte det där en gång eh, Dansa Samba på förmiddagen Och folkdans på eftermiddagen Just. Ja, Och att jag menar, man behöver ju inte vara bunden I en kultur Men Ja, valfriheten då, valfriheten ska vara så stor då. Eh, men jag gjorde en jämförelse med den här valfriheten, när det finns pengar i valfriheten va. eh, Ja, men valfrihet, vad är det då vi har då tre stycken markbundna tv-kanaler om man utgår från det va. Eh, så, så, så eh, säger man då så här att eh, man kan exempelvis se då alltså valfrihet det är att kunna se aktuellt klockan 18 och sen se på tv4 ni Nyheterna klockan 19 Och sen se på rapport klockan 19.30 Man behöver alltså inte välja vad Man kan se alltihopa va? Eh, uttryck så. Och det är ju alltså då valfrihet Ungefär som att dansa samma på förmiddagen Och folknads på eftermiddagen Men nu finns det ju pengar att tjäna i det här va? Ja, ja. Så då, Och då är det inte så roligt med valfrihet längre Utan då flyttar man sina nyheter klockan 19 Till 19.30 samtidigt med, med, med, med, med, med rapport Vilket gör då eh, Att det finns ju ingen valfrihet Så vill man inte ha en sån där fånig tv Och sätta den ovanpå den andra tvn Och sitta på bägge programmen samtidigt då va? ska, men ska det, du, att i, Alltså det finns pengar ja, att tjäna va? Och då är det inte frågan om valfrihet Alltså man har ju deras avslöja sig där Jo ja, men sen är det ju, ligger det ju också En liten annan aspekt med i det där Du har ju helt rätt Men du vet att de här skithögarna Tror att de håller på att bli stora Och vill alltså De flyttade ju helt klart att Alltså nyhetssändningar från 19 till 1930 ja, Men konkurrens för att, ja, ja men för att alltså jag menar, då skulle de mäta sig med Med rapport Man. De har ju inte en chans, vare sig mot aktuellt eller rapport Och dessutom så Men det är ju till i folk, ja, rapport 19.30 Ja visst och jag hoppas ju naturligtvis Att, att inte det där flumgänget nå någon som men, men de har ju försökt, de i med rapport tidigare Men då var det Stina Dabrovski Som skulle vara 19.30 då Och skulle, oh, oh, vad heter det uh, uh. Och, och gråta där var olika sådana där gråtreportage med Stina Dobrovska. Det gick ju inte, va? Kanske från torget i Rinkeby Ja, det var väl inte Och Och, och, och, och, och e, Kyrkogården i Warszawa, e, så, <här> så, så, så, så, var, Ja, men det var ju sådana här reportage. Var. Och det ja. ena, det ena, men liksom folk är ju inte mottagar för så att, så att nyhetsmässigt att de inte TV4 kan mätta sig med. Med, med, med rapport. Även om inte heller så. Det ja, är också subjektivt. De, det är ju inga objektiva nyheter de jo. ger ut. Det, de är alltid subjektivt Men när vi ändå. De tycker, så att säga, men vad jag ska säga. Att de klarar alltså, det tyckandet som tv 4 gör uttryck för när de tycker i sina nyheter. Mm. Alltså inte gör en verklighetsbild. Va? Och så ska folk så att säga själv eh, ta ställning till vad som var. Va? De ska ju tycka så väldigt mycket deras nyheter. Det måste man ju säga. Alltså om du mäter grader i helvetet så är det ju väsentligt större saklighet och kvalitet i både rapport och aktuellt mm. jämfört med flummet i tv4. Mm. För det är ju som du säger, det är ju helt styrt. Mm. Nu fick de sig ju på pelsen också på grund av att de är ju alldeles. De är ju ensam i det här, äh, alltså som äh, mark. Visst heter det? Markbundet ja, kanal ja. Alltså att sända reklam ja. Så nu var ju friggan igång där och ville ha För att TV3 Det är också en Stenbäck historia. Ja. Men TV3 ha, ha, går väl via satellit va? Ja, alltså, exakt, med, ja, ja, ja just det Så att, alltså, då kan man säga egentligen att TV4 Har monopol på reklam Eller hur? Mm. I och med att, de, alltså, att TV3 då är en satellitkanal mm. och andra ja, ja, Så att de är och då, då, de var ju då sa han ju det, ja vi är dubbelträdyra men friggan ville ju då få in mm. lite grann så att det, det, det, det är i alla fall glädjande det att, de, att någon annan så att de inte tog upp kammen växer för mycket på de där liberalerna vet mm. Mm. nej men hela det, det, det att man gör ju liksom inga egna initiativ till någonting alltså nya, jag menar TV, man pratar så mycket om det här med t-program att det skulle vara t-program hela dygnet på dagar och alltså eftermiddagen. eftermiddag men, men det märkliga är liksom att TV4 de kör igång sitt program samtidigt då, när, när, när eh, eh, första aktuellt kommer då vara i TV1 eller om det är TV2, rapporter det, det som kommer i hjärtan så är det. Då, då, då kör TV4 igång med lilla huset på pläringen samtidigt så alltså, tv börjar samtidigt på alla kanaler. Mm. Förutom den där skolTV då. Och, och och likadant frukostté, det är ju samtidigt, va. det börjar 6:30 och, och slutar klokar nio. Det är som så på bägge. Va. Men det som är farligt för nationen om, om jag säger, deras trappakalja, alltså om de växer sig starkare, och förmedlar alltså, som, som nyhetskanal. Alltså det, man kan ju säga att de trots allt har nått i sin flumliberalism som vi hatar. Va. Men så har de ju naturligtvis, man måste ju säga det, att de har nått vissa framgångar. Och det är ju inte bra. Det är ju farligt för Sverige. Deras inställning är ju precis den diametralt Motsatta som, som vi har Det är ju alltså att löpa den här linan ut Och så alltså köra ner nationen, käpprätt åt helvete alltså. Så att ju starkare sådana här kanaler Som TV4 blir alltså i sitt media Och, och, och ju farligare det blir Jo ja, men där, där har du ju Åsiktsmonopol ja, Men du vet att där eh, Bose, Så har du ju alltså det här med att tjäna pengar För det är ju så här att eh, Ju mer olyckligare ett samhälle blir va. Eller om man uttrycker från början då så att säga ju mer homogent ett samhälle är, mm. ju mindre risk för stridigheter. Det vill säga att man bär de gemensamma svårigheterna gemensamt, mm. då. eller landets svårigheter gemensamt va? Även ja, om en ja, del då givetvis på ja, man, man har ju framförallt allt lätt ja. att känna samhörighet. Ja, jo, precis va. Och där, där har du då den här grejen att med en splittning utav människan då mm. i olika kulturer då eh, alltså man sprittar geniteten, va? man känner inte samhörighet det blir alltså eh, klass, klasser det här som de alltid, jag menar enligt det, det ena klassen så är det den andra vad som man vill pumpa upp liksom klass mot klass, va? det här klassfienskapen det, det är ju så att säga eh, vänstern och vänsterns sätt att på, jag menar inte det, nu är det kvinnokamp och, och det är olika, det är olika eh, kamper då så får ju människan att bli olycklig. Och en människa som blir olycklig, han kommer alltså att bli en konsument. Va? Han kommer alltså att köpa sitt tröst. Och ungefär faktiskt, som man, man själv känner sig lite dålig ändå, va? Mm. Så, så kanske man piggar upp som och går och köpa en snigkort eller vad man nu köper någonting. Man, man gör ju det, va? Men om du ständigt är olycklig, så kommer du att bli en konsument. Och vad, vem känner det på det? Jo, det tjänar ju givetvis kapitalet på. Va? Så vad man vill ha. Det är ju alltså ständiga konsumenter va Som Mest köper det. allt drabbel Allt sån här reklam eh, eh, juks, va? Man, ja. man kan köpa både renar och andra I, i, i Tv och blöjor och hela, Alltså hela joxet va Så får du alltså sån här impulsköp va mm. Och det är ju det man vill ha. Men finns ju en människa beroende av vi... beroen ja. Konsumtionssamhället där det bara handlar allting, och så sitter ja. du där med flipperspel och, och beroelenter och... som flyter och... omkring på gatan. Minns du att vi till exempel mm. konstruerade det i flygbladet i valet var det 88. Ja, 88. Ja. Ja. Där står det ju alltså uttryckligen i det bladet. Alltså Redan då så, så hade vi ju, och det är ju alldeles sant som du, som du säger, därför att. Sen finns ju också en annan med det här mångkulturella, alltså när det, när det homogena inte längre finns va så blir människan inom sig väldigt egoistisk. Därför tänker sig, ja allt, där, allt flyter ändå jag roffar bara åt mig själv. Alltså, jo, det som, blir ser, så. Som, som jag ofta brukar säga så här att idag i dagens Sverige så skiter man i om det brinner i grannens mm. villa, bara det inte brinner i min villa. Mm. Förstår du? Och därför engageras man inte politiskt mm. Mm. Eller, och du ser ju till exempel Att folkrörelsernas engagemang Till exempel i fack, i alla möjliga Det är ju bara vissa då, uh, Klubbar till exempel som golf Och sånt där som järndött Som går framåt alltså. Men till exempel till och med Om vi nu ser nu uh, uh, som vi då Fick rätt, vi tittade i glaskulan Lågkonjunkturen här Inte ens under lågkonjunkturen Engagerar sig folk i facklig verksamhet Det är ju märkligt det borde ju vara så att när det är lågkonjunktur så går ju folk till facket och, och, och jobbar fackligt. Så är det inte. Nej men de har väl Nej, men det är under inte bara medvetet, det. undermedvetet så har vi folk sett då... Eh, Egoismens Nej, ja, ja, men det där med facket så vet vet att jag tror att med undermedvetet då så har ju folk sett då... Alltså man, när vi hade då så att säga högkonjunktur så, så sa man ju då så här att vilka har så att säga byggt upp det här då? Varför hade vi så väldigt högkonjunktur då? Vi sa ju att det här är lånade fjädrar, va? Lånta fjädrar. Det, men men eh, man skrev att pumpar ut att det är tack vare invandrarna som vi har en För det är de som har arbetat upp Sverige. Va? Utan invandrarna så skulle vi inte vara någonting då. Va? Nä, vi hade inte varit värda skorna 40 år i kyla ungefär va? i vissa tillfällen. Men då, i det här då, om man ut den biten då, så. Eh, om man vill säga att det var invandrarna som byggde upp samhället. Va? Det finns ju en del som uttrycker det. så Vem har då rivit ner det då? Va? Ja. Ja, ja, jag menar, nu är det ju tydligen, nu finns det inga stålar. Jag menar, det är just det här, kärlelussnare, att nu säger jag alltså inte det här att invandrarna är de som har rivit ner hela samhället. Det säger jag, för det är våra politiker, men vad jag säger det är att definitionsmässigt va, i det här... Eh, såpoperajournalismen då, där man säger att det är invandrare som har byggt upp det, då måste man faktiskt ta konsekvensen också och säga att faktiskt ja, men vilka var det som rev ner det då va? Mm. för det kan väl inte vara så att att, att, att det är så att säga eh, två skilda grejer där va? ja, men vad det egentligen handlar om att vi hade ju lånat pengarna, va? det är ju så va? Mm. så att de som hade byggt upp det, det var ju men, en, en slags fiction ja, ekonomin. men också, de som hade alltså. byggt grunden innan de här lånekarrusellerna och alla våra utlands, eh, alltså och innan vi... dess så var det faktiskt men de nej. som byggde upp samhället, ja, det var ju de svenskarna så att säga som idag är pensionerade va och de är ju, eftersom vi inte hade den här invandringen så flyttade politiken va men det är ju klart att vi, jag menar svenskar vi har inte beväxt upp någon mylla så det är bland germanskt folkslag va? det är europeer då som finns i svenska, eh, men, men i största delen så är det ju svenskar då, fast det, det finns ju jag med finnar inte. och så som det bara där, där det är inte, tog... vi inte ens kommenterar det är, det är precis... så förbannat löjligt när de börjar snacka om, om mm. köttbullar och koldomar jag orkar inte ens med den där debatten alltså. mm. utan svenska det är helt enkelt folk som har bott i århundraden mm. i det här landet och mm. i regel har en viss slags karaktär och ett visst sätt att leva det är helt enkelt svenska, mm. sen så får de här jävla andra säga precis vad de vill vi definierar det som där, om en och annan köttbullar har hit eller dit från något annat land det struntar jag fullständigt i jag vet då i alla fall som nationalist vad svenskar är. Den saken är klar. Mm. Det kan ingen ta ifrån. Mm. Det, Nej, men det, du vet att det är det som är så dumt i det här. Man snackar om köttbullar och det här. Ja. Eh, alltså köttbullar. Men det det men när man görs, folk har ju ätit kött i hela, alltså i historien. Man kan, man, de begreppel dem också att, att det var lättare att göra dem runda för att de rullar dem. Det är ungefär lika dumt så att säga. Vem uppfann medsbö? Det kan man också kanske påstå då att det var någon, någon, någonstans va, som uppfann. Att man, men, men det sägs ju självklart att människorna, de såg ju att det var fiskar där nere. och Något sätt att få upp dem va. Så kom man väl på att man skulle då göra sådana här krokar och lura fiskarna va. Att, att ha och så. Jag menar, och vem som uppfann det. Det uppfanns ju precis som hjulet på flera platser på jorden ungefär i samma tidsålder Det är en löjlig debatt, det man jo, nej, men man inte Jag tänker liksom många som vill säga att koldormar, då, va? det kommer från Turkiet då, va? och det gör det förvisso koldormar så säga med, med, med, med det omslaget va? men skillnaden är att, att äh, koldormar gjorde man faktiskt det finns alltså den här gamla äh, då vikingade sättet, det finns på stenhällar då, äh, om, om man, alltså gjorde mat förr i tiden. Och då hade man ju inga kylskåp. Så alltså, då saltade man ju ner maten. Bara. Så rull, salt... rullade man till rullade man i blad? Ja, man rullar det i maskrosblad. Ja. Maskrosblad lullade man in det där köttet. Det Och så det så var väl en kål, då, men sen kom de ju hit med kolblad. Bara. Och det... Ja, det där är så dumt. Men vi ska vi, vi inte det. Men jag, jag, man, det, jag men, man, tycker man hör sådana där ut. Men det värsta det är, är ju att... Vet du att, att, att, att, man inte har någon vet vad du borde göra alltså för att uh, klara ut det här alltså för lyssnarna? Och det är faktiskt att läsa Saltsjöbads... Alltså för så att vi får klara de här lögnerna. Läsa Saltsjöbadsavtalet i sin helhet så kan vi kommentera det sen. Alltså. Det, det ska vi göra. Saltsjöbadsavtalet. Men ja. det är alltså att... att uh, Därför att det är... Uh, vad heter ljuga, det? Ja, alltså vad de har ljugit för oss. Uh, uh, då ja så det här kan man säga. Det här är alltså det saltboka toglet och det, det är alltså då ett ja, unikt dokument som vi skrivit i flygbladet men det egentligen är, är, är, är lappar då som är, Stödanteckningar för det här som en viss journalist då, är, har skrivit som vi har då skrivit ut en avskrift och vi har kallat för dokument men det är, ja i fall, det, det sasto på det mötet att det inte fick delges till någon annan. En av som var med på det här äh, mötet Det var 23 stycken journalister ja. Men ja det har vi inte skrivit Men jag hade ju inte här från det där Men då alltså, det var Salsjöbadens äh, äh, äh, Möte i Salsjöbaden, ja Den 21 mars 1987 Och det var Svenska journalistklubben då va? Det är en sån här underavdelning Den finns redan 25 mars 87 21 mars 1987 21 mars 1987. Ja och det var alltså en målsättning då att man inom fem år skulle vända den negativa trenden och få svenska folket positivt inställda till invandringen. Och då framkom det då önskemål från det församlade att eh, företrädesvis positivt bedöma och omskriva svensk medborgare av utländsk härkomst. Detta särskilt i samband med idrotts- och konstnärlig verksamhet. Och eh, vid evenemang med inslag av skiftande kulturer företrädesvis intervjua och visuellt framhålla medborgare av utländsk härkomst och att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekade av speciell rastöjlighörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha fördrabbade populationer och det här är förstår ni, om jag läser det här en gång till för, det, för nytt, ni som har hört det här har ju redan hört det en del kanske till och med har fått flygbladet då antagligen genom oss och så är vi har sett att eh, Sverigedemokraterna hade ju också i sin tidning så att mm. det har vi kommit ut men det finns ju nya lyssnare, det är de som man vill nå eh, så vi ska ta just det, det här med de här punkterna här de viktigaste då att företrädesvis positivt bedöma och omskriva svensk medborgare av utländsk härkomst detta särskilt i samband med idrottslig Och konstnärlig verksamhet Vi kan ta de här punkten för Är mm. inte det här precis vad man har gjort Man ja. har alltså visat Ja upp... men det var ju därför som till exempel Som, som jag ville att du skulle läsa avtalet I sin helhet ja. Där, Därför att från det, det antogs då 87, för jag menar det var ju i samband Med det vi jobbade så ja. fort, va Så har det ju följts till punkt Och följts och man, och ja, ja, man har gjort det i idrotter och, och ja, så, så visar man upp va, Vad duktiga de är va? Mm. Och det är möjligt att de är duktiga Men man har just tryckt fram det här va? Mm. Att, att, eh, att De just är invandrare va? Och det här är alltså då Återigen ska jag säga till eh, lyssnare då, Att det här är alltså Inte invandrare som sådana som vi, vi eh, bekämpar Så att säga politiskt ifrån, Från här från, från Sverigepartiet då. Utan det här är alltså invandringspolitik För det här är journalisterna Det här är, det här är medias lögner. Ja, ja, det här är alltså ingenting som, som invandrarna Eller flyktingarna har bett om att vi särskilt eh, Omskrivna, men det är klart att de tar ju chansen de, de som blir Sen där. finns ju en annan aspekt på När det gäller, när det, gäller det här Lilla fallförbatsavtalet Och när det gäller media Med det här som grund Så har ju naturligtvis Många, även rätt högt uppsatta politiker, var ju rädd för denna journalistkår, alltså då med det här som grund va? Ja, Så är... att de har, alltså i sitt ställningstagande, oavsett om de är moderater, socialdemokrater, ja, folkpartiet behöver vi inte prata om, men center och sådana här som i alla fall har, har en, en mindre flumtendens än, än, än de här vi pratar om. Så visst, de har ju påverkat. Så att jag menar, skulden till Sveriges läge idag ligger, alltså naturligtvis alltså på ansvariga politiker för har man inte, är man som politiker så, vad va heter det, svag så att man eh, går ifrån sin, sin övertygelse och faller för sånt här då, då är man ju en svag politiker men i alla fall, vi har ju bara ja, svaga politiker så, så att de har blivit ett adelsmärke alltså ja visst det har blivit det och då ja. menar jag på det att media är enorm skuld till den bankerött vi har i Sverige idag och Banker. till den till den folkliga olyckan som har drabbat detta ett av världens vackraste länder. Med ett av världens finaste... Med ett av världens finaste folk och ett av de största kulturer som, som finns. Det har de jävlarna sålt ut på ett par decennier. Det är ju så att man vill gråta blod alltså. Ja det, det, det, det är skrämmande va. Det, det, det är... Äh men det vi, står, jag ska, jag ska ta upp här en sak för, Som Erik Gustav Geier har sagt Om historia eh, Ett folk kan tillfälligt kuvas Men aldrig gå under Så vitt det bevarar sin historia Och känner sig som ett folk Det är andens val som avgör ett folks liv Eller undergång ja. eh, Vi ska nu gå vidare här Vi ta punkten här Alltså då vid evenemang med skiftande kultur Det företrädesvis intervju av visuellt framhålla medborgare Av utländsk härkomst Ja det ser vi ju bland annat i sportliga just eh, eh, Sammanhang, sammanhang va? Vem, vem man fokuserar eh, in kameran på va Det kan man ju titta på alla sportliga. Så alltså det förstår man nog va eller, eller om det är kultur då va I alltså, här danser och sånt där va Teater och sånt Mm. Eh, och här kommer ju också en punkt och eh, Många lyssnare undrar ju då Eller lyssnare, folk, nationalister eller, Som börjar fundera lite grann Om det här, man förstår det inte Nu har man ju börjat Ska man vet att det här är ju Fem år har ju gått Men man har eh, tidigare talat om eh, Det här med att eh, Tidigare så var det väldigt dåligt Med att man talade om Att det var invandrare utan man då fick man läsa det mellan raderna då Att svensk från Göteborg gripen för knarrtrott Kommer efter tio eh, Får tio års fängelse Kommer efter eh, verkställighet av domen då eh, Att utvisas på livstid Från riket Och det är klart då vet man ju att det kan ju inte vara en svensk då att, Eftersom Nej, man, det kan då, inte man får läsa mellan raderna Men här då så kommer ju svaret på varför man gjorde det, det här. Eh, Och det var ju sista punkten då Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha fördrabbade populationer. Det är precis det, det är svaret mm. på varför man inte nu har det ju kommit men nu vill säga de här fem åren slut va? Eh, och därför så blir det väl här lite överkokt då, att man, Expressen har varit för mycket, och det var, man öppnar för mycket kranar eh, på en tryckkokare som är uppe i en ganska högt tryck va, så, så blåser det till av helsiken och det var väl det som det gjorde med Erik Månsson som chefredare, det blåste till för mycket eh. det blåste till för mycket, han fattade inte riktigt vad han höll på med där, han var inte lika rutinerat eh, svinaktig om jag säger som Nej. som Strömstedt, det var ju det nej jag funderar ju när men... det här hände va Varför gör de det? Men sen, för jag tänkte att det här är en ny strategi tänkte jag va Och jag har liksom fortfarande halva tanken så Men, sen, men, att, de... men jag tänkte så här, Att det beror ju på, alltså antingen är det en ny strategi men Då sitter ju någon som klar, va? Mm. Men får han sparken Så var det ingen ny strategi Utan det var, man blåste, man vred på för mycket va Och det var för högt tryck i kokan och då blåser det för mycket va um, det kan ju liksom bli stopp till och med då Blåser man till, jag det är som en Ånglok också va Är det för högt tryck så skjuter ju inte ens vissla. va Utan det blir ett annat ljud va Ett blåsdjul, Nej men va? du vet att Jag tog skillnaden mellan alla andra lögner hörde du Alla såna här skandal Expressen har ju haft den taktiken till exempel Att man kör ut en Du minns ju, vi kan ta händelsen Om de här hockeyspelarna som de påstod, påstod Hade fått uh, pengar uh, För att lägga sig i matcher Mm. Då var det ju samma sak Då körde man ju ut jättelika rubriker då, va? Och så under så, så, så gjorde man ju precis som nu alltså, Där det stod alltså i stod Motsvarande löpsedel Kör ut dem, så tycker svenska folket Om invandringen Men alltså i den här äh, historien Med hockeyspelarna och bandyspelarna här Du minns för något år sedan mm. Då, det, egentligen så var det ju jo, Där gjorde alltså Monson använde ju exakt Samma taktik Mm. Som Strömberg Och strömstet klarade ja. klara sig ju alltså i, i, i, I rättegången mot det där Han blev ju frikänd då. Men, jo, men, Månsson, men skillnaden var ju att Monson trampade ju på fel ämne Han trampade ju mm. på Arsle Rätt in i lilla Saltsjöbatsavtal mm. Och bröt mot det Och i och med det så åkte han mm. Och sen ska man ju veta att i de här trycklighetsjurierna som sitter alltså, att Expressen klarar sig mot... Jag det sitter ju politiker och dömer mot en, en politisk tidning, va? Jag menar, den är ju i, i och för sig nej, jag menar, inte bundet folkpartister men de, jag menar, de, det är ju de som sitter och dömer i en sån här rättegång och det som de dömer är så att säga, en, en, de blir ju i den situationen egentligen och eftersom det inte går att överklaga ett fritjänande i, i tingsrätten så blir det ju aldrig juridiskt prövat det är aldrig juridiskt prövat nej, om jag de här, utan det är en tryckfrihetsjur som alltså, juristerna får ju inte säga något Du går inte heller att överklaga till hårrätten men, men däremot så ser det som de politiska motståndare i Sverigepartiet eller vad det är som vi, vi är åtalade då är ju större risk va? som det här till exempel med Radio Islam jag tänkte att vi, vi ska köra ut det bandet Tar och vila och ja, vi tänkte göra det vi gör så här, eh, lyssnar att kan, ni som inte har någonting att göra på måndag ska skriva upp vad som här förtälls för det är en liten bandad grej då från, från eh, Ahmed Rahmi angående en tryckfrihetsrättegång som kommer på måndag i Svea hovrätt som säkerligen inte kommer att talas om i någon tidning att den påbörjas resultatet kommer man givetvis så, ja, det beror ju på vad resultatet blir men blir det som de vill så kommer de att tala om det men annars talar de inte om att vi börjar en sån här äh, rättegång, det är så alltså överklagande men ni kan lyssna på det här äh, för det är på att det är äh, en, en te telefonintervju på och sen spelar vi en låt och sen så fortsätter vi att prata, hållstegod äh, Hej alla lyssnare äh, tack för att äh, vi äh, ger mig det här tillfället för att annonsera till Uh, alla som lyssnar uh, en uh, viktig ryttegång som kommer att äga rum nu på måndag klockan nio i uh, Svia Hovrätt, uh, som ligger i Rydarholmen alltså nu på måndag klockan nio den 20 september. Rättegången mot Radio Islam. Radio Islams ansvarig utgivare hade dömt Stockholms tingsrätt till fyra månaders fängelse för uh, kritik mot sionismen mot staten Israel och mot uh, den sionistiska ideologin. Uh, domen har överklagats av Radio Islam till Svia hovrätten. Och nu, som jag sa på måndag klockan nio, eh, Svia hovrätt på Riddarholmen, kommer en, som jag sa, en viktigare tillgång att äga rum. Och förstås, det är inte bara Radio Islam som kommer eh, att dömas här. Eh, Rättegången gäller också yttrandefriheten. Rätten att kritisera eh, alla ideologier och politiska ideologier också och även religioner eh, eftersom det finns religionsfrihet. Man kan eh, vara muslim, kristen, eh, jude eller ateist. Man kan också vara kritisk mot eh, alla religion om man vill det är, den går i de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten är en av de viktigaste mänskliga rättigheterna och hoppas att så många som möjligt kan komma dit så att det inte blir bara sionister som kommer hoppas att ni kommer för att visa er stöd till ett stöd till yttrandefrihet och till mänskliga rättigheter även här i Sverige. Man ska inte bara eh, stödja utandefriheten i Kina i, eller i eh, Chile eller i Afrika men eh, svenskarna också och folk som bor i Sverige också ska ha samma rättigheter som man försvarar i andra länder. Alltså ut rätten till yttrandefriheten till alla. Även yttrandefriheten för svenskarna också, inte bara sionister. Eh, tack så mycket för eh, att ni har lyssnat. Och jag tackar igen Lasse Lind och Sverigepartiet. Eh, och också Kenneth för att de eh, har gett med dig tillfället att Direkt den här vädjan till, vår, till eh, lyssnarna att komma eh, och närvara här under rättegången mot Radio radiuslampa som jag sa kommer att dyka nu på måndag klockan nio på morgonen i Svijaoret på Ryddarholmen här i Stockholm. Tack, hej då! Och jag älskar dina sjöar och dina elvar, Och din tysta granskog och dina höga fjäll Och du är mitt hem, mitt eget hem Ja, du är mitt hem, wow, wow. Sverige, Sverige, fosterland Sverige, Sverige, måste Och jag älskar dig trots alla dina brister. Du är perfekt i grona fogdar, på För du är mitt hem, min egen hamn, ja du är mitt hem. Wow! wow. Sverige, bostad land Sverige, Sverige, bostad land right. Ja, du är mitt hem. Yeah, get them Yeah, do it, get them Wow, wow Du är mitt hem, mitt eget hem. Ja, du är mitt hem. Wow! Värje, värje posten där. Värje, värje posten där. Värje, värje posten där. I don't know. sändningen då, musiken här. Vi ska säga här nu för nytillkomna lyssnare att det är Sverigepartiet som har nattsändning, här på 88 megahertz sändaren. Och vi ska dra lite formalia. Om ni vill skriva till Sverigepartiet så kan ni göra det under adress Sverigepartiet, box 526 114 79, Stockholm. Alltså Box 526-114-79 Stockholm. Vill ni faxa till oss? Det kan ni göra nu om ni vill. Så om det är någonting som ni just undrar över. Kanske inte eh, själv vill ringa. Vi kommer ha telefonverkteris sen, senare. Men eh, vi, om ni vill faxa till oss kan ni göra det på telefonnummer då 08. Eh, och sen är det 645-2190. 645, 20, ni stödja oss ekonomiskt? Det behöver vi. Stora som små bidrag. Vi tackar dem som redan har stött oss. Så Men ni ska göra så att ni. Vi tackar även de som har skickat in brev till oss. Ursäkta, nu hade jag den bunt Men vi tackar dem som har skickat brev. Och eh, vi har fått olika att har fått eh, en skrift där som jag tackar så mycket för jag, ska, jag fick den inte på den idag så att säga eh, men jag ska, jag tackar den från eh, som ni har skickat då, från Föreningen Fria Svenska Arbetare om ni lyssnar på sändningen här jag tackar er för den skriften ni har skickat eh, jag eh, eh, jo om ni vill stödja oss ekonomiskt, så kan ni göra det på nummer 88 79 0 alltså 88 79 5 noll. Ni kan även eh, så det, De pengarna vi får in Det använder vi då mestadels till närradion då, För vi har en sån där årlig faktura Som är delad på fyra nu Som vi alltså då betalar eh, Cirka 11 000 kronor då. Det är alltså årsfakturan för kabeln Sen så är det ju så att Oavsett hur mycket Eller lite vi sänder så kostar det alltså Inte mer, mer än den här inkopplingen Det kostar en särskild inkopplingsavgift då. Med moms så blir det 250 kronor per nattsändning Annars kostar det ju, så att säga ingenting att eh, Extra ta nattsändning Eftersom vi inte då har någon reklam i radion Så behöver vi inte betala med 15 kronor till kakas per timme längre Eller till näraordinämnden Men från och med det Vi behöver alltså till den här fakturan Och sen ekonomiska bidrag Men ni kan även skicka frimärkshäften För en del pengar använder ju faktiskt till att sända ut Olika eh, politiska flygblad och så Uh, informationspaket och sånt så ni um, kan få beställa informationspaket för 20 kronor men ni kan även istället för att skicka pengar i kuvert till oss så kan ni om ni inte vill använda påstyr så kan ni skicka frimärkshäften det går alldeles utmärkt och det är alltså box 526 114 79 Stockholm och jag ska i det här när jag sa adressen också säga det att om ni vill skriva brev till Bosse som vi sa här nu i början på programmet att Bosse alltså inte ansluten till någon politisk rörelse för närvarande Men om ni vill skriva ett brev till Bosse så kan ni göra det Men skriv då till Bosse eh, När ni skriver till oss så att säga va, Sverigepartiet eller Bosse Nilsson, Caro Sverigepartiet va. För då får han det så att säga ograverat då, Eller oh, eh, vidarebefordrat vid brevet till Bosse Så då kan ni skriva där alltså, som Bo Nilsson då, Eller Bosse Nilsson då eller det räcker att skriva bose. Eh, och sen eh, Sverigespartiet, box 526, 114, 79 i Stockholm. Så får han blivit, om ni vill göra det. Lyssna, för det kanske är någon som ja, vill eh, att han ska höra av sig till dem eller sådär. Eh, för bose har ju varit i hetluften en hel del. Så det är väl många nationalister som. Eh, jag kan tänka mig. Eller tänka mig, jag vet att det är så. Det är många så nationalister som gillar bose. Ja, äm, det var det eh, formalian, ja. Var det något mer jag skulle säga i formalian? Nej, det var väl inte det, nej. Eh, telefonnumret sen, det kan, jag dra, så, ja, det, är alltså, det kan jag säga, men det kan inte ringa nu för det tutar väl upptaget tror jag nu. Eh, då är alltså 645 45 76. Men det kan ni använda sen när, när det blir telefonväktteri. Och sen kan ni ringa, där är en telefonsvarare som, som är på, där kan man lämna meddelande då ibland, ibland så har vi inte det men det är på grund av att vi använder den telefonsvaran på en annan linje som inte, ja, som inte lämnar ut i radion här och då så måste vi ha, då byter vi skifta bandar ibland kan man inte lämna meddelanden. Ja det var det, eh, men Eva du har inte sagt någonting på hela tiden, du skulle säga någonting eller fråga någonting. Ja, ärligt något. talat det är inte lätt att få en syl i vädret när de stora elefanterna dansar här. Men jag ska säga en, en sak. Det var apropå maten då. Jag tyckte det var en liten rolig grej. Jag tänkte föreslå lyssnarna att ni ska få fundera på. Var kommer maträtten, fattiga riddare ifrån. Och historien bakom den maträtten. Om ni kan komma på det. ja Det var bara en liten rolig grej. Och sen så ska jag säga att jag är mycket tacksam till patriarken Bonnier. då Att han avslöja... Vem det är som styr Expressen så slipper ju vi säga det i klartext. Han har ju sagt det själv, orden har kommit ur hans egen mun. Och det tackar vi honom för, så hjärtligt. Men ja, Det är ju skönt att folk talar om själva. Men det var alltså säkert inte meningen, utan det halkar Tungan halkar i mun på honom, absolut. Ja, det, det tror det. jag. Varsågod, Jag lämnar ordet till de stora. De här. Ja de är nog inte så stora det är, nog inte, det är det, frågan om. Jag skulle vilja Lasse återgå till en grej som vi faktiskt eh, har eh, sorgligt nog hoppa över det här när vi pratar om journalistiken och när vi pratar om, om som jag eh, kanske sa den här eh, enorma diskrimineringen av nationalister. Jag tycker det är ett krav att folk får veta att pengar som utgår till vissa nu säger jag vissa organisationer används för att trakassera nationalister och då må det vara sverigepartister, sverigedemokrater eller folk från andra nationella grupperingar alltså det finns organisationer som får stöd av staten Ja, jo, precis. Och man, för, för att de ska använda pengarna egentligen för att bekämpa främlingsfientlighet och exempelvis, exempelvis. Och sånt. men det används ja. det går alltså rakt ner i fickorna eh, vi ska säga här, en del av er lyssnar känner säkert till vad vi menar men vi, mm. jag ska säga att ni får lyssna vidare på Sverigepartiet för att om, om ett par veckor så, så kommer ni få en mer helhetlig bild och mm. ni kommer även att få reda på när det kommer gå en rättegång av stapeln men, men Vi kan säga här alltså Det, är det, att det går alltså pengar Rakt ner i fickorna På nolltaxerande terrorister Både på söder i Stockholm Och ute i Blåsut bland annat Som, som ja, ja men vi, vi, vi ska ta ett på. Har noll, noll inkomst in, in, Men ändå har råd att ha hyrbilar uh, Och terrorisera mm. Folk Telefonterror och de kan hålla på att ringa till, till, till, till ja, man undrar ju ibland hur, vad de har om de har en återuppringningsknapp eller vad de har för att de kan alltså ringa på registrerade samtal ibland så 50 gånger på en timme va och det, menar, det är ju exempelvis en, har rådat ha råd att resa från Stockholm nu är det här ett speciellt fall men att ha rådat att resa från Stockholm söka reda på vart i Sörmland jag och som bor och skräpa i min brevlåda. Alltså det är ju så banalt och löjligt men ändå. Men det var inte det jag ville komma åt utan jag ska ta det här exemplet. Som alla vet så blev just exempelvis Sverigedemokraterna på nationaldagen överfallen av ett gäng legister som kom rusande ut ur en port med järnrör när några av uh, Sverigedemokraterna höll på att lasta grejer till till uh, Kvinnan ja. Det förstår ni väl att inte det var någon spontan aktion. Det är alltså betalda terrorister av de här organisationerna. De får alltså pengar för att göra det här. Så att det är också en del av varför inte jag längre. Därför att man ser, och det här är ingenting som alltså makthavarna inte vet om. Det kan jag inte tänka Men jag mig. Vet om de vet om det. ju om det. Därför att, och till exempel, vad spelar det då för roll? Det vet man ju som nationalist om du har blivit utsatt för någonting. Om du polisanmäler. Herregud det är ju ut i sanden. Jag överklagar ju till exempel min skadegörelsen mot min bil ända, ända bort till Solveig Riverdahl. Åklagaren trots att vi la fram enorma bevis. Ingenting räckte. Så att det är ju en del i, i att de betalar alltså nu. Och jag tror säkert att det kommer att öka. För ju starkare nationalisterna blir. Då har man nästan bara det verktyget kvar att knäcka dem. Att terrorisera dem. Men du vet att så där håller ju just i det här Med betalda organisationer ja, Men där har, hur ska man få in pengarna och, och så att säga få in pengarna Och slå två flugor i en smäll va? Och där har du ju då Exemplet då va Med terror mot, mot, mot eh, döda människor Det vill säga det här eh, Gravskänningarna va mm. Som man sen då automatiskt Överför till nationalister va att det är de som har gjort det Och sen kommer det ut bidrag på det då För då kan man ju ansöka För då blåser det upp och så avsätter man några miljoner hit och miljoner dit mm. va, Till att bekämpa främlingsfientlighet Även om det Hos de mest korkade människan Borde förstå det Att det är ju inga nationalister som gör sådär jag menar, då måste de ju jag menar, Naturligtvis inte nej, I, nej, sak... det, Men man gör två fuggor Först smutskassar man nationalister Sen kan man få in bidrag då till sin olika organisation ja. Så att man kan terrorisera nationalisterna Just det Och, Och så... en sak är alldeles säker Att en grupp som borde tacka nationalisterna Det är skådespelarna för i milde tid vad pengar de får i den här kampanjen att åka runt på skola Bibi Andersson, Per Almas gamla flamma och company mm. nu åker de runt alltså då, då kastar man ut en pot på 10 miljoner och säger till ett par skådespel de upprättar en teater som heter till exempel ras, risk och allt jävla skit som de sprider sin propaganda åt ungdomarna men som tur är så går inte ungdomarna på det för det har vi ju bevis på men de skådespelarna borde väl vara glada över oss nationalister de får ju sina, sväng, sina pengar och åka omkring på skolorna och, och, och, och göra en god gärning, som det då påstår. Ja, jo, precis va? Att sänka precis. Sverige ut. Ja, men det är ju arbetslösa skådespelare. Arbetslösa skådespel. som, som, som, som, som Eller före detta, hör Ja Jag före för detta, hör eh, Men, hör du? Det, det finns ju det finns, eh, en hel del i det där, alltså olika eh, sådana här. Jag, det, det, det kan jag ta upp lite senare. Jag kan säga att jag inte har det bladet just här. Men just om alla dessa olika eh, teatergrupper och sånt där. Va, som reser runt. Va. Men den ena... Men vad, vad, vad tror du? Vansinnighet. Men det är alltså nya arbetslösa... Eh, det? Arbetslösa skådespelare. Som också ser sin chans. Va, ja, visst Att åka ut. Eh, och, och propagera i, i, i, i, i skolan. Det var ju ungefär som när Fri Information hade skrivit. Att, att i sådana här... Eh, så att säga bildruter då va mm. eh, att eh, då en, en som sa då till eh, den var, alltså på skolelever att, att där kommer de här ä, skådespelarna som ä, ska bekämpa rasismen i skolan mm. ja men här finns det väl inga, inga rasister sa i andra skolan nej men arbetslösa skådespelare ja, ja och, och, och, och, det, och det, det, det, det är klart att Visst det kan man ju inte. Se, se, eh. Nej, men se, jag menar ju bara alltså, så här att faller, om vi säger att vi nationalister alltså blir liberaler så tappar de ju jobbet sitt. Ja, självklart, <laughs> de gör det självklart, ja. Självklart, självklart gör. Det. Och märk väl det att de här men. människorna eh, de får ju där sina anslag, va? Jo. anslag, Och sen så tar de ut och ur det här så tar de ut arvoden Jag studerar bland ni blandby, vad. Mm. Uh, jag men taxerad inkomst jag har det dra väl turbulens med, i kassan tax -taxera, Taxerad inkomst Nej men jag har, jag har alltså då studerat hennes inkomst va? Mm. Och sett att Hon har ju knappast någon inkomst då. Alltså jag tänker på, på, på pappret va så, så ska hon ju inte livnära sig på det där då som hon har, men nu på grund av att det här är bidrag till föreningsbidrag och det är inte mm. skattepliktigt, och så tar hon ut, jag menar äter på de här pengarna och så, men det blir ingen skatt och det. det, blir sådana här kraktamenten ungefär det, som är, är ju gott på det Ja visst, men det är ingen skatt mm. och, då, och då undrar man sig, det är alltså inte nog med att vi har då en politik som, som går ut på att redan konsumera beskattade pengar va? Och då ska man ju göra skillnad, det, det är väldigt viktigt och jag måste poängtera det varje gång när jag talar om det här, att givetvis så är det så att man ska ju ha ett socialförsäkringssystem och det ska vi vara stolta över i Sverige att vi har ett system då där säga, ingen i princip då ska behöva uh, uh, så att säga inte har råd att operera sig va? eller att man får socialhjälp och man får sjukkassa och sånt va? det är alltså principiellt, det är sånt men det är för vårt eget folk, men när vi börjar med denna, så att säga det socialsystemet utnyttjas utan nytillkomna svenskar. Mm. Som hela tiden konsumerar redan beskattade pengar. Och man blåser upp det i media Om man tittar staden lever upp. Va? Att nu får posten vara öppen och konst som får vara kvar. Och så vidare. Va? Och kolkåsken också. På grund av att de har fått in en flyktingförläggning. Alltså vad man inte inser i det här. I det, det lilla. Då är klart för de människor som bor där. Va? Men i det stora. Om vi har avfolkat landet på grund av. Denna eh, socialdemokratiska era med, med blomman och de här Som, som har lovat, ja, visst, har lovat eh, knägarna med sina fackföreningar att, att ni ska inte jobba till några sämre löner Ni ska ha mera löner och har ni inte, Vi ska spela upp ett avsnitt faktiskt då, Som har talat om det där från eh, klarspråk senare Men eh, man har ju lurat arbetarna då va Att man kan få bättre i storstäverna va och arbetet har ju då, så att säga, lämnat man har ju lagt ner skofabriker och textiltek och industrin och hela det här och avfolkat i eh, landsbygden alltså i samma, i princip, samma politik som, som Stalin använde men skillnaden med Stalins omflyttning var att de fick en kåpist i ryggen, här istället så svälte man ut människorna va? Eh, lurar de att det fanns guld och hämta någon annanstans va? så det var väl ingen direkt kåpist men det är samma, eh, Nej, men... på, samma politik va? man har flyttat människorna och Nej men då... herregud om du, gör, om du till exempel om vi pratar om uh, Norrlandsjordbruken och sånt där, man såg ju bara till att det inte gick att leva på de jordbruken Nej. och då var, ju då var ju bonden tvungen att ja. bli industriarbetare Men man men, har svält, men... just jag, jag har klart det, att vad man riskerar så man inte förstår i Sverige mm. idag mm. ayer megahertz. Sitter sändaren. Ni lyssnar nu till Sverigepartiet, Stockholmsavdelning som sänder här på 88 megahertz hela natten nu fram till klockan 6, alltså 6 timmars nattsändning från eh, Sverigepartiet. Och eh, vi kommer att eh, senare under natten eh, vi vet alltså inte exakt när men vi kommer ha telefonverkteri men det, det, det beror på hur, eh, hur vi ska um, tala en hel del här innan det blir det för vi har ju som jag har annonserat tidigare eh, vi har ju bjudit in en gäst till eh, Sverigepartiet jag ska först bara tala om att jag som pratar just nu heter Lars Lind och eh, är även ansvarig utgivare för Sverigepartiet. Vi har en tekniker som heter Kenneth Gunnarsson och sen så Eva med här också från Guds Bönhus som sitter här i soffan och sen så har vi då en gäst ja. och eh, eh, den gästen heter Bo Nilsson. Så han har ni väl hört tidigare i radion då när eh, han dels har det då från början det är så Bosse och jag lärde känna varandra det var ju då på Sverigepartiets tid eh, sedan så har han ju varit medlem då Sverigedemokraterna jag ska poängtera här då eh, att vi har bjudit alltså in honom som eh, så att säga gäst då. han är alltså inte ansluten till någon organisation då. utan men däremot som en sann nationalist för Bosse har mycket att eh, delge er lyssnare eller torgförare som man brukar uttrycka det här från Studio 36 att eh, om dagens läge. så jag säger välkommen till dig Bosen. Tack ska du ha, det var trevligt att få komma hit och eh, jag måste säga där jag nu bor nere i Sörmland så hör man ju inte eh, 88 MHz man hör alltså inte när radion och det är faktiskt någonting som man saknar väldigt mycket för att det händer ju, det är ju så att säga den enda kanalen som vi nationalister har att i det här så kallade demokratin uttrycka oss, så är det ju just 88 här då i Stockholmsområdet alltså, menar jag Ja, ja det, det är ju så att närradion går ju inte så långt 88 megahertz på, det går ju på 20 watt och 20 watt det kommer man inte så långt det går ju, ja, till mm. kranskommunerna och så, men annars det, så... Det, Söderut kan man ju säga att det är Snudd-Södertälje. Mm. Ja, där. det kommer ihåg när vi åkte ner till dig. Ja, till just det då. Jag hörde bilradion till Södertälje. Till Södertälje, där, Södertälje. Och... Sen. Ja, just det. Mm. Ja. Eh, vi ska prata om eh, dagens läge. Men vi ska, vi ska, som jag sa då, att eh, du tillhör ju då alltså ingen organisation. Alltså då, så att man ska inte uppfatta det här då som att du i medlem i Sverigepartiet som, vi är som nationalist. Men vi, vi, eftersom folk säkerligen undrar då så vi ska göra det klart så att säga så att det inte blir något sånt här eh, för vi vill inte ha något så att säga bråk mellan vi eh, anser då att nationalismen, vi måste ju enas i den, denna kamp mot den lede fienden så att säga. Vart helst han sticker upp sitt fula tryne Men vi ska göra det där klart då eh, som nationalist och du har ju varit med bland i, i en gång i tiden då och sen så eh, lämnade ja. du då i, i Sverigepartiet som vart du då senare medlem då i, i Sverigedemokraterna men vi kanske ja, klart var, varför du så att säga nu inte är ansluten till något eh, ja självklart det, det, <hör> det är ju så att det, det jag ska uh, ta det lite kort och klargöra varför som uh, jag lämnade Sverigedemokraterna det, var, det är ju inte så att det föreligger någon som helst uh, schism eller ovänskap mellan mig och, och ledningen i Sverigedemokraterna eller uh, andra medlemmar Det är inte det det handlar om utan det helt, och, och jag ska vara helt uppriktig till lyssnarna utan <hör> Vad det handlade om det var att på årsmötet så kandiderade jag till vice i Sverigedemokraterna och eh, det blev ju omröstning om det och jag alltså förlorade den omröstningen och jag är ju en sån person att jag faktiskt med min politiska kunskap då när jag kandiderat till något sånt där så, så eh, krävde jag alltså, eller, eller krävde ju inte att säga det är inte så i en, i en så kallad demokrati utan eh, jag fick alltså inte eh, förtroendet med än ungefär till hälften och i och med det så ansåg jag inte att eh, att jag hade då alltså jag fick alltså av en del kongressombud då inte, inte godkänt att eh, till posten som vice ordförande i Sverigedemokraterna och eh, det berodde då i sin tur på en sak som hände när på alla små kära socialdemon som sitter just nu på Sossarnas partikongress och breder ut sig i Göteborg Anna Lind hade ju alltså då som ni minns stoppat Sverigedemokraternas Möteslokal i medborgarhuset Och jag och eh, partiledningen anlände dit Vi skulle ju naturligtvis eh, manifestera mot det där övergreppet Och eh, som vanligt då när vi nationalister träffs någonstans Så har det ju samlats Ja, jag vill ju nästan inte ta de orden i min mun Men ni vet ju vad, va. Och det var så att jag då gick upp för eh, trappen där till medborgarhuset och gjorde en romersk hälsning åt dem där på grund av att jag ville reta upp dem. Nu var det ju några i, i sen var det ju den här eh, frilansfotografen då han som filmade eh, vid myntorget den här händelsen med den här araben som, som påstods som blev misshandlad av det. var samma fotograf. Då, som Carlson, film... där, ja. ja, just det. I alla fall så var det det, det kan jag säga och jag kan ju som alla vet så, så var det ju för att reta de där, där nere. Det man, är ju som ett rött skynk där ja, alltså man, ja, det är ju som Om du såg till exempel på va? tv igår kväll Så var det en motsvarande situation I Sydafrika alltså Avv här demonstrerade va ja. Sen stod det några sådana där slödder och gapade Då gjorde han en romersk hälsning Alltså ja. en, vi behöver inte gå som katten Runt helt grönt här Det var en hitlerhälsning alltså Men det gör va? vi ju Lenen gjorde ju också sådär ja, visst, men, men det gör men, vi men... ju för att reta upp dem ja, jo. Men då måste man ju alltså ha så pass mycket innan för pannbenet Så att man förstår det. Och det var ju mycket riktigt jag som fick igång dem också. Men i alla fall så, så var det ju en hel del diskussion om det där. Och i och för sig kan man väl säga, jag är ju inte dummare än så att det var väl kanske lite dumt gjort. Men jag blir fortfarande än idag lika elak när jag bara ser det där drägget. Mm. Och därför gjorde jag det. Och det står jag för och det ångrar jag inte. Men, men alltså att så, ja, men... Så att... så att jag vill förklara det här innan vi går vidare alltså med, det, med, det, med det som är viktigt. Att det föreligger ingen som helst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 talar om så mycket, alltså mycket skit som handlar, så alltså då det här mått. Jag menar det ju så ju alla partier. Va? Man mortionerar om massa av blyvar när klockan är fem i tolv. Har man inte tid att resonera om alla dessa saker som, som egentligen är det inte så?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 Så tycker merparten av svenska folket Enligt den och den opinion men, Och det var ju så ja, men det, Och det, det lustiga är att då förfasar man sig Över sanningen eller hur Jo. Mm. Men det märkliga är då att man Frågasätter den här då Och, och antalet då som är tillfrågad och, och, och, och frånfället Så att säga Utav de som blir intervjuade va? Mm. Så att man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 han ett ja. eh, Förstår inte varför ifrågasättningen i av Sifos metoder kommer just nu Efter Expressens uppmärksamma artikel om attityder till flyktingpolitiken Frågorna ställdes samtidigt som Sifo gjorde den senaste väljarbarometern Samma personer som svarade på frågorna om sina partisympatier Fick vid samma intervjutillfälle svara på frågor om sina attityder till invandrare och flyktingar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 de struntar ju i framtiden för, Ja men det är ju, eget, det jo, det är ju medlöpare alltså, mm. de tänker ju här nej oj, oj oj jag kan inte säga Min mening för att då kanske jag Kanske jag får uh, kicken från jobbet Och så vidare, det är ju, men det, är ju det jag säger det är ju en... Men nu ska man inte säga att alla Furtitalister, för alla är nej, ju nej, nej. Men, men, men, men de, vad som, de som, som har makten på. I det här landet är ju just 40. -talister. Nej men vad jag pratade om det är ju alltså att göra en spegel På vad vi, vad vi kallar demokrati mm. det, Men då måste man ju sen Ifrågasätta om man som, som till exempel Jag och, och, och du har jobbat ännu till. Finns det minsta nationalism? Ja, som du vet. Begreppsvärden ja, ja, Då slår ja, ja, på ja. Han. Sen så kan de ju i bästa fall råka vid någon typ 13 november så kan ju råka låta någon nationalistisk partiledare eller så vidare komma till tals ett vinklat reportage i, i, i två eller tre sekunder. Jag menar, det är ju, det är ju så sjukt alltså så att eh, i, ibland så. Tycker man att för mycket, men ibland så finner man heller inte ord. Nej. Hur fruktansvärt sjukt det här. Nej, men just är det här. Och det var vi, vi talade om här: med att till alltså andra utomeuropeiska eh, länder. Där lägger de svansen mellan benen och sticker. Och det är klart att kuppen har lyckats. Men de här baltiska folk Men det kanske finns en viss liten olikhet ol med kampen för nationen För sitt eget land Jag vet inte Någonstans finns det Någonting som inte riktigt är Som det är i den tidigare Politiken när man har talat om Flyktingmottagning Jag tror att det är där en sak som Varje lyssnare själva ska få bedöma Kommande utvecklingen också I Östeuropa och Baltikum men det är, finns vissa skillnader som vi ser det det ska vi säga där också att eh, vi talade tidigare om det här med bränder och flyktingförläggningar att ingen riktig svensk brukar heller våldet diskriminera flyktingar heller invandrare men givetvis det ligger också i det svenska folkkändet att blir vi angripna då slår vi tillbaka så är det Men som det står i lagboken Man ska inte använda mer våld Än man nöden kräver När man blir angripen Så är det Och det gäller alla människor tycker jag Vi svenskar har heller inget emot Att det kommer välutbildade och kunnigt Yrkesfolk från andra länder till Sverige Vetenskapsmän, forskare, ingenjörer Tekniker, kvalificerade industriarbetare Med då speciell yrkeskunskap som söker då arbetena från sina respektive länder Och då Kommer hit Och där finns det arbete och bostad och allting I ordnat Med respektive företag Det ska vi säga i det här också Det är också en sak som man får i backlandet Om man nu Tänker sig att Vilket vi betvivlar Det vill säga Vi betvivlar ju att dessa människor som kommer från när och fjärran och kallas sig flyktingarna Att de är flyktingar i, i det hela verket Så är det ju egentligen ekonomiska Motiv bakom det hela Man vill helt enkelt Komma till ett bättre Ekonomiskt land Och man är redan I medelklassen Annars hade man ju inte haft råd till flygbiljetter och så vidare Men Om vi leker nu med tanken Att vi har fel Och våra motståndare har rätt de är flyktingar Alla som kallas för flyktingar Alla de här 38 procenten som fick asyl Är flyktingar Ja då är det ju så att då har de ju fått fly Mot sin egen vilja Det vill säga att de har inte lämnat landet Utan fri vilja De har varit tvungen att fly Då kommer de ju inte att släppa sin Egen kultur och assimileras Eftersom de har varit tvungna De har ju inte velat till skillnad mot när det gäller folk som Från andra länder söker sitt, eh, sin transit i Sverige Eller transit, söker sitt eh, uppehållstillstånd i landet Och eh, får eh, Då Arbete och bostad Och är ordnad genom företagen De har ju valt så för att lämna landet och sin kultur Kanske bidrar lite grann med När det gäller maträtter och sådär Men annars har man ju valt själv till skillnad mot flyktingar som då inte har valt. Så där hur man än vänder det här ska ni veta det är som du kanske lyssnar, sa ni bak Det ska ni veta. Vad vi svenskar är emot är att man flyttar hela befolkningen, alltså en stor del av befolkningen från sitt ursprungsland till Sverige. Ett gammalt ordspråk säger att de som döljer sina verkliga avsikter är den som är den farligaste fienen. När man analyserar vad som sker i Sverige Finner man att det är emot Det svenska folkets intressen Detta som sker Och slutsatsen är Att det är intressen som är Då fiend till det svenska folket Det är de som har fått ett inflytande i landet Folkfienden måste spåras upp Och lögnerna måste avslöjas Hur avslöjar man detta då? Ja Än så länge har vi ju fria val i Sverige Vår rekommendation till er det är att ni röstar På ett nationellt parti i valet Den 15 september Och vi rekommenderar givetvis er Att då rösta på den nationella valalliansen Svensk Samling bandet slut. Det var ju lite in i aktuella uppgifter där för vi såg i det här bandet. Vi skulle ha klippt bort det där om Sovjetunionen och det var inspelats just den veckan men det har tydligen inte blivit bortklippt. Det är så mycket sådana här små band vi har men det äh, det sen ska vi göra det i nästa sen men det är säkert att det blir just det bandet som kommer med där. Då. Ja, klockan är 3.06 nu på natten här och det har blivit fredag har det ju varit ja, i tre timmar och sex minuter eh, vi ska väl fortsätta här om ni vill ringa telefonväkteri här vi ska väl koppla lägga på luren där, eller koppla ner telefonen så ni kan ringa eh, om ni har några frågor eller någonting ni vill ställa till oss i Sverigepartiet vi går alltså ut när det gäller valet då ja hallå, hallå. Ja, om, du, om du väntar ett tag bara i valet här så går vi ut under alltså den eh, beteckningen Svensk Samling Det är alltså en valig allians mellan Sverigepartiet, Sveriges Socialistiska arbetarparti, Delar av Pensionärspartiet, Framtidspartiet, Nationella fronten Men då ska ni skriva på valsedlarna, ni kan inte beställa några längre från oss För att de är ju inte fram Men eh, ni kan skriva på valsedlarna, svensk samling, men alltså på blanka valsätten så skriver ni svensk samling i två ord, utan bindelsträck och sånt där utan bara svensk samling så är det, eh, ja vi har fått ett samtal då, eh, välkommen ja, det är försvann Jaha. Ja, han ähm, orkade väl inte Jag tyckte det tycker äh, grejtigt eh, ja Ehm. ja eh, vad ska vi då tala om för någonting? Eh, jo, vi kan läsa upp det här med organisationsstöd. Det finns sådana här blad man kan få med eh, statligt stöd i trosamfund. Eh, med tanke på det här nu med att eh, man ska ju bygga en moské här i Stockholm. Och... Eh, säger ju då att det, här, att det bekostar dem ju själva jag ska läsa upp här statliga stöd till trosamfund eh, statligt stöd och medlemsantal i invandrares trossamfund åt 990 samfund Angelianska kyrkan medlemmar 300 3000 bidrag 311 000 kronor armeniska apostiska kyrkan de har 2083 medlemmar 136 000 Bulgariska ortodoxa kyrkan 500 medlemmar 104 000 kronor Estiska evangeliska lutherska kyrkan 15 443 medlemmar 634 000 kronor Estiska ortodoxa kyrkan 1065 medlemmar 116 000 kronor. Finsk-ortodoxa kyrkan 6 035 medlemmar 317 000 kronor. Grekisk-ortodoxa kyrkan 17 250 medlemmar 612 000 kronor. Judiska församlingen 9 065 medlemmar 426 000 kronor. Koptiska-ortodoxa kyrkan 590 medlemmar 105 000 kronor. Katolska kyrkan 135 470 medlemmar. <kör> Det är 4 231 000 kronor. Lettisk Evalerisk kyrkan 2 216 medlemmar 152 000 kronor. Makedoniska ortodoxa kyrkan 7 430 medlemmar 340 000 kronor. Rumänsk ortodoxa kyrkan 3 919 kronor 272 000 kronor Riksortodoxa kyrkan 1205 medlemmar 119 000 kronor Serbiskortodoxa kyrkan 25 934 medlemmar 778 000 kronor Syriskortodoxa kyrkan 20 326 medlemmar 772 000 kronor protestantiska kyrkan 4 515 medlemmar 280 000 kronor. Östens Assyriska kyrka. 808 medlemmar. 112 000 kronor. Förenade islamska församlingar. Islamska kulturcentrionen. Sveriges muslimska förbund. De har 40 000 medlemmar. Och bidraget är 1 643 000 kronor. Och reservation för oförutsedda utgifter. 300 000 kronor. Summan med medlemmar då det är 296 854 stycken. Och eh, bidragen till sin helhet 11 760 000 kronor. Bidragen till trosamfund fördelas av SST. Samarbetsnämnden för statsbidrag i trosamfund. Ja, då kommer de att trycka en dagstidning. Bara säga att jag Ja, har vi fått ett samtal då till Sverigepartiet? Hallå? Hallå, ja. Ja, hej. Ja, hej. Hej. Det är Ove Törnqvist som ringer. <laughs> ja, hej du. Känner du igen mig? Ja, jo då. Jag känner. Ja, då? Hej. Jo, hörru du, jag tänkte att det var en dag som ringde där om lägenheter och bostäder och sånt där. Jo. Jag tänkte att det finns det jättemånga som har. De höjder alltså vad som, som har lägenhet, som hyr lägenheter att betala årshyra va Och så kommer de upp och så bor de en vecka eller två Och så sen så reser de igen, vet och lägenheten ska tom va? Ja. Jo, jag vet det ju Men vad, vad blir det när vi har våra politiker med sina övernattningslägenheter Så att, jag menar, moralen är ju inte större hos folket än vad det är hos de där politikerna va, som har sina övernattningslägenheter som de kans använder dem också. Nej, men det är det inte schysstall alltså, som är som det fattaslägenheter. Nej, visst ska det ska vara så. Nej, det är för hjärtligt med det här med övernattningsbostäder. Eh, och jag tycker I många det är fall är att det finns ju sådana som behövs va, de som har jobb. Som, men eh, det finns ju då de som inte använder dem. Det är politiker då som, som ändå åker hem. Va som inte har så långt, men ändå så har de fått tilldelad överrättningspoliker. Sen finns det ju då företagare också. Mm. Men med det är ju höjdare alltså va? Det är höjda som från Rom, mm. En vanlig som har det ju definitivt inte. Nej. Och sen vet du, häromdagen så fick jag ett brev ifrån Mats Hult. Det är ju löjligt vet du. så stod det det. Att äh, du kommer att få bo med samma hyra eller eventuellt billigare enbart om de röstar med sussarna. Ja, jo, jo, visst de lovar. Det är ju så löjligt så det är inte klokt att kosta på du, papper och kuvert och det var så elegant som allra helst va? Men du vet att de där breven de finansierar ju du också genom sk skatten va? För det är ju genom skatten som de får bidrag till sina partistödet va? Så mm. de skickar ut de där flosklarna. Mm. Nej, ah, det är ju löjligt alltså. Det, det åker ju papperskorgen. Jag vet ju vad jag röstar på för att det, Så det där blev skickat de förra valet också. Och det vet vi hur det gick med den hyres. Mm, mm, åh ja, åh ja, Men som sagt var, du vet att jag, jag pratar inte längre, utan imorgon ska jag gå upp och rösta på en, en, eh, någonting som heter Svensk Samling här. Ja, det, det. det tackar vi för <laughs> Tackar vi för Det ska jag göra vet du, va? Har du fått valsedlar? Har du beställt eller? Du, det får jag genom den som ringde först Ja, ja bra mm, ja. Det finns vet du, va? Ja. Vi hör ihop vet du, Tack va? tack Så att det, det är inga problem Vi ska fixa det där imorgon vet du, va? Vi är tacksamma för alla som röstar ja. jag, förstår det. jag förstår det Och sen ska jag Sen Lasse om du vill vara gullig alls Så mycket som möjligt att Hålla dig nära micken, för ibland försvinner du faktiskt bort, man hör inte att Jag har en sån här då, liten mikrofon, en sån här mygga här. Då. Ja, du har en slips på det. va? Nej, den här, den jag kör inte med slips på <skratt> <skratt> ja, Jag tycker, <skratt> <skratt> ja, jag gillar att det kan vara att vi begravar när jag bröllop, men sen annars får det vara... Ja, jag vet, det är en sån här mygga de sätter på mig men, ja, är men är jag har det, det hängande så här, en, en, en sån där grej som hänger på väggen här. Men ja. det är möjligt att... Det är för att det är en batterikontakt på den där, och den kanske har börjat sjunga på sista salmen. Ja, ibland försvinner du faktiskt, där man hör det liksom ja, det väldigt vara, långt men, bort, vet ja, ja. Man ska hålla på sig, egentligen alltså. Jo, oh, men jag har ingen slips. Ja, det får du verkligen sköta om så vi kan höra det, vet du, va? Ja, man kan ju den, den i kragen, va, men det, då prasslar den när man rör på sig mm. Ja, vi ska, jag ska prata mot den i alla fall här Ja det är bra Och sen måste jag tacka verkligen, jag får min bit Som jag har beställt Ja Ja Och tack ska du ha Kenneth för en fantastisk fin musik du spelar Ja det är ofta samma gamla hedliga låtar men ja, det spelar ingen roll alltså, det är bra låtar Det är mm. jättebra låtar ja. Det är det och det är synd, det borde vara lite längre till valet så man ska ha lite mer nattsändningar mer. Men jag hoppas det kommer lite efter valet också. Ja, det är bara två kvar. Så det är att bara... det inte mer lägger av totalt. Nej, det ska vi. Det är möjligt att vi kommer faktiskt att göra. Men det är på grund av den ekonomiska situationen i partiet att vi kanske blir tvungna att göra ett uppehåll på några veckor. Jaha, ja, då får så... man väl pingla in en slant till det då. <laughs> ja, det är alltid välkommet. Vet du, stöder oss det säger till de andra lyssnarna hjälp oss gärna på vår postgiro 8879 kan ja, stegna och säg det hade du därför du vet det är hock på tv ja och um, Jag ska titta på det vet du va men alltså, säg det där lite så ska jag penna pappret det hans, vet ja. du va så ska jag skriva upp det Jo då mm. det ska så gör jag så ska du få väl du kan ju få fem kronor om inte annat Ja, <laughs> alla bidrag <laughs> Ja men du vet att alla bidrag Jag ser inte många, många som skickar till, till valet där Som beställer valsedan Så skickar de med en par Förstår du? du, vet att Ja men sådana bidrag det hjälper alltid till va Ja, oja Ja men i och för sig det är bra om folk skickar stora bidrag också Men många bäckar små du vet Det blir ju den där hela hån Nej men jag tänkte det vet du, att man kan ju skicka frimärken till er Ni ben det kan ja. ni väl ha efter valet också, eller hur Jo då, det, man det, det, är inte jo. precis lika många tusentals som vi Nej, har behövt nu. Men det är klart Nä, det är sånt ju också. Förstår. Jag förstår. Välkommet. Nej men okej okay, alltså va, en slant alltså det kan man ja. skicka. Ja ut. efter valet, för då kommer vi inte skicka så mycket brev va. Mm. Innan valet här, för nu har det ju gått otroliga, flimärkspostverket eh, har, har tjänat otroligt på oss. Ni har haft jättebra program, jag får tacka både dig Lasse och Kenneth och allting och... Eh, Ja, det har varit ett fantastiskt bra program. Det har varit ja. det. Jag har lyssnat hela tiden, alla gånger jag har sändt det. Va? Ja, vi får vi glada folk tycker att det... Att det, Att det låter bra. Ja, men jag, jag, jag tyckte om det faktiskt, var Och mm. som sagt, va? nu pinglar in en liten... En liten röstkärring här, ser oh. imorgon. Ja, det är jättefint. Mm. De har inte ännu inne det sista här och beställt alltså, Men nu är det ju för sent att beställa valsedlar. Nej, mm. mm. men du vet att det finns som sagt ifrån den första som ringde, du vet. Och det finns mm. det. Så att det är, vi, vi har, har ju föreningen ihop, rätt du Ja, det ja. är så det fungerar. Man sprider det. Mm, är mm. precis. Så att det, det fixas. så Det är inga problem, ser Nej. Mm. Utan det, det kommer in, vet du va? Mm. Ni får gärna lägga in på vallokalen också va? De där med namn på. Oh, ja, oja. Men det gör ni väl? Ja. ja det är bra. Oja, oh, oh, ja. Toppen! Men ha en fortsatt bra natt du nu ja. och uh, har det så bra. Ja, okej. Tack att du Ja. Ni hörs på igen. Hej. Mm. hej mm. hur ska ni ha? Hej då, hej, hej. hej. Ja, och vi ska väl säga telefonnumret här. Det står jag väl inte här i hastigheten här efter för jag kommer nya lyssnare att telefonnumret till Sverigepartiet telefonväkt det är 08 645 4576 alltså 645 4576 och vill ni stödja oss så kan dra postgironumret här. Det är postgiro 88795 0 alltså 88795 0 och vill ni rösta på oss och inte har fått röstsedlar så ska ni rösta på Svensk Samling. Det skriver ni med två ord och utan bindestreck eller några några eller sånt. Svensk Samling på, på vanliga vita och blå och gula valsedlar om ni inte har fått våra valsedlar. I vissa valdistrikt finns det väl på men de, de nappar ju undan de där de rackarna. Har vi samtalare? Ja, och vi har fått ett samtal, välkommen. Ja, hallå, vänta, jag hör ingenting i telefonen alls. Hör ingenting i telefon. Och nu va? Nu ja, va? nu hörs det. Jag är hör dig. Knutte, nej. Nej. Ja, hej, vem är du? Försvann du? Hallå. Nej, jag är här, men jag hör jag hör, jag hör, jag hör dig, men jag hör inte vet inte Lasse. Oh. Jo, det ska vi väl göra va? Nej, inte telefon nu. Jag har ju raden i ett annat rum också. Mm. Då ska vi vara inkopplad i den här mikrofonen så vi ska Hör det är du inte, snick Hör du ingenting? Vänta, jag ska höja till folk. Hallå? Ja. ja, ja. jag pratar här, jag kan... Ja, jag hör det väldigt svagt måste jag säga. Och nu är det på högsta. Du tjuter annars. Ja, annars är det rundgång här inne förstår du. Ja, Då ja. tjuter du Ja, ja. Jag, Kan inte bli högre nu. vad <laughs> det hör jag tydligt. Det kör till här, så lättade från höger. Ja, jag får ju Lasse svagt där det här. Ja, nu får nog ja. försöka prata här för att bli bra ja, ja. Okej, okay, jag ska bara säga det här som till långvarig Det är ju för att det är hockey just nu För det är väl många titta på det istället Sluta det är sagt Ja, <håll> <håll> ah, ja, nej du Ja, det är jag jag just nu, men nej Ja, jo, men vi har vi, men, De som är mer intresserade av hockey Än på Ja. Sverige. Sveriges Håll framtid Sveriges framtid ja. Ja, kan då äh, de kanske det är bestämt sig så att de... Det blir sammandrag klockan sjuk <gör> <gör> <gör> kan okay. säga Ja just det Jag läste här om det här uh, Tobis Moderaterna no. Ja Nolltaxeraren ja no. Ja och Han har ju fastigheter för en kvarts eh, miljon no. ja, Kvarts eh, miljard då no. 250 miljoner här varje var det mm. Och sen eh, deklarerad inkomst 36 000 eller någonting sånt här. Alltså han har betalat in någonting då? Om <skratt> ja, man har inkomst på 36 000 under existensminier så börjar jag inte skatta Nej, men du vet att det, det, det som är fantastiska med det där förstår du, som man, folk inte tänker på Eller, jag inte tänker på det, men Det är ju det att han har ju en rikstadsvän Jag har inte, jag hör bara kärn att jag har inte Jag förstår inte, vad är det, är det fel på? Jag måste testa Har här inte det, Nej, men det, bara, men upp, det upp, ska upp, gå då. låta är det, för jag testar mig <coughs> nu har du det, det kanske var en här nattfjäril här som hör på här. Det var en nattfjäril här för ett tag. Ja, ja, var det ju så att det jo, är så taktiska Jo, det är ju det att han får i, uppar ju faktiskt sin riksdagslön va? Ja, ja, just det, han har ju alltså så att han Med sina fastighetsaffärer så får han ju ner alltså sin inkomst, alltså den som han verkligen har fått betalt. Hade han inte haft den riks riksdagslönen så hade han ju nollat sig totalt va? Men ändå så blir det bara denna lilla vad var det 35 eller var det 35, 35? Ja, 35 000 mm. kronor det eh, som som det är ju knappt en månads riksdagslön. Alltså, alltså. Nej, en det... månad. Alltså 11 månader då för att ja, ah, alltså. som här 11 månader svenska folkens superbetalda stålar till till till vår riksdag. De här riksdagsledamöterna var 349 sjäng va i alla fall ja. en av utav den här. 349s gäng då va? Ja. Där, de pengarna alltså betalar han inte skatt på va? Fy fan säger jag för en sån jävla råtta. Re rent ut, Det var ju likadant 1988, då tog ju aftonbladet, aftonbladet upp exakt samma sak, nolltaxeraren <här> Tobiasson, Tobias fan fastigheter. Vad är Det exakt samma sak då ja. med ju. Ja. Det är inget nytt, han har hållit på sig mm. i flera år nu De skivar inte avstånd som från som dessa handländer kan kanske komma in i Sveriges regering sådana sån där Nej men du vet att därför så jag, det är därför att jag, vet folk tror många gånger, vet att vi, vi bara gnäller på sossarna, vi inte säger att om de är moderaterna va Men jag tycker att sådana människor, så de avstördes ju ganska rejält vare sig när de här 349-gängar ger inte ett jävla dugg för någon av dessa eh, partier. Va? Och så är Moderaterna i det fallet, eftersom de inte tar avstånd från den här figuren. Va? Jag menar om man tittar på, på sossarna, om man då eh, ska ta dem i lite försvar. När eh, Ove Reiner, när hans, nu eh, var han förvisso justitieminister då va? men när hans eh, eh, affärer kom i dagen, ja, just det, kom då fick han ju gå va? De tog ju avstånd från hans handlande. Ja, ja. vet men, Och han hade ju, jag menar, precis som den här Tobysson, de har ju inte gjort någonting... I, ja, det vet man inte, om det till och med kan vara olagligt den här gången. Hans bror hade ju viss befäll, men det är ingen som säger att han blir det för det. Men ändå, men de tar ju inte avstånd från hans handlande. Nej, grattar. det skrämnade. Och, och det visar ju vad, vad det är för... för ett jag, menar, vad, ja. Ja, vad, vad, så att säga, de, så att säga, i, beslutande... Ja det är jätteklokt det till Moderaterna ja, Vad de tycker om, om, om sånt här handel Och så vet att den där den, den som sen går på När de talar om de, om de svaga i samhället då att de ska hjälpa Ja det var eh. jag De stod jag, jag, jag gick förbi en sån där moderat de, de, Två gånger gick jag förbi Det var samma idag mm. de, stod och, de var Moderaterna De stod och höllen och Med en mikrofon och pratade med högtalare va? ja <laughs> Och <laughs> Jag hade lite bråttom då så Jag sprang, jag småsprang förbi då första gången ju, Och det var ju nästan inga som lyssnade där Nej så Jag de kom förbi det, så, du... och så stack jag upp fingret så här, Och så gjorde jag sån där, du vet Tecken va? Mm Jag vet inte om man såg men sen där bråttom, sen kom jag tillbaka Och eh, då gjorde jag tecken igen och så, så Jag hade lite bråttom också Och jag var i ett ärende där och eh, och sen sa jag, jag kommer inte ihåg, jag skrek åt andra jävla skojare, skatter eller vad det var. Jag drog till mig någonting bland annat Grövstad och ja. han blev så himmelens arg så han höll på att simma skad. Han stod där i mikrofonen och skulle snacka. Ja, så länge de inte tar avstånd jag, från sådana här begunder. Det var ingenting planerat, det var bara det att jag kom förbi så... Jag brukar det brukar ramla det liksom. brukar ramla ur mig också. Jag kommer aldrig, du vet, de, de släpper mig inte i närheten av en sån här mikrofon. Jag vet inte jag vet inte om de har foton på, på mm. <laughs> presumtiva störare för att jag försöker komma nära den här mikrofonen. Jag tar tagit bort den svenska flaggan på, på, på jackan vid tillfället tillfälle. Men säger helsik här, vad han fick syn på mig. Då, då, då, då, då, då flyttade mikrofonen från, från, från ähm, vänster till höger handen. Så att, Prata med dem så stod på det andra hålet där Så jag fick aldrig ställa någon Fråga till Moderaterna på Utan vi vid utan där På Drottninggatan jo. Så att det var ingenting för mig <laughs> Jag vet inte hur de De kanske ser på en att man har någonting Ja jag ja. vet inte vet du, Det det är ju så Det står en liten insändare Här om dagen i någon av kvällsbelaskorna som, som Citat ur den här staten så sent utredningar 90 va. Ja. Och sen och där står ju att ja det, det snackar i kanadenfästen för eller förra helgen eller av natträning nu är det pulit ut va? mellan hälften och två tredjedelar av de asylsökande står det där. Det har inte på nyas sagt jag varit ut kom hem är personer utan något starkare skyddsbehov som alltså, i andra ord de heter mm. flyktingar va Nej men det är ju de en då. och 50-80% av dem saknar dokument eller har falska dokument och detta alltså, i den här staten att de vet mm. om att de har falska dokument va mm. Sveriges årskostnad och så vidare är 200 000 kronor per år va? Och då, då skriver den här inställningen alltså att eh, Oroas inga valtalande riksdagsmän när en asylsökande familj med tre barn kostar en miljon kronor om året Så det skulle landet se ut om alla invånare kostade sådana summor va? Mm det är Och sen så stod det om socialbidrag i någon av kvällstidningarna också för några dagar sedan att, eh, Jag tror det var 46% av socialbidragen delas ut, alltså 40, nästan hälften till utländska medborgare stod det. Jo, men det är självklart de får men, svårare va, att få arbete. Det, stod, det är ju så stod, i alla länder. Ja, inte sa, andra i alla alltså, länder. De då, är Många mm. utav dem är, är svenska medborgare menar utländska herrkons. Det stod inte va? Nej, nej. Där stod de det här i Dagens Nyheter tror jag igår. Mm. Samma sak va? Mm. Men de får, de skriver inte ens det va? De ljuger ju i tidningar. De skrev att, jag tror 25% utav ökningen går till fami familjer av utländsk härkomst alltså de tar inte ens om i stor del utan de skrev att den största delen går till de unga män står det mm. men alltså de, de talar inte om att det hälften går till de utländska medborgare utan de snackar om, att det mesta går till unga män, men alltså de skriver en stor artikel, det står på första sidan som första då, rubrik där va, på framsidan och sen så talar man inte ens om sanningen, man blir så jävla förbannad när man vet att de får präster och allting va Jo men du vet att det, det så, man läser ja, den här statens offentliga utredning den är på, vad är den, på 207 sidor är man. Vad du att den här utredningen? Ja 207 sidor, jag har den här boken här va? Men det är den, så där står mycket floskler va Oj vad mycket flåskler Alltså själva hur man, hur man lindar in det va Ja alltså Jag kan man inte man säga blir... en och rakt fram Och tala om det varken i, i tidningar eller tv eller någonting va? Och vi då som uh, Vill göra det Vi ska hänvisa till sådana lokala då, stationer uh, Som bara har en begränsad räckvidd, va Och sen uh, såg jag på texttv idag Att nu, jag vet inte vad det är för någonting Men uh, det ska bli några nya lagar Mot rasistiska Organisationen, vad menar de då? Menar de jag... då Sverigepartiet till Ja, exempel, jag vet eller? inte, hörde du... Jag vet jag ju att då, de, de vill det. det är bara att de använder ju alltid, det, det, det, det, det uttryck, det, jag menar, det, det som de uttrycker då, då skulle man ju då föra rasistiska budskap, men det kan man ju inte göra i nära för då åker man ju dit en hets mot Är man rasist så, om man reagerar mot den här frågan, anser så. de att man är rasist ifall man reagerar mot ja. det här vansinniga in, in politiken? Nej, och Nej. då är vi många rasister i så ja, fall. Då är vi många i så fall, du ja. Är det det de vill ha? Nej, tyckat? det är ju inte så. Det är, Definitionsmässigt så är det ju inte det. Racist eh, är det ju då att man, att man ser ner på andra folkslag då. Anser andra folkslag vara mindre värda än sitt. Än ja, det själv. är det, det handlar om. Vad är det då? Det finns ju inga rasister här i Sverige va? Det kanske finns några stycken, tio stycken va? Men jag med jag med tror det. att folk, alltså på grund av eh, deras, de här lagstiftarna de håller på va? så tror jag att folk... Om det här hade varit en öppen debattfråga Och den inte hade tystats ner alla år Så tror jag att vi hade sluppit massor av såna här Flyktinförläggsändningar och sånt här För att då hade vi aldrig behövt Men man har tystat ner det så otroligt Att folk har liksom mot sin vilja många människor blivit Och man ju använder det här uttrycket rasister jag vet inte, Ja de som det... råkar ut för såna här. Jag råkar ut för Jag var, var nu i helgen Jag var på väg hem med i Tunnelbanan va? Hallå? Ja, det gjorde Och uh, ja, jag var nästan nykt. Det har varit lite lätt uh, när jag här tagit Jag var alltså på väg hem och så skulle jag ta första vagnen. Det var väl uh, i, i lördags tror jag. I lördags var jag. Mm. Det första på morgon då. Och, uh, <här> stod och väntade där. och uh, jag kom ner där i Tunnelbanan. Det var in, det var vid vet du, centralen va? Jag kom ner på den perrongen där som jag skulle... Och så, så, så tänkte jag bara, va, jag tänkte ut tåget inte, jag bara väntade på tåget men jag bara tänkte, tänkte jag tänkte det var rätt mycket folk här. det var rätt glesd utplatserande, men det var många va? Men det var inte en enda svenska. För jag gick, vagnen skulle, vi kom ju inte på ett tag så man... Mm. Jag tänkte det, vad konstigt det här, jag är en enda som är infödd svensk här tydligen. <laughs> men så ja, var det är Men så var det ingen enda så som var någonstans, linjer. och väntade och vänta, vänta, Mm. Så kom det ett gäng på, ja, 6, 7, 7, 8 var de väl kanske. Uh, ja, de kom där ner ifrån uh, Mellanöstern eller vad det var liknande va. Mm. De bröt på svenska. kom fram till mig och frågade om jag hade en va, men jag har ju slutat röka va, så jag har ingen cigarett va. Mm. Och sen kom jag inte sen började de fara runt men till slut så, till slut var jag omgiven alltså utav, ja, 7-8 sju stycken, sju, stycken kanske såna här va. Mm. Och liksom, jag gjorde ingenting va, Men jag hade ingen rätten tydligen då. Det retade De retade dem. Och då eh, då var jag ensam där mot alla dessa, med dessa gänget då, va. Mm. Och de var alltså inte ungdomar utan de var i alla fall eh, ja, 25 års åldern kanske eller någonting. Ja. Mm. Eller 25 30. Och då var jag hånade mig utan vidare stod jag alltså en vanlig svensk, på tunneln, det utan jag omgick, och väntade sen på turen. Var ute vidare omgivninga för att gäng va som bröt och som var hånade mig och jag vet inte varför eller det var bara att de skulle reta mig va. För då sa mm. de någonting om att, alltså märker jag, jag sa ingenting, jag stod där bara helt och, och vände mot spåren där titt och tittade. Plötsligt började jag här och då började de reta mig, skulle de reta mig så att vi kommer hit, he, -he liksom, och flinna. De var fulla va? Mm. Eller halvfulla. Och vi tar era tjejer, ni gör inte liksom. ja, att alltså, alltså, det har gått det, liksom. Jaha, nu försöker vi reta upp dem. inte komma fram till mig på det där viset och, och de var alldeles runt omkring. Och jag kan inte hålla kästen då utan då sa jag ju ja, att ja då får jag väl åka ner till ett land och, och hålla en där då sa jag Ja Sen kommer jag inte ihåg när var började hojta och skrika va Så jag vet inte hur det där skulle ha slutat egentligen, jag kunde väl fan jag har inte en chans om det är så många va mm. Och eh, När det gäller att ja, hålla men, men, in då, det här inom nätet Det här är ju faktiskt, nu hade jag lite tur där så kom det plötsligt en av de största men En neger Mm. som jag har sett. Där med fan. Han var gigantisk stor, mm. bredaxlad och lång och kraft. Tillsammans med en neger då i en normal storlek också. En normal storlek, det mm. var två stycken. Han sa till mig, han sa till mig, Du kom förbi då och sa bryr Jag bryr inte om dem där eh, eh, eller någonting sånt där, De är bara super eller någonting sånt där. Mm. <laughs> de där bryr jag bryr om vad jag, jag, det var ju de som att kom mot mig va? Mm. Mm. Nej, då får jag ett läskapsdel för jag. Då vågade jag göra sådär, någonting men ja. han var ju så jävla stor, den här ägaren också. Mm. Tydligen. Och ähm, så satte satt jag med min bänk och snackade med min egen och han är ju svårt att få eller vad jag då var jag nykter va. Mm. Och då så då kom det fram att uh, han, han kände igen honom där för de bodde i samma område då va, mm. förort. Och han sa till mig såhär att de gör inga annat alltså, de bara super hela dagen, så alltså springer de bara runt och bråkar och ställer till, de gör inte ett jävla dugg, så Sen pratar man om ditten och datterna. Nej, det är ju de som syns i och för sig, de som håller på, det, jo, men, ja, det är inte så många va, men så, de, är, så de, så han, alltså, tyckte de var för jävligt bra när de håller på att söka med folk. Och de skämmer ut hela gruppen sen? Vadå? No, de... de skämmer alltså ut hela folkgruppen då Alltså mm. ett fåtal, det är alltid så ju Ett mm. fåtal i en folkgrupp som skämmer ut Så får hela skuld De hela grupper får ju skuld alltså mm. ja, Alltså jo just det, men, men jag menar att alltså, det, det där behöver man inte snacka om Det finns bra människor som kommer no, historia, det. att precis, Det är det det handlar om Utan vad det handlar om är ju att, att Som alltså, de här negerna exempel Det var ju tydligen då skötsamma sig Vi jobbar mm. och sådär va mm. Medans eh, det är på det här viset att att det här krim kriminaliteten var som, som man får läsa mellan raderna och som de hycklar om i tidningarna hela tiden va. Mm. Alla grova våldtäkter som ena med andra va, och rån och, och så vidare. Folk, alltså, trots att de ljuger för folk så börjar fler och fler människor drabbas, fler och fler människor känner någon som drabbas eller på deras arbetsplats eller och så vidare, snacket går va. Mm. Så att folk börjar mer och mer komma, förstå att det här kan ju inte, Okej, det kanske att det går det här valet bara va? men nästa val? Ja, man får hålla eh, det på tror, jag tror det. Tre år är långt ja, tid. Det kom, det, det, nu har det börjat hända för mycket grejer. Titta på det här, det näst största rånet. Stod det i, i, i någon av här den här dagen. Det var kräftiden. 9,6 miljoner va. Kom mm. ihåg det, det var, ett det var en familj alltså från Grekland. Pappa och söner som har gjort det här rånet va. Jaha, var det han som hade åkt hem då? Men grejen är att det stod inte i tiden, det stod en jäkla massa, men det stod mm. inte att det var greker. Nej, nej, men Det du kan han... väl en gång, du menar, man... pa... du menar det rånet att pappan hade åkt hem bara, till Ja, med, han är där nere i Grekland mm. med de här nästan 10 miljoner. Och de har han placerat ut, stod det då, på banker på olika konton här och var. Och, det går, och så stod det så här, det går inte att komma åt honom. Nej. för han har dubbelt medborgarskap alltså om man då är i Grekland och kan är svensk medborgare och har dubbelt medborgarskap och är där med pengar så är han naturligtvis grek också va ja, ja. och han har inte varit speciellt länge i Sverige han, men han har Ja. Då, då tänkte jag så här, alltså jag vet att det är många andra kriminella bland annat från det landet och liknande som har stått om tidigare år och eller då och då som har fått sina förtidspensioner Nedskickade De skickar vi ner det till honom nu också Ja det kan de ju inte stoppa nu Nej så att han Nej. sitter där nere Och inkasserar sin förtidspension va Han har inte varit speciellt länge i Sverige va Och sen har han här är tio miljoner. Sönerna har ju erkänt, va Ja mm. De är i Sverige här Ja det blir ju en anstals, eh, eh, Pensionat för dem Ett och några år då Sen kan de åka hem då Och öppna en pcd kanske den är. <laughs> ja, de kan ju 10 miljoner alltså Grekland. Jag menar 10 miljoner är det mycket i Sverige, men det är oerhört ja. mycket mer i Grekland va. Ja. Ja. Men alltså det är inte bara enda lånet som eh, det känner ju ut till va. Mm. De här stora rånen som det är eh, men om det skulle råka vara någon svensk kan göra någonting då, då står det ju tamfan ja, det är mer eller mindre alltså. Jo. Ja det här har ju blivit Nu har jag ju en del tidningar De har vi börjat skriva Men, men annars så Är det ofta sådana här Man får läsa mellan raderna va? Ja Och Vara? det är det som är det här Jag brukar liksom gå upp och titta på tingsrätten Och brukar ringa När jag läser om någonting va Så brukar jag ringa Och det står att de har blivit anhållade Eller häktade då Så brukar jag ringa eh, Till de här och då Och fråga Respektive ort men, eh, eh, frågar, vilken vi? du till, till tingsrätten? Tingsrätten, du vet, för om de har blivit häktade va ja. är Det är offentlig handling va Jasa, det ja. står att det är Örebro till exempel då har hänt något va Och att de är häktade och sen är lite mystiskt så att säga i texten då När man läser Då kan man ringa då till tingsrätten där Och fråga vad det är för figurer Och då har jag ju börjat Ett tag så läste jag ju upp här i radion och höll på här och berättade om olika sådana här Para om det då? Ja det är offentlig handling så. De är häktade Så de, de talar om vad personen heter då? Ja visst Personen med alltihopa. Bara man ringer in Ja visst Det är offentlig handling så. Men eh, jag läste upp så här i radio ja. men så kommer jag på att Tittar att, att, att, att, att, att man läser det här då, det, då blir det nästan så låter som att det är mindre än vad det är För det är så otroligt mycket sånt här som sker va? Ja det är det Som Som Ja, med. Den, den sista vi läste upp var från Bollnäs va? Han som ja, våldtog den ja, där Ja, det var väl han Att, den, den, Ja, titta ja Ja, det var han som våldtog henne i På toaletten där. på sin restaurang Milano i Bollnäs mm. ja. Ja, ja, det, det var väl det det han stod. och sen den här Islam Ghazi där ute på Skeftingebacken som, ja, det, järklig, det, det var han som hade, ja. hade den här restaurangen Skeftron uh, 16 där nere det, det är ju så mycket nu så att jag menar, även en, de blinda och döva måste ju nu få upp ögonen och öronen nu men han alltså. hade ju den här, han som hade våldtagit de här kvinnorna som hade sökt jobb där flickorna, och flickorna. Ja, ja men det förstår man att det var en invandrare. I flera år har han hållit på. Drogat de är såna här roppar då, är Han klarar drog. sig väl ändå? Vadå? Ja, han, han kanske klarar sig ändå eller? Ja, han fick ju fängelse bara, men, men restaurangen har ju hans fru och bror kvar. Så får behålla den i alla Ja, jag tycker jag måste säga det Att, att äh, rättegångskostnader, så, hans del det Där skulle konfiskeras av staten för, Och, och, och ja, lämnas ut Ja, det, jag tycker att e, alla, alla, med alla de här grubor, Alla de här är, våldtäkt och mördare Och annat snäger över kriminalitet De ska tas ifrån allting de har här Och sen kastas ut ur landet alltså. jo, precis. Skicka ut och till det land Som de kommer ifrån jo, från de Ja, Folkpartiet anser att de är svenskar Ja det är klart det är lite svårt det där med, med de nu gällande lagstiftning va Ja alltså, man måste yta, det är ju att göra om lagen det, va? Mm. ska vi inte, man... inte vi ska väl inte importera kriminalitet som mm. det sker idag va? i massor alltså. Jag tycker inte Bro, att medborgarskap ska ge att... Inte att betala för också. Mm. men jag tycker att medborgarskap det ska vara en pröv på det här med medborgarskap på ja, alltså. man... 10 år det ska inte bara kunna vara mena att folk ska kunna komma till Sverige och sen när de blir svenska medborgare så kan de göra hur som helst utan att kunna bli utvisade. Va? Det, kan inte ja. vara, det kan inte vara riktigt. Nej, nej. Det, det naturligtvis inte. Tio och det borde inte vara någon gren. Ja, det är klart. Jag tänker på de här ungarna som kom vara. hit. Det var ju bara kriminella som kom hit på, efter ungarna i va? Ja, bara var det väl inte. Men, men det nej, det var det väl inte bara. Men väntan det var det kom. Bara, i alla fall. Det kom många. Ja, de som, som satt i det här flyktingläget. Det var ju bara. Det var ingen som ville ha dem. För de, de hade ju släppt med fängelserna så hade de stuckit ut och så har vi inte Och så Österhuvud han om, han är i Uppsala folkpartisten Han sa att se vad fina ungar vi fick hit efter 56 Det var många som var fina det här polismullaren som skickade på huvuden han skjuter på Men du vet att det är mycket Han var på rymmen och så druckit kaffe upp i Dalarna Han var ju en av där va Men du vet att det är mycket som där vad vet jag de släppte ju loss alla brottslingarna De kom till USA där en, en, en, de tog och, de inte emot dem för det Vad säger du? Inte ungarna i de tog inte emot de kriminella Nej men jag pratar om Kuba Ja De träffade ja, ja, kriminella Så ja. de som, som, som flyktingar till USA Ja det var ju folk som var där Fast de gick till USA, de var kriminella Ja Ja, det är hemskt Men alltså, man ska inte generalisera Nej så men, att, så att det är inte sagt att alla invandrare mitt, är kriminella Och det är en jävligt många som inte stänger gör så. Är, Som har oränt med i båsen Det är en sak, den är klar va man ska inte det göra saker värre. Vad det, om ni får ta upp det så vi slipper prata i mun på varandra. Eh, att eh, man behöver göra saker värre än vad den är, va? men, för att, eh, det är. Det är tillräckligt illa som det är. Man behöver säga att alla människor. Det, du måste igen. tänka på något lilla tillstånd. Jo, men det jag har inte bara med det att göra. Jag tycker att man behöver för att det låter dåligt det man, man uttrycker att alla människor därifrån att det säger så är så och så för att då, det, själv, det kan ju kan inte stämma. Det kan inte vara så, att alla nej, kan nej, vara lika Alla det, kanske inte nej. det Men vi ska, ska kanske tacka dig nu Jo, vi ja, ska tacka i ja. alla fall. Okej, okay, tack. Mm. ja hej. hej. Jag har här ett eh, tidningsruta står det om psykot badrum jag vet inte vad det kommer från, från tidningen men intressant i alla fall att rekneexlementet är ibland tankeväckande här är ett om begreppets tid taget ur en artikel av Marta Sebrotsky i tidningen kritisk psykologi 291 som en siffremäns eh, Nej, jag kan inte läsa det inte. Som en siffremässig jämförelse har jag roat med mig med att göra en uppskattning av hur många timmar som kan antas lägga ner på badrumsstädning i Sverige. Jag antar att i Sverige tar badrumsstädning i genomsnitt 30 minuter per vecka. Det finns 3,7 miljoner hushåll i Sverige. 3,7 gånger 30 minuter är 1,9 miljoner timmar per vecka. Som en jämförelse kan nämnas att det finns 18 000 socialsekreterare och kuratorer 22 000 läkare och 5 000 psykologer i Sverige om vi antar att samtliga dessa arbetar heltid inom parentes vilket naturligtvis är en grov överskattning omfattar dessa professioners eh, veckoarbetstid eh, 1,8 miljoner timmar det vill säga mindre tid än vad badrumsstädning omfattar Jaha. Ja, mycket man kan räkna eh, Vi har eh, i här som är en, ett mellanting här. Då. Och eh, telefonnumret till oss är 645-457. Vi har ett samtal. Har ja, vi fått ett samtal? Ja. Välkommen, ja. Marin. Hej! Hej! Hej, det är Percy Brünnston här. Ja, hej, på Brünnston. Jag har just vaknat här nu. Jag, jag flyttade eh, faktiskt ringa till dig ända fram till 5 i 12, men du är typ och upptaget. Ja. Jo, jag vet. Eh, det var en massa jävla idioter Som ringde också <laughs> Så Jag tänkte att de på radion <laughs> Kallade ja. de för idioter Men äh, äh, Sen äh, sökte jag här På en halvtimme äh, ja, Men vi la av luren sådär Vi la den förut Ja men Ken, att han äh... Nej. här ha. Det blir så hackigt då, att säga ja, hackigt. Just det. och så kommer det någon och så kacklar de och sen, eller pratar ja, ja. Till saken! Ja, till ja. saken Bruström <laughs> uh, Hur är det annars då? Uh, mm, de har ringt ända in det sista och beställt valsedlar här, men nu är det ju för sent, att alltså skicka iväg så mm. Ja, jag brukar säga så här till de människorna som jag träffat idag När jag har varit uh, på olika postantall så har jag sagt så här att ja skulle inte ha någon valsedel för ett visst parti så kan man ju skriva då eh, på en blank eh, gul en vit och en blå valsedel så kan man skriva då svensk samling mm. ja det vill jag väl uppmana också de som lyssnar att eh, skulle du inte ha någon valsedel för svensk samling så kan man göra så exempelvis att man kan eh, eh, skriva då eh, svensk samling på en blank eh, valsedre. Mm. Utan bindestreck och kort. Ja, just det. Utan mm. två ord. Och svensk ja. samling. Men ja. Det är väldigt viktigt med det där. Så att det blir bortsorterat annars på andra. Mm. Det blir mm. flera partier på ett. Mm. Vi såg ä, artikeln här i Söder om Söder här. Jasså, ja, jag ja, Det var mycket bra. Jag ska läsa upp den sen. Ja, ja det kan det. du göra det hör du? Ja, ja. Alltså, jag har att få tag i den här tidningen söder om söder. Ja. Men den de de var ju de i slutsal. De de ja, den låg i porten men den låg inte, låg inte in i brevlådan. De har slarvat de där assen som delar ut ja. dem där. Jaha. Den, de har ja, inte in den i brevlådan alltså. De gör inte det längre. De gör inte det, uh -huh. Uh -huh. det är billigare de här reklamutdelanden, de lägger ju de där tidningarna i trappan. Måste ha om dem nu? Nej men det är för mindre betalt va, de har inte betalt för att lägga i brevlådan, så att... Alltså har de inte det? Nej, oh. de, de, de, de har dragit ner för det, och de lägger en bunt i varje port va? Ja, det är likadant det här med Svenska Dagbladet som jag har beställt här nu. De lägger ju inte ner tidningen ordentligt i brevlådan va? Nej. Tänk att det gör de hos mig Asså. Jag har också en provpremeration, det kostar bara 20 kronor för månader. Ja. månad Ja, det har också beställt Men, men eh, marknadsupplyser men de, <laughs> de, trycker, de trycker faktiskt in den här, och det är så smal brevlåda Men jag hör, du vet när den kommer Du vet att det det första, första morgonen när Jag tänkte, vet att du är här Där tänkte jag vad ja. de som håller på och, men, och sen det, sen när de, man så, De trycker in den Lasse, mm -hmm. sen när man får posten sen då klockan eh, eh, ett eller två va? Så eh, brevbären eh, Lägger inte ner då eh, eh, ja, breven ordentligt va mm -hmm. Sen eh, det hänger utanför va det är inte bra Nej Så att eh, Får man en sån här postanvisning till exempel va Ja då åker inte den i brevlåan utan det ligger utanför alltså mm. Mm, Ja det är ja. Att Jag tänkte jag skulle avbeställa den här tidningen för att Det var de, besvärligt Ja, de är, de är så slöa så alltså, de mår inte stoppa ner Men det beror på ordentligt. var man bor, du vet jag, antagligen. Där jag nu bor, utan att nämna det i radion här så Silberg och grejer hörde. Men äh, där, där kommer den här tiderna, den kommer alltså redan klockan fyra med ett brak kommer den in. Jaha. <tryck> <tryck> så det dumma. Ja, ja. <tryck> jag också äh, i fyra tiden ungefär får jag också... Äh, Mm, ja, kan vara. Men man kan klaga på distriktet där. Nej, det jo, man kan det. Inte, Att de ska stoppa in den innanför. Klaga. Du, kan att klaga. Vi har klagat så mycket här i det här samhället och ingenting sker. Ja, men då får man det är lönligt och klaga. Men jag, jag bodde på ett annat ställe med en tidpunkt här i livet. Och det hade jag en annan morgonting ändå. Mm. Men den kom inte... I tid på morgonen alltså den var där när jag kom hem för jobb. Ja. Och då skrev jag till äm, skrev jag faktiskt till dem då och äm, var dagens nyheter. Och så sa jag upp tidningen men jag vill gärna återkomma om ni kommer ut som morgontidningen <laughs> Ja, just det. Ja, ja. Men som mm. eh, sagt, jag ska väl inte uppehålla så länge för att det eh, vi landar som... Miljö. Ja, vi ses imorgon, va? Eller ja, det är, det är fredag redan. Vi ja. Ja. Idag. Ja, i Idag. Ja, vi syns det idag, ja. Ska Nej, försöka morgon ska vi natt-sändning. för att det är imorgon? Ja, men direktsändningen blir ju ja, ja. idag. Ja, direkt -sändning. Och sen har vi ju natt-sändning också. Oj, oj, oj. Ja, så att det... Eh, vi får väl ventilera det hela, ja. Mm. Mm. Men eh, jag har hört, eh, nu satt eh, två damer och talade på tunnelbanan, hörde jag, när jag åkte hem va. Ja. Då sa sen jag och Sverige partiet har nattsändning ikväll. Oj idag sa de det? Ja, hehehe. <laughs> och vet, jag satt där och, jag vill inte lägga mig i resonemanget va, men eh, jag hörde hur de pratade va. Och, och de skulle lyssna då mm. eventuellt ringa in och sådär va? Mm. Så det är roligt att höra i alla fall oh, jag har varit ute och satt upp lite affischer och sådär, kväll ja. Ja. ja. ja. och lysterlappar Ja, visst Ja, vi får ha så bra ja. killar Och så ja. vi, jag ska läsa upp efter vi har avslutar samtal Ska jag läsa ja. upp vad som står här i, i söder om söder ja. ja, kan ni göra det hör du? Ja. Ja, ja det är jättebra. Ja, ja okej. Okay. Ja, vi ja. ses ju så. Då. Tack. Ja. tack. Hej, hej, Ja, och eh, då står det så här. Det står på olika, det finns flera partier här som finns med, men här står det på svensk samling. <coughs> partiet är en valallians bestående av Sveriges socialistiska arbetarparti, Sverigepartiet, partiet, pensionärspartiet, Framtidspartiet och nationella fronten, som består av, av nationella smågrupper. De grupper i dem som firar Karl 12 och liknande, säger alliansens ombud Pörs Brunström från Sveriges Socialistiska Arbetarparti. Orden socialistiska och nationella i alliansens, alliansens partinamn har hävdat Pörs Brunström inte med varken Hitlers nationalsocialismen eller traditionell marxism att göra. Pörs Brunström använder orden kristen socialist för att delvis förklara sin ideologi. Det här är några av alliansens krav och paroller. Först och främst alltså mot. Ja, det står faktiskt så. Först och främst alltså mot vänster och högerpolitik, mot massinvandring, mot press och partistöd, mot laglöshet, mot Dalt med värstringar, mot Biddullar och för en motortrafik ring runt Stockholm. För infartsparkeringar, för nolltaxa i kommunens föreningsförklarer, för kraftigare närradgesändare och för fri radio och TV Enligt eh, Porsche brunstöm håller svenskarna på att bli en minoritet i Sverige. Med svenska avserhandel genuina svenska folkstammen. Detta har, säger Persön, inte med raser att göra, utan handlar om gemensamt språk och kultur. Precis. Det ja, har inte med raser att göra. Utan handlar om gemensamt språk och kultur. Tänkte jag börja starkare radiosändare här de har ju, Det kommer kanske bli så med På 88 att de ska flytta själva sändarna Till Nackamasten ja. Det kommer bli en väldigt bra räckvidd då Ja. Men det kommer bli lite dyrare också Tyvärr Ja, det är, det, det är en sak man, Som man inte får tala om Så mycket, jag tänkte på det Man talar om det här med reklam i radion Och vi är förvisso för detta Att man ska kunna ha reklam eh, I den Men jag har många gånger tänkt att om det blir så att det blir reklam i radio, då för organisationer, jag vet inte om våra chanser att kunna sända reklam, vi har väl alltid någon som ska sponsa oss, men jag tänker med mindre organisationer också som oss som, som kanske inte vill sända reklam, att vad som kommer hända, det är ju det att med inkomsten ökar ju för närradiosändande föreningar då, i genomsnitt då. För de räknar ju alltid genom sig. och detta kommer ju göra att Televerket kommer ju att lägga upp Höja kostnaden då för kabelhyra eh, och för Och även eh, Närradionämndens ut, eh, avgifter då Så att eh, Risken är med det här med reklam i närradion att det kan strypa Föreningar som inte vill sända reklam Det är tankar i det där, jag undrar hur de om, om de har tänkt på det de här olika... Och kanske man får införa att en viss del av procenten måste överföras till de, de här reklamfria då. Ja. Någon viss procent från varje förening som reklam. Mm. överförs till de reklamfria. Det, jag, jag tycker det är ganska fantastiskt det här. Våra massmedia eh, tänker man här i e Expressen för detta chefredaktören där då, Bo Jag hörde på Eh, det var på TV4 som de hade en sån här en direktsändning den här dagen Som det var eh, rättengången mot han i, Som hade sändt eh, reklam i närradion Och då så, så sa bror Stömstedt så här Att ja, så han eh, Om han befäl nu så när det överklagas, sa han då till Hovrätten, då i högsta domstolen: Då har vi ju nya lagstiftningen i Sverige. Och då hade han svårt att se att han kunde bli fälld. Och det, det kan han ju tycka. då. Men det är intressant att samma person, vi ser Strömstedt. han sa så här: När det gäller bugningsmålet mot de här poliserna: Att det spelar ingen roll om, om lagstiftarna ändrar lagarna och tillåter bugning. Att man måste använda de lagarna som gällde vid det tillfället sa han. så då var det minst en lagar vid det tillfället men när det gällde nu han som sände reklam eh, så, så skulle man använda de lagarna som kom tänk så man kan ändra och böka med orden därmed inte sagt att vi eh, på något sätt eh, eh, stödjer de här byråkraterna som har Åtalat den här killen då för att han sänt reklam i radion och sen så... Man kan vi inte hålla på... Eh, ändra... ändras sig bara för att lagstiftningen ändrat. Jag menar, det är... Nej, det vore katastrofalt rättssäkerhet. Ja! inslag då, om det inte ringer någon eh, men jag ska först puffa för att ni om ni vill stödja oss ska ni givetvis rösta då på svensk samling det är alltså den nationella valalliansen som vi ingår i och då ska ni skriva svensk samling i två ord på valsedeln utan att så det är för sent att beställa valsedlar nu men ni skriver svensk samling i två ord valsedeln och även eh, kan ni skriva både den gula och den blå Och den röd, nej Den eh, röda, vita, vita den, ja. Vit. ja Och eh, sen samlingar eh, Och med detta, ja Och sen ska jag säga att om ni vill skriva till oss i Sverigepartiet Så kan ni göra det på adress Sverigepartiet, box 153 Postnummer 19123 i Sollentuna Och vårt postgiro som ni gärna får stödja för närvarande så finns det bara 15 kronor på det tror jag Det är 88 79 5 0 Alltså 88 7 Och 5 är 0 Och Sverigepartiet Ja så har jag resenbox 153 Postnummer 19123 I Solentuna. Och med detta Så tar vi och spelar en liten musiksnutt och sedan så tar vi Ett litet bandat inslag och Ja från Uppsala blir det. Ja det blir från Uppsala det Liten reportage där. Då får du presentera det efter musik. Okej. Okay. Mm. Om eh, ni hade haft program den här kvällen så hade nästa visa inte stått i det programmet och det hade blivit på ett feltryck. Eh, det är lite svårt att förklara men så ligger det faktiskt till. Eh, visan eh, har formen av ett drev som är en liten kille på sju, åtta år där skriver hem från Stockholms skärgård, han på koloni på kollo skriver jag till och morsan i Stockholm De låter så här mm. hejsan morsan hejsan stabben här är brev från älsklingsgrabben vi har kul på kolla igen vi bor 28 gangstergrabbar igen stor barack med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 Finns det rådjur I baracken Finns det smådjur Och min bäste Kompis Tage Han har en liten fickniv Inut i sin mage Honom ska de hon Operera Ja, nu vet jag Ingen mera Kram och så Hjärtligt tacksamt men nu ska vi ut och bränna grannbaracken Ja då ska vi spela upp ett uh, bandat inslag vi, vi har varit i Uppsala bland annat Vi har varit på olika ställen Men bland annat i Uppsala hade vi med och där vi måste uh, reportagebandspela den. Och vi gick in där på Uppsala centrala Uppsala vid torget In på de olika valbyråerna Och vi började att gå in till Folkpartiet Det är pengar som är för invandringen i Sverige. Om tittar på den här, hon håller den där lappen där. Här har du då budgeten va? det, alltså det, det är inte miljoner, det är miljarder mm. Kan du läsa vad det står där? Vad står det där? Sjöfartsverket. Ja. Mm. Och där var, var alltså cheferna. De, behövde, de var ansvarsfri för klar. De behövde inte ta ansvar för sina handlingar alltså. Mm. Mm. Men då när den här killen på Sjökarteverket ville rädda lotsen som de försökte sätta dit när Cesis gick på grön, Bokade ja. han först första kartografen upp på en fyr Men de som satt ja. verkligen var skyldiga till ett verksledning och alltihopa Du menar lotsen på skäret är det vad det kallas. Ja kallas? Ja. Skandalen där Ja visst De han sitter skad... kvar ens. Han fick väl skadestånd eller? Ja men det är inte ja, det i inte. proportion till vad han skulle ha mm. haft Det var ju cheferna som skulle ha sparken från GD och nere till byrådirektörerna. Oh. Ett, ett monopol som jag skulle ha bort till exempel det är Postverket. Va? De har monopol på postkontoren här. Oh. Sämre och sämre service och bara höjer portot. Titta då. bara på det här jävla Nordbanken här nu då. Ja oh, just det. Mm. Vad är det för någonting? Ska vi betala pensionsaffär? Oh. Mm. Vad är det för skit? Och slösa in med skattemedel hit och dit. Och ingen, ingen större kontroll på det hela. Det ingen kontroll. Det är bara slängs iväg och utredningar hit och dit som inte kommer fram till någonting, det är mycket äh, sånt va? Mycket. De är väldigt pigga på det att ja men vi måste tillsätta en utredning liksom, mm. men sen, det kanske pågår 15 utredningar samtidigt så att, att de ska sitta och ha någonting att göra den parasiterna. Va? Precis. De kan sitta i tio år så kommer de fram till någonting, nej men han avled den där gubben där så att du, <här> kom av sig det här liksom. Och, ja. Ja, då var det slut på Uppsala besöket då och där var ju <skratt> <skratt> mycket frågor som var ställda där men det var intressant att höra på det här från eh, nydemokrati. de vill ju gå vidare i samma spår så att de som tror att man ska rösta på nydemokrati demokrati och få sluta när det gäller den här politiken. Mm. de eh, misstar för nog. Nej då. Det blir bara de mer privata förläggningar då. Ganska intressant det här mosaikprogrammet där eh, Bert Karlsson så sig över att de byggde flera eh, flyktigförläggningar. Varför fan är arg på det? Det är bara för hans egna han lagts ner. Och, och det var ju inte alls roligt för Bert. Nåväl. Sen eh, så det ju där om eh, eh, Kumla då Det togs ju upp, ska vi ska klarlägga det de, de Att de värsta förbrytarna Då Eller de flesta då som sitter på kumla bunken är, är Är Flyktingar då eller invandrare Sådana som finns Även med där De som är Som inte varit i den ena eller andra utan de De har varit här på semester Och blivit kvar så att säga fast Få tagit in på på um, Hotell Kumla Bunken och där jag ska läsa upp de här namnen faktiskt även de svenska namnen det finns ju bland annat han med Mats Rimdal det finns en som heter Ali Ajaj han är för ja, Mats Rimdal det vet vi det var masquerad igen då Ali Ajaj Ali Ay, det heter han. han är dömd till 12 års svängelse 1989 Grop narkotikabrott i fem fall Det finns en som heter Sunny Lindström Grop narkotikabrott, försök till grov narkotikabrott, grov varusmuggning och försök till. Sen finns det en som heter Kevin Clark Grop narkotikabrott i två fall, medhjälp till narkotikabrott i två fall, narkotikabrott i två fall, anstiftande till narkotikabrott i två fall, anstiftande till varusmuggning i två fall Ska utvisas med förbud att någonsin återvända till Sverige den som heter Nuri Kandemir Livstidsfängelse Mord ska utvisas för förbud Att någonsin återvända till Sverige Kabot Nemet Sjuvårdsfängelse Grot, rån, och Olaga vapeninnehav Ska utvisas med förbud Att någonsin återvända till Sverige Tonio Boskov Sjuvårdsfängelse Samt eh, förverkande av villkor I dom på ett år och tre månader Grot, rån, olovlig vittelse i riket Ska utvisas med förbud att någonsin återvända till Sverige Göran Axelsson 13 års krängelse förberedelse Grot, rån, grot, rån i fyra fall Grot, i tre fall Grot, i sex fall Försöker i fördelse till rätt tillgäpp av forskningsmedel I två fall Främjande av flykt Det han som ingick i den här Sen har vi Victor Amsai 10 års 6, 10 år och 6 månaders svängelse. Mord, brott mot vapenlagen, skadekörelse och våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman ska utvisas med för förbud något som återvänder till Sverige. Mohammed Abu Talb drifts till försök försökt mord, medhjälp till mord, förberedelse till mord, medhjälp till försök till grovt misshandel, annarfara, ödeläggelse, förberedelse till annarfara, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Eh, Johan Ölsut Åtta års försök till mord i två fall Olav av vapen i halv, grov stöld i två fall Stöld av forskningsmedel i tre fall Brukarna, falska urkund i tio fall Ska utvisas med förbud att någonsin återvända till Sverige Abulgasemfarumand Tio års förängelse, grovt narkotikabrott Ska utvisas med förbud att någonsin återvända till Sverige Mats Johansson 18 år och en års fängelse Dråp, grovt rån och grova stölder Det var han som var Med den här Sprängningen av vapenförrådet i för övrigt Hejbet eh, ej 12 års fängelse Grop narkotikabrott ska utvisas med förbud att någonsin återvända till Sverige sulkuv klinik Mord ska utvisas med förbud att någonsin återvända till Sverige Livstidsfängelse Jim Kellher, 10 års förängelse, grov narkotikabrat i fyra fall Varusmuggning i två fall, ska utvisas med en förbud att någonsin återvända till Sverige Kjell Johansson, 12 års förängelse, grovt narkotikabrat i fyra fall Utgångsförfalsning, varusmuggning i två fall 12 års fängelse. Matten Imandi, lystigt förängelse Försök och med till mord i tio fall, förberedelse till mord i minst tio fall, med på och försök till grov misshandel, allmänfarlig ödeläggelse, med på och förberedelse till missbrukande av urkund i fem tillfällen, ska utvisas med förbud att någonsin återvända till Sverige. Ja, utav dessa 18 så är det ju 13 stycken som inte är svenska då. Det är ju bara 5 stycken som är svenska. Men eh, Att 13 är mer än 5 Det känner väl alla till Och att 13 och 5 Så att säga är Dubbelt så många, det kan man också hålla med om man. Ja Så ser det ut i alla fall på Kumlabunken I eh, Maj Jag vet inte hur det ser ut där nu Ja Då ska vi ta här och eh, från Sverigepartiet och Svensk samling och spela en liten Trudelutt igen. hette Karlsson och var från Gärsjö Där han var född för ett länge sen Och han var ärlig och välbeaktad Trots att han suttit på häckningen Var folket viska, han sörjer frugan Som in hålet till himlen sänt Men det var fel för han gick och tänkte På Brigitte då och på hembränt så rätt in är det via köttbya, När Karlsson skulle sin brygge förnya Det började brinna i Karlsons stuga En explosion som hette du. Och först i kåken kom en kiss från Arbro Sen kom Karlsson med Brigitte Bardot Och nästa dag när son gick åk, Då gick inte Karlsson upp Nej På torsdag kom det personer från SSUH och MTO Och sa till Karlsson Kärre Karlsson, och ni var kvar får vi ingen ro men vi har byggt i en liten stuga In i skogen vid hjärtsöklack Och innan gubbarna stackat färdigt Med Brigitte Bardot och Karlsson stack Så de rättinger via köttlacken När Karlsson brände sin brygg och drakten. den ja, det blev fartigt i stora skogen För alla djuren de gick på krogen Ja det var på thai, det vill jag lova Tretton älgar i en bossa nova Och nästa dag Skogen gick upp, då gick också Karlsson upp Och det var håll igång i skogen, håll igång i skogen Håll igång i håll Stundre till ner via köttlacken När Karlsson brände sin brud och dracken Ja det blev fart ut i stora skogen För alla djuren de gick på krogen Ja det var partaj, det vill jag lova 13 älger i en bossa nova Och varje dag som son går upp Då går också Karlsson upp i det är håll med skogen Håll med skogen håll med skogen håll med skogen varje dag som son går av Då går också Karlsson om Ja Det var Karlsson då tror jag den Låten hette och liknande Vi ska väl fortsätta här med Telefonverkneri om ni vill ringa in På telefonnummer 08 645 Men jag ska läsa här Ett pressklipp här, ett brev som vi har fått Jag tror vi har tagit upp det på en dag sedan Men jag tar det en gång till För att det var mycket bra brev det här men ni kan inga alltså, nu får ni vänta tag de inkopplade. Men eh, vi ska ta det här då. Dagens nyheter har den 318 en ledare under rubriken Gelsen på svårt prov behandlar situationen i Sovjetunionen. Bland annat tar man upp de etniska problemen. Jag citerar, det är ett fruktansvärt arv som Sovjetkommunismen lämnat efter sig vid sin död. Folkgrupper har blandats om varandra som ett resultat av både saristiskt zarist och stalinistisk kolonialpolitik Dagens nyheter ger här ett klart besked om den svåra situationen i Sovjetunionen men dagen före, det vill säga den 30 och den 8, tar man på ledarplats upp den svenska invandringspolitiken och etnisk blandning men här gäller det Sverige och då försvarar man naturligtvis vilka folkomflyttningar som helst bland annat går man då till attack mot ny demokrati och deras interna skrivning som befolkning i Sverige att den till 15% är födda i utlandet. Det skriver en skrivning. Medjan Vatmajsis medlemmens och uppgift om medborgarnas etniska ursprung i Sverige och några östeuropeiska länder var dubiöst. Det var en redovisning av fakta så gav det felaktiga intrycket av att Sverige skulle ha mindre homogen befolkning över Europa. Det här två ledarsidorna visar tydligt den splittrade och schizofrena inställningen när det gäller invandring och folkomflyttningen. För en del är det för en del länder är det nog fruktansvärt och i tidningen tar helt avstånd och förbereda med politiken. Men när det gäller Sverige är alla folkomflyttningar av godo. Något eftersträvansvärt. I Sverige kan man blanda folkgrupper från jordens alla hörn. Då vill inte tidningen diskutera och redovisa några fruktansvärda här. Och varför kan inte DN redovisa siffrorna utifrån och göra en avslöjd? Helt enkelt därför att de verkliga siffrorna visar att tidningen har fel. Tydligen måste man gå till utländsk press och nyhetsmagasin för att få någon sådär seriös och mångsidig belysning. Jag citerar från Time den 26 augusti. Den utlandsfödda befolkningen i Storbritannien och Frankrike är 8 respektive 11 procent jämfört med 6 procent i USA. Ett land med traditionellt som, då drar till sig många, ett land som traditionellt drar till sig många invandrare. Andra citat från artikeln speglar en nuvarande inriktning i invandringspolitiken exempelvis. Förra månaden inom Paris Juni sa den franske premiärministern Edith Cresson att man borde hyra in flygplan för att återsända människor när franska rättsväsendet slagit fast inte är, att det inte har någon rätt att stanna i landet. Nästa samtidigt slog den brittiska premiärministern John Mayer fast att vi, må, att vi må, måste inte vara vidöppna för alla invandrare bara för att Rom, Paris och London är mer attraktiva än bomb Bombay och Alger I september kommer Herr Kohl i Tyskland att lämna förslag till förbundsdagen att snabba upp utvisningsbesluten för att utesluta det som söker ekonomiska möjligheter mer än det som söker det politiska himmelriket Många tyska barn har inte längre någon fast undervisningslokal då många skolor omvandlas till flyktinglokaler säger den tyska inrikesministern efter resultat Ett resultat är omfattande lokala protester. Ja. Och i den franska tidningen La Figaro skriver chefredaktören att många invandrare vägrar att assimileras i det franska samhället vars värderingar inte känner till och vars regler inte respekterar. Franske presidenten Estang, ja, svårt d'Estaing föreslår i, i en intervju i La Figaro att Paris ska införa ett kodsystem liknande i USA. Men därefter tillägger han för närvarande måste Frankrike ha nollkvot En del politiker bland annat Le Pen har sagt att landet måste införa en minuskvot Det var hälsningar från Hasse, har här Vi har ett det med tidningsskrippen också Det är mycket intressant, vi har tagit upp det tidigare sen tror jag Det tror jag vet när jag tog det förra lådagen Nåväl del Och eh, Det är ju vardag idag så att det är väl många som ska upp och jobba förstås Det är väl därför som det inte eh, Telefoneriet eller någon som precis Och då med andra ord så tar vi då ett bandat eh, inslag Och det är väl eh... Avslöja flumliberalerna Ja det tar vi och kör på det Vad ska vi ta samtalet här Ja nu? det är ett samtal annars så Nej så... mm. Ja nej men det är nog jätteroligt mm. Det var en sån där keniöresbom eh, Vi tar det där med flumliberalerna då ja Någonting. Artikel undertecknad Bengt Westerberg Där han vill öka invandringen till Sverige När man läser den här artikeln drabbas man först av en stigande förvåning Följd av ingen generation hur försåtligt dessa internationalister sprider sin förvrängda argumentation i Sverige Vi ska ta och börja med att läsa den artikeln Expressen den 27 juli Befria Sverige från flyktinghat och rasismen Så står det på en av Folkpartiet Liberalernas valaffischer för oss liberaler är principfrågan enkel. Att få födas och växa upp i Sverige är inte en belöning för människor som är särskilt snälla och duktiga. Det är en gåva av slumpen. Vi svenskar har helt enkelt haft en enorm tur. Andra har haft mindre tur än vi. Många tvingas av tyranner eller krig att fly från sina hemländer. Några dessa, våra medmänniskor, kommer till Sverige för att söka en fristad. Självklart ska vi ge dem det, som ett tack till livet för att vi själva slapp fly. Svårare än så borde faktiskt inte vara. Visst finns det komplikationer. Några är onödiga och går att rätta till, till exempel överbyråkradiserad flyktingmottagandet. En del andra problem är omöjliga att komma runt och måste hanteras med ödmjukhet och varsamhet. Det kan vara och osäkerheten inför ovana, både hos oss som finns här och för dem som kommer hit. Det kan vara missförstånd på grund av olika språk och kulturer eller kollisioner mellan skilda värderingar. Vi svenskar måste bli mer toleranta. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att tolerans inte är detsamma som likgiltighet inför principer. Det som vill leva här måste acceptera våra grundläggande värderingar. Men problemet är inte att Sverige skulle vara för lite, för trångt och utan behov av impulser. Tvärsom behöver vi idéer, dynamik och mänskliga resurser. Det är människor som vi ger en livschans ges igen oss en framtid. Det är precis vad vi behöver. Under den gångna mandatperioden har socialdemokrater tillsammans med moderater och centerpartister på ett brutalt sätt stramat åt den svenska flyktingpolitiken. En del av de tragiska konsek konsekvenserna har vi kunnat läsa om i Expressen under sommaren. Till den som har applåderat den här nya politiken hör sven Olsson i Sjöbo. Inför valet 88 innan den hårdande flyktingpolitiken hade införts skrev socialdemokraterna i en valbroschyr om den svenska samhället och dess utveckling som fört oss till demokrati och välstånd. Citat: Skulle vi nu blunda och tiga och ursäkta oss med att vårt lilla land inte kan påverka, då skulle vi svika det ide som är socialdemokratins själ. Nu är det vi som är välbärgade. Utanför knackar det mindre lyckligt lottade på. Ett land som styrs av en socialdemokratisk regering stänger inte dörren. Ett år senare sålde det sin skel och minskade dörröppningen. Vad kommer socialdemokraterna säga om rasismen och flyktingpolitiken i årets varurörelse? Och framförallt vilken politik vill det föra när valet är över? Undertecknat då Bengt Westerberg. Folkpartiet Ja det var alltså en artikel Från Expressen lördagen Den 27 juli Och eh, Befria Sverige Från flyktinghat och rasism Inleder han sin artikel med Och pr propagerar För ökad invandring Denne Bengt Westerberg men det är ju på grund av att Sverige tar emot mer invandrare än som kan assimileras i ursprungsbefolkningen som gör att det uppstår problem. Det är ju på grund av att Sverige tar emot mer invandrare än Sverige ekonomiskt kan klara av som gör att det uppstår problem. Vad som förvärrar saken är att beslutet om massinvandring har smygits på det svenska folket över deras huvuden. Det svenska folket har aldrig blivit tillfrågade om det är så att landet ska utformas i den politiken med en massinvasion. I Riksdagens kanal P1 uppgavs det att 30% av invandrare inte ens bryr sig om att lära sig svenska. Ett synnerligen illavarslande tecken för framtiden som betyder att det kommer att skapas getton av utrikiska enklaver i Sverige. Kolonier av främmande territorier i landet där huvudspråket är ett utländskt språk. Vad Bengt Westerberg inte inser är att om problemen med massinvandringen ska lösas måste själva orsaken angripas. Man måste minska invandringen så att det står i rimlig relation till landets resurser. Man kan inte öka massinvandringen till orimliga proportioner och därmed tro att man avhjälper det problem som uppstår. Bengt Westerberg han använder ord som flyktinghat och rasism. Vilket är helt felaktiga begrepp. Det uppstår naturliga reaktioner hos urbefolkningen mot vassinvandringen. När man märker att de håller på att frånta oss rätten till vårt land. Det är inte frågan om rasism eller flyktinghat. Det spelar ingen roll vilken främmande nationalitet det är som försöker ta ifrån ursprungsbefolkningen deras eget land. Oavsett om det är Normen, engelsmän, tyskar, afrikaner, asiater, araber eller danskar som tycker, försöker ta ifrån oss vårt land. Kommer vi svenskar att kämpa för vårt land. Det är direkt lögnaktigt att påstå att det är rasism eller flyktinghat som ligger bakom. Vi svenskar har alltid älskat friheten och kämpat mot invasionsförsök från främmande nationer. Det är ingen rasism eller flyktinghatt. Normen kämpade också mot svenskarna för att bli ett fritt land när det var i union med Sverige. Normen var ingen rasister lika lite som svenskarna är det. Indianerna i Nordamerika kämpade en tapperkamp mot de vita inkräktarna som ville ta ifrån dem deras land. Indianerna var ingen rasister. Det tog i, i bör, det tog i början välvilligt emot de vita nybyggarna. Men när de märkte att de höll på att bli fråntagare i sitt eget land kämpade tappet för sin frihet. Men det var ingen rasism. Om det har uppstått en negativ opinion mot invandrare så är det myndigheterna själva som har orsakat opinionen där man släpper in många tiotusentals identitetslösa personer i Sverige. En del brottslingar som rånar, våldtar och mördare släpps även de in. Sverige har också blivit en fristad för all slags terrorister och terrororganisationer från världens alla hörn. En äkta, genuin flykting har ingen anledning att dölja sin riktiga identitet. Det är myndigheternas orealistiska, amatörmässiga och valhänta flyktingpolitik som orsakar problemen. Herr Bengt Westerberg skriver också Att få födas och växa upp i Sverige är inte en belöning för människor som är särskilt snälla eller duktiga. Vilket kvalificerat struntprat. Se hur han blandar upp bortkorten och förvränger fakta. Att födas i Sverige är inte frågan om en belöning för snälla och duktiga människor. Det verkliga faktumet är att vi i landet är landets rättsmätiga befolkningen, Ettlingar, söner och döttrar av landets egna urbefolkning. Sveriges land. Är vårt arv Från föregående generationer Försök förstå det Ni flömliberaler. Sveriges land Är vårt arv Från föregående generationer Vilka ger man då bort sitt arv till? Ger man det till helt främmande människor Eller till sitt eget kött och blod? Sina egna söner och döttrar. Vilket väljer ni? Givetvis till sina egna söner och döttrar. Enligt all gällande lagstiftning är det sönerna och döttrarna som är det rättmätiga arvtagarna. Det är våra förfäder som har lämnat landet i arv till oss. Att vårda och förvalta för att sedan lämna över till våra söner och döttrar. Det har inte att göra med hur duktig eller släll någon är Nej, kvalificerat struntprat Det är vad Herr Westerberg går ut med Bengt Westerberg skriver också att det är en gåva av slumpen. Återigen Vilket kvalificerat struntprat Det är inte en slump att Sverige är industriellt utvecklat. Det beror ju på att våra förfäder har varit ett hårt arbetande och strevsamt folk. Är det någon som tror att våra industrier och järnvägar med mera har tillkommit av en slump? Ta till exempel våra järnvägar som byggdes av våra rallare med ett oerhört slit under primitiva och svåra förhållanden. Är det någon som tror att allt detta bara har kommit flygande som en fet präktig sparv i munnen? I så fall passar det den som tror så bäst in som en sagoberättare för små barn som inte kan skilja på fantasi och verklighet. Vilken förolämpning mot arbetande folket Bengt Westerberg framför när han säger att det är en gåva av slumpen. Bengt Westerberg har tydligen aldrig befunnit sig i verklighetens värld. På verkstadsgolvet där Sveriges välstånd byggdes upp, där varorna tillverkades eller i jordbruket där bonden producerade mat till befolkningen. Bengt Västerberg har aldrig känt på långa dagar av hårt arbete med pressande akord. Bengt Västerberg har aldrig känt på hårt arbete i en bullrig verkstadsmiljö. Bengt Westerberg har aldrig känt på hur musklerna verkar efter en hårdags arbete på verkstadsgolvet eller i jordbruket. I Bengt Westerbergs begreppsvärld tycks inte ingå att inte för så länge sedan kämpade våra föräldrar upp till 12-14 till timmar om dygnet på verkstadsgolvet och på åkar och ägar, Sen säger Bengt Westerberg att det är gå gåva av slumpen. Detta uttalande avslöjar totalt Bengt Westerbergs värdering av arbete och arbetarna. Han står där demaskerad och naken avslöjad som en av de ak akademiska världens godaxpiltar. Bengt Westerberg förstår inte att det är svenska ingenjörer och arbetare som tillsammans har byggt upp Sveriges ekonomiska resurser så har han har kunnat studera i avgiftsfria skolor. Bengt Västberg tänker inte heller på att vi i Sverige aborterar, eller fosterfördriver 25% av alla våra egna barn. De fick aldrig någon gåva av slumpen. Men det bekymrar väl inte en flumliberalist.